Анголон, Сержголон, Анжеліка та Демон. Книга 9. Частина п'ята. Злочини у затоці Святого Лаврентія. Розділ 57. Притонський рибалка Скемпера, втомившись після довгого дня роботи на своєму маленькому човні, вирішив подрімати, тобто поспати кілька годин у відокремленій бухті, куди залітають лише морські чайки та буревісники. Яке ж було його здивування, коли з лісу раптом вийшла по королівськи елегантна світловолоса пані, у супроводі пана у розшитому, щоправда, і дещо запиленому сюртуці, офіцері, схожого на пажа гарного світловолосого юнака та цілої групи прикрашених пір'ям індіанців? Можна було подумати, що цього року увесь версальський двір вибрав для прогулянок ці віддалені райони Північної Америки. З превеликим задоволенням пустуючи на смердючому й туманному узбережжі, яке вдень нагадувало пекло із його гнітючою спекою, хмарами пари й хмарами москитів та вологими крижаними ночами, яке попереджало мешканців про швидкий прихід зими з її полярними бурями. У ті дмагуші вже з'явилася якась герцогиня, а тепер ще й пані, що ходить по диких лісах. Немов по придворному парку, рухається прямісінько на нього. Група, що вийшла з лісу, обступила рибалку, який, злякавшись від подиву, усе ще лежав на піску. Звідки ти, друже? спитав його Вільдавре, з кемпера, мансеньоре. Рибалка сезонник. А твій капітан сплачує податок? Так, старому парі, а губернатору області. Та пішов він ус...» відповів рибалка і шумно позіхнув, не змінюючи пози. Зрештою він був, можна сказати, у себе вдома, на цих берегах, куди протягом кількох століть щоліта припливали на лові заготівлю тріски його діди, прадіди та ще більш далекі предки. «Ви тільки помилуйтеся на цих зухвальців», – вигукнув Вільдавре, в гніві встромляючи свою тростину в пісок. Тріска – це один із головних скарбів Акадії. Її називають «зеленим золотом», – а всі ці баски, португальці, нормандці та бретонці – Вважають за можливе збагачуватися тут за рахунок держави, не виплачуючи їй жодного гроша. Занадто сказано збагачуватися, заперечив рибалка, зволивши нарешті підвестися і сісти. Він підтягнув штанини, щоб показати свої худі, з'їдені сіллю ноги. Вколюєш тут як ненормальний 3-4 місяці поспіль, а повертаєшся додому, не дуже розбагатівши. Ледве вистачає на кілька гулянок між двома плаваннями. Для бретонця з кемпера він добре говорить французькою, зауважив Вільдавре, досить швидко заспокоївшись. А де твій капітан? З Фауї, значить, теж Корнуелець. Тільки з півночі. У них такий самий гельський діалект, як і в англійських Корнуельців. Як звати твого капітана? Запитайте в нього самого, і він вам скаже. Добре, саме це ми зараз і зробимо, адже у нас немає човна. «І тобі доведеться взяти нас на свою посудину і доставити до нього». «Увесь цей натовп?» – стривожився рибалка. Туди розмову підстала Анжеліка. «Зачекайте трохи, Маркізе. Потрібно спочатку дізнатися, де стоїть корабель цього моряка, чи в тих місцях, куди ми прямуємо, тобто в тід поблизу Тормантіна. Виявилося, що саме там бретонці з Корнуела збудували причал на літній сезон». За пам'ятних часів у них був контракт зі старим парі, літня резиденція і торговельний пост, який розташовувався в Тідгамуші. Берег там гарний, бухта велика, є де розвернутися і не заважати одне одному в роботі. Бувають тут і пірати, чіпляються до берега, потім йдуть. Доводилося і нам з ними пиячити. А чи не у вас зараз знатна французька пані герцогиня де Модрібур? Спитала Анжеліка підкреслено байдужим тоном. Так-так, ох і гарна стерва. Але ж вона не про нас. Можливо, її увагою користуються пірати чи наш старий, а можливо ніхто взагалі. Зрештою, я нічого про це не знаю. Ми рибалки і з ними не знаємося. Ми спробували запросити дівчат, які її супроводжують, але у них надійна охорона. Крім того, у розпал сезону нам доводиться працювати так, що нам не до жінок, та й капітан тримає нас у строгості. Анжеліка дуже побоювалася, якби балакучий рибалка не зв'язав імена Жофрея та Амбруазіни. Але все обійшлося, вона полегшено зітхнула і воліла більше не ставити запитань. Щодо маркіза Вільдавре, він був у нестямі від подиву. «Як? Що я чую? Герцогиня там, і ви мені про це нічого не сказали. Я вважала це зайвим». «Зайвим? Навпаки, це дуже важливо. Якби я знав, що ця мерзенниця там, я б поїхав іншим шляхом. Я вирушив, бивши Діак із Олександром». «Саме так, а я хотіла, щоб ви були зі мною. Мені потрібна ваша присутність і допомога». «Чарівно! Хто ж вас попередив про її появу на березі затоки?» «Марселіна». «Вона теж мені нічого не сказала. Ось вони ці жінки», – вигукнув Вільдавре засмучений і скривджений. Вони так з вами гасають, так оточують вас турботою, що ви починаєте вірити, ніби вони вас люблять. А потім, при першому ж випадку, вони змовляються між собою і посилають вас на смерть, або підштовхують вас до неї без найменших докорів совісті». Він рішучим кроком попрямував до узлісся Я повертаюся. «Ні», – благала Анжеліка, хапаючи його за рукав. «Ви не можете мене так залишити? Ви хочете, щоб вона мене убила?» «Ні, я хочу, щоб ви мені допомогли. Але вона мене розкриє. Ні, ви зумієте приспати її підозрілість, адже у вас рідкісний акторський дар. Ви самі про це говорили. Ось і використовуйте його. Вона сильніша за всіх акторів світу». «Ну і нехай. Мені потрібна ваша допомога», – наполягала Анжеліка із благанням голосі. «Саме зараз усе буде вирішено. Там, на узбережжі. І це буде жахливо. Жахливо. Я відчуваю це». «Ви не можете відмовити мені в допомозі в таку хвилину». Вона ніяк не могла вгамувати тремтіння в голосі і здавалося, ось-ось розридається. «Мій чоловік буде, звичайно, там. Необхідно, щоб ви з ним поговорили, розповіли те, що ви про неї знаєте, а в разі потреби і переконали його». Маркіс підвів очі, зустрів благаючий погляд Анжеліки і зрозумів, що ж її мучить. «Добре», – сказав він нарешті. Ніхто не зможе сказати, що одного разу я залишив у біді гарну жінку, не спробувавши їй допомогти в міру своїх сил. Він прийняв грізний вигляд, спершись на свою тростину зі срібним набалдашником і випростався на увесь свій зріст. «Добре», – повторив він, – «воюємо з дияволицею. Анголон, Сержголон, Анжеліка та Демон. Книга 9. Частина п'ята. Злочини у затоці Святого Лаврентія Розділ 58 Від мису Гаспе на півночі, що знаходиться біля злиття затоки Святого Лаврентія з рікою тієї ж назви, до Кансо і ще далі на південь тягнеться дивний світ мілин і бухт, просочених протягом літа запахом риби, усіяних човнами, які стоять на якорі, суднами схожими на столи, дерев'яними помостами на палях, що служать для обробки тріски, в обрамленні жахливих звалищ рибних відходів, з хмарами птахів над ними, багатокілометровими гірляндами розвішаної для просушування риби. Це королівство тріски – зелена затока. Часто вона покривається напівпрозорим туманом, який нагадує пару. Такий час берегова лінія ховається в тумані, а її жителі мерзнуть на ділянках, затиснутих між морем, яке відливає галькою металевого блиску, і лісом, що покриває схили гір. Здавалося, все закінчується за межами цього світу, в якому ховалися кілька сіл і форти із огорожею, біля якої ліпилися збудовані скорі хатини індіанців малеситів що вироджуються через непомірне споживання алкоголю. За туманами відкривалася затока. Святому Лаврентію, можна сказати, пощастило, тому що його свято випало на день, коли француз жак Картьє поставив хрест на мисі Гаспі. Його ім'ям названа річка завдовжки кілька тисяч миль. Затока розмірами рівнин Франції облямована численними островами. На півночі – Острів Антикості, на сході Ньюфаундленд, на півні Сен-Жан, із його безлісою поверхнею та червоними береговими урвищами, що нагадує Рубін, кинутий у блакит моря, і Королівський острів, антрацитове кільце навколо Величезного озера. А в самому центрі архіпелаг Мадлен – острови демонів, птахів, Пуанту-Лум, Авро-Омезон, грос Бранці тутешніх пісків були відірвані від життя затоки. Щороку на початку літа цілі рибальські флотилії з берегів Європи брали в облогу, подібно до зграй перелітних птахів, ці береги, розміщуючись в улюблених ними куточках на весь сезон. Перший із них, хто прибув, вважався господарем поплавця і на багато місяців по-господарськи розташовувався зі своєю командою на найкращих місцях. Таким і постала перед очима Анжеліки ділянка Тормантіна Тідмагуша, коли вона з'явилася там після полудня. Майстер Мантін, що дав ім'я цієї місцевості, знаходився далі на північ і не був видимим із цієї точки узбережжя. Таким чином ділянка, куди вийшли мандрівники, не мала назви і була призначена для лову риби, скоєння злочинів і продажу душ дияволу. Саме тут усе мало статися. Анжеліка вже говорила про це давре, А зараз, сидячи в човні, що підганявся веслами бретонця, вона дивилася, як повільно наближався берег. Сонце стояло ще високо, але стіна туману перетворювала його на розмиту сліпучу білу пляму. По морю бігли дрібні хвилі, що відсвічувалися на сонці. Човен, у якому разом із Анжелікою розмістився індіанець Піксарет, рухався досить повільно. Не допомагало й вітрило, тому що в повітрі не відчувалося ані найменшого подиху. Високий і нескладний, одягнений у чорну ведмежу шкуру, озброєний довгим списом і луком зі стрілами, піксарет по праву охоронця зайняв місце в човні, який, крім рибалки та його знарядь лову, міг вмістити лише двох. Інші рушили вздовж берега по стежці, що петляла в обхід боліт, які оточували селище. Щоб дістатися місця, їм знадобилося кілька годин. Анжеліка сміливо вистрибнула з човна, намочивши ноги майже до колін. Притунець вказав їй на групу будинків, які сходами підіймалися у західному напрямку до відрогів гір, подекуди підіймаючись на окіс. Ці будови, великі й малі, криті дранкою, соломою або навіть дерном, росли без жодного порядку, немов дикі рослини. Над селищем височив дерев'яний форт, схожий на чорне горбате чудовисько, а трохи далі, на самому краю мису, захопленого з ялинок, поруч із силуетом хреста примостилася маленька каплиця з тендітною дзвіницею, забарвленою в білий колір. Анжеліка швидко рушила до берега, незважаючи на прибережну смугу, де кипіла робота рибалок. Ті, у свою чергу, також не удостоїли її привітаннями, ніби не помітивши появи непроханої гості. Несподівано, вона опинилася серед королівських наречених. Як у кошмарному сні перед нею постали знайомі обличчя дельфіни, лагідної Марії, Жанни Мішо та її доньки, Генрієти, Антуанети і навіть Петронілі Дамур. На тлі похмурого неба їхні обличчя здалися їй блідими та засмученими. Вони справді зблідли при її раптовій появі «Де ж ваша благодійниця?» – кинула їм Анжеліка Одна з наречених незграбним жестом вказала на найближчий будинок Анжеліка рушила до нього і рішуче переступила викладений з каменю поріг Вона побачила там амбруазіну де Модрібур Анголон, Сержголон, Анжеліка та Демон Книга 9. Частина 5. Злочини у затоці Святого Лаврентія. Розділ 59. Дияволиця сиділа біля вікна зі складеними на колінах руками у звичайній для неї позі роздумів і молитов. Вона обернулася до Анжеліки і очі їх зустрілися. По губах її ковзнула легка усмішка і вона просто сказала «Ви!». Здавалося, Амброазіна Ані трохи не здивувалася, а усмішка її стала ще ніжнішою – Однак і в ній дивним чином далася в знаки зловісна суті її натури, майстерно схована за чарівною зовнішністю. «Я ніяк не думала знову побачитися з вами». «Чому ж?» – кинула Анжеліка. «Чи не тому, що ви наказали своїм підручним убити мене?» «Моїм підручним?» – здивовано підняла герцогиня свої тонкі брови. Анжеліка оббігла поглядом усі куточки кімнати. «А де ж він?» – подумала вона з нетерпінням. Але відчувши іронічний погляд Амброазіни, вона втримала слова, готові зірватися з губ. От бачите, сказала герцогиня, кивнувши головою, від мене не так легко відбутися. Ви сподівалися назавжди позбутися мене, видавши цьому англійцю. А я ось вона, вільна і перебуваю досить далеко від Нової Англії. Як це вам вдалося умилостивити Фіпса? Це вас зацікавило, чи не так? Засміялася Амброазіна. Помітивши своїм гортанним голосом, якщо жінка має достатню спритність, їй не важко владнати справу з чоловіком, якого природа щедро нагородила всім необхідним для цього звання. І вона окинула Анжеліку поглядом, сповненим глузу. «Навіщо ви приїхали? Щоб знайти його тут? Ви рішуче не хочете поберегти себе від страждань?» І в цей момент очі Анжеліки зупинилися на укріпленні в кутку вішалці – вона впізнала камзол Жофрея – той самий камзол із темно-зеленого оксамиту, прикрашений срібною вишивкою, який він носив постійно. Амброазіна простежила за поглядом Анжеліки і ще ширше посміхнулася. «Так-так», – сказала вона грайливим тоном, – «так, моя Люба, таке життя». Недовго, думаючи, Анжеліка одним стрибком перетнула кімнату. Вигляд знайомого одягу у чужому будинку потряс її до глибини душі. Вона схопила камзол, хотіла притулитись до нього обличчям, гладила й гладила тканину кінчиками пальців, ніби намагаючись викликати знайому кохану людину. «Ви мене зрозуміли?» – наполегливо повторила Амбруазіна різким металевим голосом. «Так, він тут, зі мною. Він мій коханець». Анжеліка різко обернулася і ще раз уважно оглянула кімнату. «Хай буде так. Де ж він? Хай він сам скаже мені це. Де він?» На обличчі герцогині відбилися якісь вагання. «Зараз його тут немає», – погодилася вона. Анжеліка зрозуміла, що вона бреше, але й сама в цю хвилину не знала, чи відчуває вона почуття гіркого розчарування або, навпаки, полегшення від того, що віддалявся момент її важкої розмови з депейраком у присутності амбруазіни. «Він попросив мене чекати на нього тут», – продовжувала герцогиня вкрадливим голосом і запевнив, що повернеться найпізніше через тиждень. Він просто благав мене не їхати. Анжеліка ніяк не відгукнулася на ці слова, а лише ковзнула по герцогині невидимим поглядом. «Ви мене не чуєте?» – повторила та, і в голосі її пролунало нетерпіння й роздратування. «Ви мене зрозуміли? Кажу вам, я його коханка. Я вам не вірю». «Чому? Ви думаєте, що ви єдина жінка у світі, яку можна кохати?» Кажу вам, ми коханці. Ні, ви брешете. Як ви можете стверджувати це так категорично? Я дуже добре його знаю. У нього напрочуд точний інстинкт і величезний досвід. У тому числі й в оцінці жінок. Він не з тих, хто може дозволити собі таке ганебне створіння, як ви. Герцогиня спробувала зобразити іронічний подив і вигукнула із глузуванням. Що ви таке кажете? Ви стверджуєте, що любите його, божевільне кохання не існує. Це лише ілюзія, легенда, придумана чоловіками, щоб їм веселіше жилося на землі. Цінується тільки тіло і та всепоглинаюча пристрасть, яку воно викликає. Я вже розповідала вам про Фіпса і стверджую, що немає чоловіка, якого спритна жінка не могла б спокусити, якщо вона діє зі знанням справи. І раптом Анжеліка голосно засміялася. Вона уявила собі бідолаху Фіпса в єдиноборстві з цією хтивою жінкою. Ну чи міг стояти нещасний перед таким натиском? Звісно, ні. Пуретани погано пристосовані до таких спокус. В їхніх душах страх перед гріхопадінням може зрівнятися лише з непереборним потягом, що вселяє їм влада зла. Цей раптовий напад веселощів збентежив амброазіну, яка дивилася на Анжеліку і нічого не розуміла, буквально втративши дар мови. «Ви смієтесь? Ви справді збожеволіли. Ви не можете змиритися з думкою, що він здатний на гріх». «Такі всі чоловіки, кажу я вам, потрібно лише знайти слабке місце, яке має кожен. Він не має слабких місць. Треба думати має». Оскільки я, можна сказати, жартома переконала його в тому, що з його боку було помилкою заради такої жінки, як ви, знехтувати насолодою, яку я йому пропонувала. Анжеліці раптом стало не до сміху. Що ви йому сказали? Амброазіна облизнула губи, ніби згадуючи любовні втіхи. Її темно-золотистих зіницях блиснув вогни курочистості, тоді як обличчя Анжеліки, мимоволі, видало її тривогу. О, дуже просто. Коли ми зустрілися в Лаев, де я попросила Фіпса висадити мене на берег, я розповіла йому, що після його відправлення з Голдзбору ви насамперед знайшли коліна Патюреля і віддалися йому. Ви це зробили? Як ви зблідли раптом, пробурмотіла Амбруазіна з жорстокою увагою розглядаючи співрозмовницю. Виходить, я була не надто далека від істини у своїх припущеннях на ваш рахунок. А також щодо цього мовчазного норманця. У вас лежить до нього душа, а він вас просто обожнює, як і багато інших. Усі чоловіки люблять вас і прагнуть вашої близькості». Вираз її обличчя різко змінився, і вона скрикнула, рипнувши зубами. «О, як я ненавиджу вас! Я хотіла бачити вас мертвою!» і продовжувала, перемежуючи слова несамовитими криками. Ні-ні, не мертвою. Якби ви померли, з мого життя зникло б усе світле. О, боги, як я можу бажати вашої смерті і приходити в розпач від однієї думки, що ви можете покинути цей світ? Я прийшла надто пізно. Якби ви мене полюбили, все змінилося б. Я зникла б у вас і стала б вашою рабинею, а ви моєю. Але ви прив'язані до чоловіка, до цієї мерзенної тварини. Він прикував вас до себе. Вона почала вигукувати такі непристойності, що Анжеліці, яка не могла приховати свого крайнього подиву, здалося, ніби з цього прекрасного рота справді виповзають огидні змії. І як не дивно, саме цей історичний напад герцогині врятував від нервової кризи Анжеліку. Коли Амбруазіна розповіла про викриття, підсунуті нею пейраку, Анжеліка відразу ж уявила, яку бурю мали викликати ці звинувачення в його душі – Адже їхнє примирення було ще таким крихким. Вона згадала його спотворене страшним гнівом обличчя від однієї тільки думки про можливу близькість її із золотою бородою. Тільки поступово і дуже дбайливо, з найбільшими обережностями – Зібравши всю свою мужність і поступивши своєю гордістю, черпаючи силу для подолання випробувань у взаємному глибокому коханні, їм вдалося залікувати болючі рани, завдані одне одному в ті трагічні хвилини. Можна уявити, як мали розбестити ці слова-амбруазіни зовсім ще свіжу рану на серці пейрака. Вона раптом відчула своє безсилля. Їй здалося, що вона стоїть перед катастрофою, яку нема чого й намагатися попередити чи зупинити, що все втрачено і залишається лише змиритися та бігти, заплющивши очі. І в цей момент амбруазіна, вибухнувши дикими прокльонами, дивним чином повернула їй впевненість. Розгубленість Анжеліки змінилася рішучістю, а гнів проти цієї жінки охопив її жарким полум'ям. «Досить!» Крикнула вона, тупнувши ногою, і голос її перекрив крики герцогині. «Ви огидні, ви просто гидкі!» «Замовчіть!» «Чоловіки, звичайно, не янголи, але саме такі, як ви, роблять їх вульгарними та дурними!» «Замовчіть! Я вам наказую!» «Щодо чоловіків вони заслуговують на повагу!» Вони замовкли разом, ніби переводячи дух перед новою сутичкою. З вами справді втратиш голову, сказала Амброазіна, пожираючи співрозмовницю поглядом, ніби перед нею було якесь чудовисько. Я щойно завдала вам смертельного удару, і не надумайте заперечувати, це було очевидно. Я показала вам, що ваше кохання, ваше божество, ваш ідол не безгрішний, а ви знаходите можливим давати мені уроки, щоб захищати чоловіків, усіх чоловіків. Чорт забирай, що за дивна порода цих людей. Це не важливо, я ненавиджу несправедливість і є істини, які я не дозволю вам, як би ви не були розумні, освічені й впливові обливати брудом. Ми не можемо іноді осягнути рух їхньої думки, слідувати за ними, це ще не причина мститися їм за нашу нікчемність, принижуючи їх, кидаючи їх у рабство. А бігель казала мені одного разу щось подібне бігель! і знову герцогиня щенила крик сповнений ненависті. «Ох, не згадуйте при мені це ім'я! Я ненавиджу її, цю лицемірну безбожницю! Я її просто не виношу!» «Ви дивитеся на неї з такою ніжністю! Ви без кінця з нею воркуєте. Я якось бачила вас через вікно! Ви поклали голову їй на плече, спали поряд із нею, тримали на руках її дитину, покриваючи її поцілунками!» Той крик вночі, то це були ви. Як могла я витримати таке видовище і не померти від горя? Ви були там, біля неї, щаслива, жива і щаслива. А вона повинна була померти, сто разів померти. Анжеліка зробила крок до герцогині. Ви намагалися отруїти її, сказала вона напівголосно крізь зуби. Ви навіть підготували їй загибель під час пологів. Коли ви зрозуміли, що її час наближається, «Що пологи мають статися тієї ночі, ви прийшли до мене, щоб підсипати снодійне в мою каву. Її випила пані Карер. Випадково. Інакше я проспала б усю ніч. А ви чудово знали, що без моєї допомоги Абігель могла б померти. Ви доп'яна напоїли стару індіанку, щоб вона не змогла подбати про породіллю». Потім ви підлили отруту, приготований мною Настій. Ви чули, як я рекомендувала обігель приймати його кілька разів на день. Ми прийшли після обіду разом з іншими відвідувачами, щоб виконати ваш мерзенний задум. На щастя, Лур'є закрив своїм кошиком посудину. Северина про неї забула, а ввечері я виплеснула мікстуру у вікно. Її з'їло порося Бертіль і відразу здохло». Анжеліка була настільки вражена, що в неї не вистачало слів. «Ви хотіли, щоб я своїми руками вбила Абігель». «Ви любили її», – повторила Амбруазіна, – «і не любили мене. Вас тягло до багатьох, але не до мене». «Абігель, діти, ваше кошеня!» «Моє кошеня!» «Так це ви! Ви били і мучили його!» «О, тепер я розумію!» «Це вас воно помітило у темряві!» «І від жаху в нього шерсть стала дибки!» Анжеліка нахилилася до амбруазіни, і очі її гнівно блиснули. «Ви хотіли і його занапастити, але воно вчасно вирвалося з ваших пазурів. Ви самі в цьому винні», – герцогиня спробувала прикинутися невинною дівчинкою. «Ви робили все можливе, щоб так і сталося. От як ви мене любили!» «Ну як ви можете бажати, щоб вас хоч трохи любили?» – вигукнула Анжеліка, несамовито від гніву схопивши герцогиню за волосся і грубо струснувши її. «Ви ж чудовисько!» Її охопила така лють, що вона, здавалося, могла б відірвати голову ненависній герцогині. І раптом глянувши в обличчя Амбруазіні, вона помітила, що насильство приносить тій лише задоволення». Анжеліка різко відштовхнула її від себе, і герцогиня майже упала на глинобитну підлогу. «Так», – пробурмотіла вона, – «вбийте мене, вбийте мене, моя кохана!» Анжеліка, засмучена і розгублена, заметушилась по кімнаті. «Святої води, подайте мені святої води!» – гукнула вона. «Заради Бога, святої води! Я розумію, що з такими виродками пекла потрібні і кропила, і заклинання!» За цих слів Амброазіна наголосно розреготалася, вона сміялася до сліз. Ох, ви найдивовижніша жінка з тих, що мені доводилося зустрічати, випалила вона нарешті. Найдивовижніша, найнесподіваніша, святої води, це чудово, ви воїстину чарівні, Анжеліко, кохання моє. Висловившись, вона встала, подивилася на себе в маленьке дзеркало, що стояло на столі, облизнула пальці і поправила ними свої тонкі брови. «Так, це правда, я посміялася з вами. Як давно вже ні з ким не сміялася. Вам вдалося мене розвеселити. О, ці дні в Голдсборо, ваше суспільство, ваші зміни настрою сповнені фантазій. Любове моя, ми створені одна для одної. Якби ви захотіли...» «Досить!» – гукнула Анжеліка кинулася геть із хати. Вона бігла як божевільна, спотикаючись на кам'янистій доріжці. «Що з вами, пані?» Кинулися їй на зустріч королівські наречені, перелякані дикими криками, які бігли до будинку, де схопилися дві жінки. «Де Піксарет?» – кинула їм Анжеліка, переводячи подих. «Ваш дикон?» «Так». «Де ж він?» «Піксарете, Піксарете». «Тут є моя бранко», – почувся голос Піксарета, який виринув казна звідки. «Що ти хочеш?» Вона глянула на нього розгублено, бо забула від хвилювання, навіщо його кликала. А він дивився на неї з висоти свого величезного зросту і на його обличчі опаленої глини, наче шматочки агату блищали живі чорні очі. «Ходімо зі мною в ліс», – сказала вона мовою абенаків, – «поблукаємо лісовими стежками. Там у святилищі великого духа затихають усі болі». Індіанець, а за ним і Анжеліка вийшли з селища і швидко попрямували до узлісся. Вони увійшли в ліс і рушили між сосен ялинок, покритих через довгу посуху сірим пилом. Дерева і кущі під ліску втішали око червонуватими тонами листя. Іноді Анжеліці та Піксаретові доводилося перетинати цілі галявини, вкриті кущиками чорниці та брусниці, ягоди яких перетворювали землю на розкішні килими, що тягнулися вздовж усього узбережжя. Потім кольори набули темної глибини лісу. Піксарет йшов швидко, але Анжеліка легко встигала за ним, підштовхувана невиразною небезпекою, яку таїла в собі зупинка. Вона знала, що тоді на неї знову накотила б гаряча хвиля, яка стискала її серце, ускладнювала подих і загрожувала загибеллю. Вийшовши на галявину, за якою поміж золотистими стовбурами сосен віднілося море, піксарет зупинився. Він сів на пеньок, звів очі на Анжеліку і з глузливим виглядом глянув на неї знизу вгору. І тоді гаряча хвиля в її серці спала та розсипалася. немов підкошена, вона впала навколішки перед індіанцем. Занурила обличчя в густе чорне хутро його ведмежої шкури і нестримно розридалася. Анголон, Серж Голон, Анжеліка та Демон. Книга дев'ята. Частина п'ята. Злочини у затоці Святого Лаврентія. Розділ шістдесятий. «Жінки мають право на сльози», – сказав Піксарет із напрочуд доброю посмішкою. «Плач, моя Бранко!» «Отрута, яка накопичилася у серці твоєму, буде змита сльозами». Він поклав їй руку на голову і терпляче чекав. А вона плакала, вклавши в ридання всю свою істоту. Не усвідомлюючи навіть у цій круговерті подій дійсних причин свого горя, якому Анжеліка повністю віддалася після того, як були прорвані греблі її мужності, а її стійкість відступила перед людською слабкістю. Це була фізична розрядка, яка врятувала її від безумства, що буває в ті рідкісні хвилини, коли людина приймає себе такою, якою вона є, відчуваючи внутрішнє примирення між тим, що вона знає про себе і тим, чого не знає. І ця слабкість зрештою обернулася благотворною насолодою. Страждання, яке розривало їй серце, пом'якшилося, поступилося місцем спокою, почуттю умиротворення, її біль ослаб і вщух. Відлуння катастрофи поступово завмерло, змінилося похмурою тишею, з якої поступово відроджувалося її зболіле ослаблене я. З глибини душі постало питання, що ж робити далі? Вона витерла очі. Без підтримки вона б не встояла після такого удару. Але поряд був Піксарет. Протягом цих дивних подій Анжеліка відчувала його людяну доброзичливу присутність. Не все ще втрачено. Піксарет зберіг віру у неї. Його немає тут. Він поїхав. І я не знаю куди. Що з нами буде? Потрібно чекати, відповів Піксарет, вдивляючись у затягнутий серпанком морський обрій, який віднівся між деревами. Він переслідує ворога і має невдовзі повернутися. Чекати, повторила Анжеліка, тут, поруч із цією жінкою, зустрічати її щодня, бачити, як вона тріумфує, як знущається з мене. Ні, це понад мої сили. Чого ж ти хочеш у такому разі, підвищив голос індіанець. Щоб перемога залишилася за нею, він схилився до Анжеліки і показав пальцем на село. «Стежити за своєю супротивницею, не давати їй жодної хвилини відпочинку, ловити кожне її слово, щоб розкривати будь-яку її брехню, плести мережу, в якій вона має загинути. Як ти хочеш зробити все це, відмовляючись жити на місці подій?» «Це жінка справжня дияволиця. Я це знаю, але й ти, як я розумію, не склала ще зброї». Анжеліка сховала обличчя в долонях і, як не намагалася – не змогла втримати нового ридання. Ну як дати зрозуміти Піксаретові, що саме завдає їй особливого болю? «Одного літа мені довелося побувати в долині п'яти племен», – розповідав Піксарет. «Я був один. Щоночі я пробирався до села, проникав до одного з тих довгих будинків, в яких ірокези ночували зазвичай по десятку сімей у кожному, і знімав скальп з одного зі сплячих воїнів. Вдень день вони вистежували мене, і мало не що хвилини мені доводилося розгадувати їхні хитрощі. Я не встигав перевести подих, забував, що таке нормальне життя, в невпинному прагненні залишатися невидимим, і готувати успіх наступної нічної операції. Вони знали, що це діяв я, піксарет, вощина на рангасетів, але їм жодного разу не вдалося не те, що схопити мене, а й навіть побачити. Коли в мене на поясі нагромадилося 20 скальпів і рокезів, я покинув ці місця. Але й донині в долині п'яти племен живуть перекази про те, що я тоді був здатний перетворюватися на привида. Так і ти можеш залишитися тут, серед своїх ворогів, але сильніша і спритніша, ніж усі вони, щоб готувати їхню поразку і свою перемогу. «Я боюсь», – прошепотіла Анжеліка, – «я тебе розумію». Набагато легше боротися проти людей, ніж проти дияволів. Чи не цю небезпеку, яка загрожувала мені, ти помітив тоді, прийшовши в Голдзборо, щоб вимагати за мене викуп. Так, я раптово виявив тіні і почув шурхіт, характерний для злих духів. Виходили вони від тих, хто був у тому залі. Чому ж ти мене не попередив? Жінок не так просто переконати. А тебе, мабуть, важче за багатьох інших. Але тебе я послухала, Сагаморе, ти це знаєш. Я так вірю в силу твого передбачення. Що я міг тобі сказати? Вказати тобі на цю жінку, твою гостю та подругу і сказати «Це дияволиця, бережися дій, вона шукає твоєї смерті». Більше того, вона хоче занапастити твою душу. Ви білі смієтеся з нас, коли нам доводиться говорити подібні речі». «Ви дивитесь на нас, як на маленьких дітей або старих, які вижили з розуму. Ви відкидаєте можливість того, що невидиме для вас може цілком ясно відкриватися нам». «Ти повинен був мене попередити», – повторила вона. «А тепер уже пізно. Все втрачено». «Я тебе попередив, я ж тобі сказав. Над тобою нависла небезпека. Молися». «Ти дотрималася моєї поради?» «Так, мені здається». «Навіщо ж тоді зневірятися? Господь слухає голоси праведників, звернених до нього навіть у найпохмуріші для них хвилини відчаю. Звідки ти взяла, що вже пізно? Що все втрачено?» Анжеліка не наважувалася розповісти цьому благородному індіанцю, який так впевнено володіє своїми почуттями відповідно до традицій племені та набутих звичок, про сумніви, що мучили її щодо того, кого вона кохала. Ти тільки послухай, вона стверджує, що мій чоловік зв'язався з нею і викинув мене зі свого серця. Вона бреше, впевнено заявив Піксарет. Ну хіба таке можливо? Адже він людина грім, він всесильний. А ти нерухома зірка, Каво, яка ж йому користь зв'язуватися з дияволицею? Він говорив, спираючись на логіку, що здавалася йому безперечною. Дика розбещеність білих лежала поза розумінням цього дикуна. «Щоправда, білі – досить дивний народ», – погодився він. Звичка спускати гачок, щоб захистити своє життя, відучила їх оберігатися за допомогою стійкості душі та тіла. Якась дрібниця їх пригнічує, найменша помірність у їжі позбавляє їх сили. Вони не можуть обійтися без жінки навіть напередодні бою не розуміючи, що ризикують опинитися перед сильним ворогом ослабленими і спустошеними. Але людина – грім, зроблений не з такого тіста. «Ти говориш про нього так, ніби зустрічався з ним», – зауважила Анжеліка. Вона слухала його, здійнявши очі повні надії. Його обличчя, зі шкірою, яка нагадувала потріскану глину, прикрашене татуюванням, обрамлене двома косами, затягнутими в чохли прудою лисиці і пучком волосся – Наїжаченим пір'ям, сплетеними в нього чотками і медалями, здавалося їй у цей момент прекрасним. "Я знаю його через тебе", відповів Піксарет. "Чоловік, якого ти любиш, не може бути ні підлим, ні низьким, ні підступним, інакше б ти не змогла його любити і служити йому. Але ти його любиш, значить, він не підлий, не низький і не підступний. Не смій сумніватися в чоловікові, коли він іде стежкою війни, жінко". Це означало послабити його на відстані, кинути його в небезпеку. О, як ти маєш рацію! Їй так хотілося йому вірити, тим більше, що не пройшов іще біль від удару, завданого амбруазіною у найвразливіше місце їхніх стосунків із Депейраком. Згадка імені Коліна була для неї напівзабутим кошмаром і зброєю, яка мала над ними двома страшну владу. Жофрей ще дуже болісно сприймав будь-яку згадку про той випадок, який для Анджеліки вже нічого не означав. Вона з деяким здивуванням згадувала про ту хвилину, коли вона раптом пережила фізичний потяг до когось, крім Жофрея, якою ж дивною жінкою була вона лише кілька тижнів тому. Їй здавалося навіть, що пролетіли роки, що вона просто не впізнає себе. І коли ж вона встигла перетворитися – із неупевненої в собі, залежної від свого минулого і своїх недоліків дівчинки, на сьогоднішню зрілу жінку, яка знайшла свого обранця, здобула впевненість у собі, хоч, може, й надто пізно. Може, тоді, коли стрибнула через багаття басків у Монегані, Ернаніда Стігуєро крикнув їй тоді. Той, хто пройде через вогонь святого Іоанна, може цілий рік не боятися підступів диявола. Згадка про це попередження надала їй сил. Піксарет має рацію. Доля надіслала їй перепочинок. Вона повинна використовувати ці кілька днів до повернення Жофрея, щоб остаточно розкрити Амброазину. Колись вона вміла битися на рівних Іспанії де Монтеспан. Щоправда, сьогодні ставкою у грі був не король, та й супротивник дістався більш грізний. Але й вона набула сучаснішої зброї. Життєві успіхи та прихильність долі зміцнили її душу. Для того, хто ніколи не перемагав, поразки гіркі. Однак Анжеліка, кому доля дивом допомогла знайти втрачене щастя, не відмовиться зараз заплатити за нього, можливо, саме тому, що не зуміла вчасно гідно оцінити його казкову цінність. Наближався останній акт, покликаний закріпити зумовленість їхнього кохання. Чи може вона відступити такої хвилини? Піксаред побачив, як блиснули її очі. «От і добре», – сказав він, – «що б я робив із боягузливою бранкою? Мені б совість не дозволила вимагати за неї викуп за таких малих її заслуг. Звичайно, і мені небагато радості жити тут. Я тут один, як у ті дні, коли я ходився з чинною долиною ірокезів. У ніяку ховається в лісі зі своїм родичем. Я обіцяв їм розшукати тих, хто вбив їхнього одноплемінника» і названого брата, але мені нема чого чекати від них серйозної допомоги, оскільки вони не тутешні, та й до того ж побоюються злих духів. Мені тут важче, ніж у долині моїх ворогів і рокезів, але не біда, наш головний союзник – хитрість. Не забувай цього, щоб не сталося, і бережи сили. Вони повернулися, не поспішаючи, що здалеку село дало про себе знати криками чаю кінодотним запахом. А трохи пізніше за поворотом з'явилися будинки та занедбане узбережжя. Уздовж кам'янистого пляжу довкола помості поралися моряки, що приймали вечірній улов. Вже почалася робота заброблення риби, її засолювання та витоплювання риб'ячого жиру. А вдалині на рейді погойдувалося на якорі бретонське судно, що опустило вітрила. Як і радив піксарет Анжеліка, зосереджена і сповнена рішучості, мала намір залишатися в селищі серед своїх противників. Але для початку вона збиралася заглянути до Амбруазіни і забрати в неї камзол Жофрея. Анголон, Сержголон, Анжеліка та Демон. Книга 9. Частина 5. Злочини у затоці Святого Лаврентія. Розділ 61. Цей камзол виявився єдиним речовим доказом, Появи ж Фрея Депейрака у Тідмагуші. Якщо корабель відплив лише позавчора, простоявши в порту більше тижня, як стверджувала Амбруазіна, його перебування на відпочинок екіпажу на суші завжди супроводжується масою подій, залишило тразю чимало слідів. Можна подумати, що його тут і не було. Потрібно було ретельно опитати очевидців, рибалок, фермерів, а також власника прибережних земель Ніколя Парі котрий запросив їх сьогодні увечері повечеряти у його укріпленій садибі, розташованій на Кручі, біля моря. До кінця дня прибув увесь караван. Зморені важкою дорогою, змучені боротьбою з москітами та болотними п'явками, мандрівники дійшли до повної знемоги. Незадовго до вечері Маркіз Вільдавре тихо постукав у двері хатини, де розмістилася разом із сином Анжеліка. «Ви готові, моя Люба?» Він постав перед ними настільки елегантний, у своєму шовковому сюртуку кольору стиглої сливи, що відкривав розшитий дрібними трояндами жилет і в черевиках із модними пряжками, що Анжеліка не могла не замилуватися. «Я завжди маю пристойний запасний костюм і взуття», – пояснив Маркіз. Свої розпухле від укусів обличчя він досить майстерно обрамив рясно напудреною перукою. Мені добре знайомі звички старого, він дуже вибагливий до деяких умовностей. Він цим притягує до себе, а може, просто розбещує своїм впливом добрих людей. Він насторожено озирнувся довкола. Відсутність графа ще більше ускладнює становище, нам дуже не пощастило. Навіщо йому знадобилася ця прогулянка до плезансу? Кажуть, він має повернутися не пізніше, ніж за два тижні. «Бо всякому разі нам не слід розділятися», – прошепотів він. «Я попросив, щоб мене поселили десь поруч із вами. І будьте уважними під час їжі. Беріть собі тільки те, що вже спробували інші, і починайте їсти лише після них». «Саме так роблю я. Це ж я рекомендував вашому синові кантору. А якщо всі гості почнуть вичікувати, доки приймуться їсти інші?» – з нервовою усмішкою спитала Анжеліка. Дивна вийде картина. Цим не можна жартувати, спохмурнів Вільдавре. Я дуже стривожений. Ми знаходимося у вертепі Мессаліни та царя Плутона. А ви її вже бачили? Спитала Анжеліка. Кого її? Герцогиню. Поки що ні, відповів Маркіс із виглядом, який свідчив про те, що він не схильний з цим поспішати. А ви? Так я її бачила. В очах Маркіза блиснув вогник цікавості. Ну і як? «Ми обмінялися кількома словами і визнаю досить міцними, але, як бачите, ми ще живі». Вільдавре уважно подивився на неї. «Очі у вас почервоніли», – сказав він. «Але тримайтеся добре. Чудово наберіться сил. Я перечував, що на нас чекає нелегка партія». Цього разу навіть Маркіс Вільдавре із його гострим язиком не сказав на думку Анжеліки всієї правди. І в описі гостей Ніколя Парі та його самого був досить поблажливий. Називаючи їх зборищем бандитів, він далеко не повністю передав гнітюче враження, яке справляли Ніколя Парі, його гості та сусіди. Вони були породженням суворого життя та нестримного розгулу пристрастей. Це були хижаки, готові наживатися на всьому, що потрапляє їм під руку, вичавлювати гроші з усіх, хто опинявся на околицях їхнього орлиного гнізда. Залишки благородного походження виявлялися у цих людей, вигнаних на американську землю, у відомій схильності до розкоші, грубої і ніби виродженої, але зовні досить вражаючої. Тут не було жінок, якщо не рахувати амброазіни та анжеліки, запрошених на вечерю, а також співмешканок колоністів, нахабних напівп'яних індіанок, які бродили навколо будинку. Ніколя Парій мав доньку від дружини-індіанки. Він віддав її на виховання у монастир у Суліноку Квебеку, а потім видав заміж за сина одного із сусідніх поміщиків, виділивши йому володіння півострів Кансом та Королівський острів. Кімната, в якій проходила вечеря, була освітлена димним світилищем великих смоляних смолоскипів, вставлених у канделябри та залізні кільця, укріплені у стінах. Довгий банкетний стіл ломився від усіляких страв, серед яких виднілися безладно розставлені дерев'яні миски для гостей, а також кілька розрізнених ложок та ножів. Зрозуміло, що замість виделок гостям пропонувалося користуватись власними пальцями. Зате для вина призначалися справжні золоті та срібні кубки, в які Вільдавре відразу захоплено вп'явся очима, а також чарки різьбленого кришталю для міцних напоїв. Тут безроздільно панували напої. Це було видно із того благого віння, яким їх оточували, і порозчервонілим насам учасників урочистостей. У кутках виднілися винні барила, бочки на підставках повні глеки вина, в плетені пляшки темного скла, наповнені ромом. Димна напівтемрява цього банкету нагадувала Анджеліці обстановку одного святкування в маленькому замку на Сардинії. В якому вона брала участь під час своєї подорожі Середземномор'я, де правив балом напівпірати напіврозбійник, сеньор, який володів тим же вовчим поглядом і тією ж небезпечною гординею, які тутешні гості. В напівтемному залі за столом їх було п'ятеро або шестеро, а може, й більше. При появі пань червонопикі сеньори намагалися привітно посміхнутися і познакові господаря Ніколя Парі поклонитися в реверансі на французький манер. Однак цей рух був перерваний і не почавшись страшним гарчанням двох чудовиськ, до цього мирно лежачих біля осередка, які кинулися назустріч новій групі гостей. Старий Парі зняв зі стіни батіхі із мотузковим кінцем і клацнув ним кілька разів, майже не дивлячись. Йому вдалося заспокоїти чудовиськи, які виявилися величезними собаками невідомої породи. Їх знайшли, здається, на Ньюфаундленді, жителі якого розповіли, що ця порода сталася від схрещування ведмедів із собаками, залишеними на острові однією з колоніальних експедицій. Вони справді багато успадкували і від тих, і від інших. Гігантський зріст і масивне тіло густо, як ведмежа, хутро шерсть. Господар їх запевняв навіть, що вони плавають, як морські свині, і можуть рибалити. Причиною ж спалаху їхнього сказу була росомаха-вольверина, яка прямувала без зайвої скромності по п'ятах за кантором та іншими гостями. Вона зупинилася, як укопана на порозі, розпустивши свій розкішний хвіст і, показуючи грізні щелепи із гострими зубами, готова вступити в поєдинок із чудовиськами. «Хо-хо, що це за диво!» – вигукнув один із гостей. Росомаха, сказав Ніколя Парі, найлютіший із лісових мешканців. Ця, мабуть, вийшла з лісу випадково, але що дивно, в неї зовсім не наляканий вигляд. Але ж вона ручна, втрутився Кантор, це я її приручив. Анжеліка помітила, як здригнулася усім тілом амбруазіна. Ваш син привів із собою цього страшного звіра. Це неприпустимо, сказала вона, насилу стримуючи бажання закричати. Подивіться на нього, він небезпечний. Його треба вбити. У її погляді, зверненому до Кантора, було стільки ненависті, що, здавалося, її останні слова стосувалися його. Анжеліка вся похолола від страху за сина. «Навіщо ж його вбивати?» – підняв волос старий парі. «Браво, мій хлопче! Дуже рідко комусь вдається приручити росомаху. Ти справжній мисливець. До того ж гарний як бог. Хе-хе, губернаторе!» «Цей хлопчик повинен вам сподобатися, чи не так? Їж, насичуйся, синку, приєднуйтесь до нас і ви, пані!» Власник прибережних земель Затоки Святого Лаврентія був трохи горбатий і кривий, але неймовірна тупа сила його особистості, що перетворила його за допомогою пограбувань, нечуваної зухвалості та спритних інтриг на короля Східного узбережжя, наче випромінювалася кожною його клітиною – у його присутності мимоволі підпадали під його вплив. Йому здалося, що один із синів Марселіни або братів Дефур припустився недбалості в одязі, не виявивши тим самим належної поваги до господаря. Він тут же попросив його переодягнутися, як він висловився, у придворний костюм. Порушник намагався виправдатися тим, що він щойно вибрався з боліт. Гаразд, зійшов парі. «Іди, візьми в моїй кімнаті перуку і нап'яль її на свою дурну голову. Для сьогоднішнього вечора цього буде достатньо». Жінок він посадив одна проти одної по краях довгого столу. Сам зайняв місце посередині, і його очі, які сльозилися, із явним задоволенням перебігали з однієї на іншу. А беззубий рот раз у раз розпливався в посмішці. Нестача зубів не заважала йому, однак, віддавати належне частуванню, яке складалося головним чином із пернатої дичини, присмаченої найгострішим соусом, і трьох-чотирьох молочних поросят, запечених цілком на розпеченому вугіллі. Якийсь час за столом чути було лише трість кісток, які розгризалися, і досить чутне плямкання. Два великі буханці хліба з майже чорною кіркою дозволяли любителям соусу наповнювати ними свої дерев'яні миски, а потім вичищати їх шматками хліба. Мало хто відмовляв собі у цьому задоволенні. Крізь туманну напівтемряву зали Анжеліка розрізняла прямо перед собою бліде, але чарівне обличчя амбруазіни. Проте пара, що виходила від гарячих страв і тютюновий дим із люлюк кількох індіанців, ніби загасили його риси. Вона з'явилася тут як зловісне бачення з невідомого світу. І її темні зіниці на шкірі обличчя, що відливає перламутром, Здавались величезними, а посмішка відкривала ряд сліпучо-білих зубів. Анжеліка відчувала, що очі герцогині невідступно стежили за нею. За столом панувала якась тяжка незручність. Тут нічого не видно, шепнув барсамп'юї, свілившись до маркіза, який сидів поруч. «У нього завжди так», – пошепки відповів Вільдавре. «Я не знаю, чи справді він вважає своє освітлення чудовим», чи робиться навмисне, але напівтемрява його зовсім не обмежує. Він бачить у темряві, як кішка, і по-котячому чатує на здобич. І справді очі старого парі уважно стежили поверх купи кісток, які лежали біля його таці, за всім, що відбувається в залі, тоді як гості більш-менш успішно розправлялися з вмістом своїх мисок. Погляд господаря затримався на Анжеліці, потім перейшов на піксарета – який на законних підставах сидів праворуч від своєї полонянки, потім на контора, що сидів ліворуч від неї. Тим часом золоті кубки були наповнені вином, язики розв'язалися і почався нескінченний обмін різними історіями. Спочатку виманливій напівтемрявій зали Анжеліці здалося, що вона не знайома ні з ким із присутніх. Але потім вона впізнала в одному з них людину з фіолетовою плямою на обличчі, Капітана єдинорога жуба Симона. Свина стала набагато помітнішою в його густій бороді та скуйовджені шевелюрі. Він ще більше сутулився, а в його великих очах заумерла якась тривога. Був там і секретар Арманда Ко. Анжеліка навіть здивувалася, що одразу його не визнала. Не виділила із цього збіговецька бандитів, оскільки він завжди здавався їй людиною з вишуканими манерами, хоч і надто догідливою. А тут, чи то напівтемрява була тому виною, чи її стривожена уява, їй здалося, що повнота Армана більше схожа на хворобливу огрядність. А його масивне підборіддя і повні губи, що старанно зображали люб'язну усмішку, свідчили про огидну чуттєвість. Його уважні очі зжваво блищали за склом окулярів, але їх величезна оправа, яка, здавалося, надавала йому вигляду дикуватої і злої сови. За столом сидів і духовник Ніколя Парі, спітнілий, огрядний францисканець, з пикою, яка розчервонілася від випитого вина. Неподалік Анджеліки сидів також капітан рибальського судна Сфауе, який стояв на якорі в бухті. То був чоловік іншої породи, худий, наче висічений з граніту. Вона помітила, що пив він, як із бочки, але зовсім не хмелів. Сп'яніння його виражалося лише в тому... Що кінчик його хрещового носа поступово червонів. Усьому іншому він не змінювався, сидів прямо, майже не сміявся і за петитом їв. Добрий настрій за столом підтримував Вільдавре, який зі смаком розповідав доступні всім веселі історії. «Ось послухайте, що сталося зі мною одного разу», – почав він тихим голосом. У нього був дар тримати слухачів у напрузі, поки хтось із тих, хто слухав його, – Розкривши рот, а не вигукував. «Губернаторе, та ви дурите нас!» «Звичайно», – погоджувався той, – «але це був лише жарт». «В нього не зрозумієш», – зауважив хтось, – «коли він бреше, а коли каже правду». «А ви знаєте, що сталося, коли я відзначав останній день народження?» «Ні». «Так ось, як і щороку я зібрав того дня всіх моїх друзів на борту Асмодея, мого прекрасного корабля». Цього маленького плавучого Версаля добре вам знайомого. Свято було в самому розпалі, коли Маркіс зупинився. Що сталося? Корабель злетів у повітря. Ха-ха-ха, шумно засміялися гості від несподіванки. Ви смієтеся, сказав Вільдавре за засмученим тоном. Проте це чиста правда, чи не так, Люба Анжеліко? І ви, де фуре, чи не підтвердите мої слова? Корабель був підірваний, згорів і затонув. «Чорт забирай!» – вигукнув з пантеличино Ніколя Парі. «І як же ви вибралися?» «Завдяки втручанню з гори!» – відповів із підкресленою побожністю Вільдавре, піднявши очі до неба. Анжеліка просто залюбувалася невимушеністю, із якою поводився Маркіз. Він за петитом їв і здавалося сам забув про поради остерігатися отрути. Правда, в тій напівтемряві гостям не залишалося нічого іншого, як звертатися до неба при кожному ковтку та думати про щось інше. І все-таки вона завагалася, коли бретонський капітан простягнув їй миску, наповнену якоюсь дивною рідиною. «Спробуйте цей соус, пані. Це смачно у свіжій трісті. Голова, язик, печінка. Їх витримують у олії та оці з перцем. Скуштуйте цю страву». Анжеліка подякувала йому і завела з ним розмову, щоб відвернути увагу від того, що вона не оцінила запропонованого їй частування. Вона запитала, чи він задоволений результатами рибацького сезону, а також про те, протягом скількох років з'являється його судно в цьому благословенному куточку. «Я тут, можна сказати, народився. Я припливав сюди зі своїм батьком ще юнгою, але не можна надто піддаватися Америці». Якби я послухав старого парі, я був би зараз руїною. Чотири місяці на рік цілком достатньо. До кінця сезону зовсім дурієш. Страшна спека, каторжна робота. Щодня тріска, яку треба засолити, трюми, які треба заповнити. І так без кінця. Мій син зараз захворів, і ця напасть загострюється до кінця сезону, коли з дерев сиплеться пилок. Тоді він буквально задихається, я змушений залишати його на судні у морі, там йому легше дихається. Зважаючи на веселу балаканину Маркіза, Анжеліка, коли її очі зустрічалися з поглядом амбруазіни, не могла придушити в собі якусь тривогу, іноді вона у несвідомій надії оберталася до дверей, чи не з'явиться там раптом Жофрей. Якби він став на порозі, височіючи над кондотьєрами, що тут зібралися, Своєю високою фігурою окинув орлиним поглядом приховані на напівтемряві обличчя, яким би це було для неї полегшенням. Можливо, на губах його ковзнула боїдлива посмішка, побачивши оточуюче її суспільство. Він знав цей світ і нікого не боявся. Навіть ці люди змінили б тон та манеру розмови, звертаючись до нього. Вона була в цьому певна. Ох, чому ж його тут немає? І де він зараз? Їй раптом охопив дикий страх. А якщо вони його вбили? Там, на забутому богом та людьми березі, у брудному притоні, виконуючи волю диявола, вони його вбили. Відчувши на собі погляди Ніколя Парі, вона примушувала себе щось жувати, боячись, щоб той не вважав її за гордячку. На щастя, поряд із нею сидів піксарет, розмелюючи м'ясо своїми гострими, як у ласки зубами і кантор, що підкріплював свої сили з чистою совістю молодого чоловіка, який пройшов нелегкий і довгий шлях. Старий парі витер жирні губи пасмом своєї перуки. Ну, гаразд, от і тут пані Депейрак, – сказав він раптом, ніби відповідаючи на власні думки. Ви добре зробили, вирішивши зробити мені візит. Це лише стверджує мене в моєму бажанні бачити вас королевою тутешніх місць. Що ви хочете цим сказати, пане? Мені набридла ця мерзенна діра. Я хочу повернутися до французького королівства, щоб відпочити від справ і розважитися. Я хотів би продати мої володіння вашому чоловікові. Але за яку ціну? Ось питання. Я просив його дати мені в обмін на ці землі секрет виробництва золота. Він погодився, але запропонований ним спосіб здався мені надто складним. Та ні, навпаки, це дуже просто, пролунав чарівний голос Амброазіни. Ви дивуєте мене, любий Ніколя. Ну, чи можна з вашим витонченим розумом боятися такої дрібниці? Гравди пейрак пояснив мені все. У цьому секреті немає нічого магічного. Йдеться лише про хімію, а не про алхімію. І вона почала описувати процес виробництва золота, розроблений пейраком спеціально для місцевих руд. Та ви справжня вчена, Люба моя, вигукнув Вільда захоплено дивлячись на амбруазіну. Слухати вас справжнє задоволення. І справді, як усе просто. У майбутньому я теж вважаю за краще поповнювати свої запаси золота описаним вами способом, ніж використовувати такі застарілі методи, як вибивання грошей з платників податків, або колекціонування гудзиків з одягу потерпілих на наших берегах. Ніколя парі пирхнув і невдоволено наморщив ніс, свердливши очима Маркіза який усміхався з невинним виглядом. Анжеліка скористалася мовчанням, що запанувало на мить, щоб поставити питання. «Ви нещодавно бачили мого чоловіка?» – спитала вона, намагаючись надати своєму голосу природного і твердого тону. «Він був у вас тут?» Старий повернувся до неї, мовчки оглянув її суворим і трохи спантеличеним виглядом і нарешті відповів. «Так, я його бачив», – додав якимсь дивним тоном. «Тут». Анголон, Голон, Анжеліка та Демон. Книга 9. Частина п'ята. Злочини у затоці Святого Лаврентія. Розділ шістдесят другий. ви не помітили, які гуцики були в нього на камізелі», сказав Вільдавре, проводжаючи Анжеліку до її житла. «З того золота, скарбуванням у вигляді гербів». «Шляхетного офіцера, мундир якого вони прикрашали, давно вже зжерли краби. Я чув якось, що парі починав саме з цього. Можливо, і не тут, але у світі достатньо інших берегів, на яких можна грабувати потерпілих аварію корабля. Це дуже прибуткове підприємство за хорошої звичайно організації». Подейкують, що в нього є скриня, де він зберігає понад тисячу золотих гудзиків – із вибитими на них гербами чи не всієї знаті світу. Це лише чутки, але зараз я впевнений, що вони близькі до істини. Ви помітили, як він сіпнувся, коли я натякнув на деякі способи накопичення золота? Чи були ви обережні, Маркізе? Вам не слід провокувати його таким чином. Він може бути небезпечним. Та ні, у нас з ним така звичка іноді пікеруватися. А по суті, ми добрі друзі. Вигляд у нього був задоволений та розслаблений. Загалом усе пройшло чудово. Ми в доброму здоров'ї після цієї гулянки у напівтемряві. Це саме собою результат. Я задоволений цим вечором. Спіть спокійно, Анжеліко, все владнається, повірте мені. Однак він не додав свого звичайного. Життя прекрасне, моя мила, усміхніться. «Я живу поряд», – сказав він, – «за найменшої потреби кличте мене». Коли він на прощання взяв її руку, щоб поцілувати її кінчики пальців, вона, мимоволі, втримала її. Вона не могла впоратися з собою, їй просто потрібно було комусь довіритися. «Ви вірите, що він був тут?» – запитала Анжеліка голосом, який переривався від хвилювання. «Я живу, як у поганому сні. Де він?» «Це жахливо гнатися за ним по п'ятах». Можна подумати, що він уникає мене, що він ухиляється від зустрічі. Де він? Може, вони його вбили? Може, він і не повернеться? Ви все завжди знаєте. Я впевнена, що ви і зараз багато чого дізнались. Скажіть мені всю правду. Я готова до всього, аби не ця болісна невизначеність. Він приїжджав сюди. Це точно, сказав стримано Маркіз, Він був тут лише два дні тому. З нею? «Що ви хочете сказати, дитино? лагідно спитав Вільдавре і взяв її руки у свої, ніби підтримуючи її. «Що говорять тут про нього і про герцогиню де Модрібур?» «Про нього? Що ж, його тут знають, одні його бояться, інші шанують. Він грав де пирак, господар Голдзборо. Ходять чутки, що Ніколя Парі хоче продати йому свої володіння на берегах затоки Святого Лаврентія». Саме через це вони зустрічалися минулого тижня. «А вона?» «Що вам відомо?» – спитав Маркіз. Анжеліці довелося капітулювати. «Вона сказала мені, що він її коханець», – зізналася вона здавленим голосом і досить безладно розповіла про свою зустріч із Амбруазіною. Вільдавре слухав мовчки, часто хмурився, і Анжеліка відчула, що знайшла у ньому щирого друга, причому надійнішого, ніж їй здавалося. Коли вона закінчила, Маркіс похитав головою, не приховуючи своїх сумнівів. Він не був ні здивований, ні вражений. «Думки про нашу дорогу герцогиню в тутешніх краях різко розділилися», – сказав він. «Одні підносять її до небес як святу, яка має бездоганні чесноти. Такий бретонський капітан, який готовий змінити віру, щоб їй сподобатися». Інші, менш легковірні, здогадуються у тому, яка їй справжня натура. Але, схоже, свою репутацію вона береже. Можливо, вона й пускає до себе в ліжко декого із її зголоднілих чоловіків. Але це залишається в таємниці. Так було і в Голдсборо, і в Портру гідливо гидливо зауважила Анжеліка. Одні брешуть, інші мовчать від сорому чи страху. Треті будують собі ілюзії і схиляються перед нею. Вона на мить завагалася, потім вирішила не приховувати нічого з випробуваного нею приниження. У неї на стіні висів камзол Жофрея. Чиста комедія, живо відреагував Вільдавре. Хитрий хід, щоб вивести вас із себе. Вона знала, що ви приїдете, і хотіла вас вразити. Вона вкрала цей камзол. Ви впевнені? благально вигукнула Анжеліка. Майже впевнений. Це так на неї схоже. І хитрість її суто жіноча. Чарівність. З її підказки одні приймають вас за небезпечну інтриганку, інші – за розпусницю, яка спить з індіанцями, або за диявольське поріддя на службі у єретиків, які мають намір вигнати правовірних французьких католиків із земель, відведених їм Богом. А для тих, хто його боїться, ви теж небезпечні, бо беззавітно віддані йому. Мені здалося, однак, що Ніколя Парі говорив зі мною, якщо й нелюб'язно, то принаймні без щирої ворожості. Старий – це особлива стаття, він вірить самому собі, і навіть Амбруазіна не може перешкодити йому думати по-своєму. Але він вбив собі в голову, що повинен одружитися з нею. Доглядає за нею з усією наполегливістю, і один бог знає, наскільки може задурити йому голову, Ця сирена зі зміїним язиком. Розповідь про вигадки, що розповсюджуються про неї амбруазіною, Анжеліка слухала напіввуха. Набагато важливіше для неї було відродження надій, пов'язаних із її чоловіком. «Значить, і тут, посилаючись на Жофрея, вона збрехала?» «Думаю, так, ви мені розповіли, з якою злістю вона відгукувалася про чоловіків, що вона хотіла вбити Абігель?» що скрипіла зубами при одній думці про кохання та пошану, які живлять до вас мало не всі. Саме до вас, а не до неї. Але в цих її виливах немає жодних ознак урочистості коханки, впевненої в почуттях чоловіка, відвойованого у суперниці. І я готовий битися об заклад, що її спроба спіймати у свої сітки нашого незламного графа пана Депейрака скінчилася для неї повним приниженням. Схоже, що її сумні закиди на адресу чоловіків про це якраз і свідчать. Ви не вірите, що він її коханець? Від явних вказівок? Ні, заявив він жартівливо. Боже, до чого я вас люблю, вигукнула Анжеліка. Зраділа і заспокоєна новими надіями, вона пішла спати. Кантор притулився у прибудові, і Анжеліка чула, як він повертався. А іноді тихо хрупів за перегородкою. Це забезпечувало їй безпеку не кажучи вже про Сагамора Піксарета, який сидів перед будинком біля маленького вогнища, загорнувшись у похідну ковдру і підтримував вогонь, кидаючи в нього час від часу гілки. Ніч була сирою і холодною. Хатини, які частину року порожні, в залежності від поневірянь і пересування рибалок, схожі одна на одну. Сарай із запасом дров, іноді кілька казанків, зроблені з гарбузів пляшки. У їхньому будинку досить просторому були також дві лави з підлокітниками, виготовлені з ошкурених жердин і поставлені по обидва боки вогнища, і трухлява скриня в кутку. На балках були розвішені качани кукурудзи та шкури якихось дрібних звірят. Анжеліка вся тремтіла від холоду. Вона ніяк не могла заснути, а задрімавши, прокидалася раптово з відчуттям пережитого кошмару. Величезні Ньюфаундленди Ніколя Парі вільно тинялися по селищу. На ніч їх відв'язували, і вони кілька разів із гарчанням підходили до піксарета, нюхували щось через щелини у стінах хатини. Це нагадувало Анжеліці село, її дитячі страхи перед вовками. Вона згадала, що герцогиня, звинувачена нею у спробі отруїти Абігель, не заперечувала взагалі свого наміру вбити її кошеня. Коли Анжеліка думала про маленьку тваринку, яка потрапила до рук цієї жорстокої жінки, жах, що її навіює амбруазіна, переростав у свого роду нездуження. Зло, яке завдає тваринам і малим дітям, завжди викликає особливе почуття огиди. Напад на істот, які не можуть захистити себе, і позбавлені як необхідної фізичної сили і такого засобу спілкування як слово – це свідчення крайньої підлості завжди вважалося в людей першою ознакою сатанінського початку. Люди бачать у цьому прояв найгіршої частини людського «я» – запаморочливу бездонну прірву своєї порочності, свого гріхопадіння та безумства, печатку вічного прокляття. Проникаючи в серця людини, сатана хоче побачити в цьому дзеркалі, що відображає образ Бога, свої гримаси. Коли я була маленькою дівчинкою, подумала Анжеліка, мені було шкода диявола, настільки огидним малювали його в наших церквах. На мить вона задумалася. Згадалися церкви по ату з фасадами, прикрашеними кам'яними фігурами, ліпниною, що зображує грона винограду, і соснові шишки, темні, немов печери, зали. Там, у старому світі і в добрі, і в важкі роки, Вік за віком сатана був у союзі з людьми у своєму звичному образі огидної тварини. Але тут, у незайманих лісах, залишаючись не менш небезпечним, він знаходив своє справжнє обличчя – обличчя Янгола. Я Марію, але ця амбруазіна, сказала собі Анжеліка, повертаючись у реальне життя, як повертається до рівноваги людина, що оступилася на сходах. Вона спробувала стримати серцебиття і заплющила очі, намагаючись заснути, але невиразні думки продовжували розбурхувати її уяву. Навіщо вона прикинулася уродженкою Пуату? Хоча це явно не так. Щоб підкорити мене, приспати мою настороженість, кожне її слово переслідує певну мету. Вплітається в інтригу з наміром мене засліпити, спантеличити. Але так, щоб я й не здогадувалася про це. Вона намагалася не думати про Жофрея, а просто чекати. Вільдавре підтвердив, що він відплив до Ньюфаундленду, величезний острів на сході, десь на краю світу. Чи повернеться він, чи повернеться вчасно? Анжеліці здалося, що очікування стало її життям. А все, що відбувається, є символом боротьби проти сил віччаю, щоб заслужити заслужити дивове з'єднання з ним на цій землі. Хіба могли вони свого часу правильно оцінити це неспокійне щастя? Коли на Голдсбору Рискатор зняв свою маску, щоб відкрити ті, яка була колись його дружиною, риси графа Пейрака, їх серця, що вистраждалися, знову з'єдналися, щоб усвідомити незмінність їх першого кохання. Здавалося, зараз розігрується знову, але з подвоєною силою та в чистому вигляді. Саме цими днями їй довелося втратити і знову знайти його. І всі страждання знову ожили, ще палкіші, які всі радощі, які прийдуть, можливо, пізніше. Вона прокинулася спокійніша, впевненіша в собі. Сьогодні вона почне діяти. Перед тим, як підвестися, ще в напівдрімоті, вона знову обдумала кожен факт, як обмірковують кожну деталь майбутньої битви. Інтуїція, що мучила її, Підказувала їй насамперед, що існує зв'язок між Амбруазіною де Модрібур і негідниками, які влаштовували аварії кораблів і переслідували їх по п'ятах. У них є ватажок, говорив Кловіс, якому вони підкоряються який знаходиться на березі. Вони називають його Веліаліт. Веліаліт? Це пахне чимось сатанинським, з явним натяком на жіночий початок. Вона висікла вогонь, запалила гнот у нічне кістлу лянячем жиром, поставила його на лаву, знайшла конверт, засунутий під подушку, і дістала записку, знайдену в кишені вбивці. Анжеліка ще раз прочитала текст, піднесла папірець до носа і спробувала, заплющивши очі, вловити запах. Амброазина. У її пам'яті виник образ, образ убивці з скуйовдженим волоссям і закривавленою палицею в руці. Амбруазіна! Амбруазіна, яка приборкувала цього грубого звіра своїми порочними ласками. Вона здатна на все. А якщо це так, слова Лопеша, матроса з корабля Коліна, почуті нею на серці Марії, набувають особливого сенсу. Коли ти побачиш високого капітана з фіолетовою плямою на обличчі, знай, що твої вороги неподалік. Жоб Сімон – капітан єдинорога корабля, зафрахтованого герцогинею де Модрібур, для доставки в кувебек королівських наречених. Але це чесна людина, яка першою розповіла про скоєний на них замах. Де ж те спільне, що пов'язує ці три величини – корабель з помаранчевим прапором та його бандитський екіпаж? Єдинорік, на якому пливли Жоб Сімон та герцогиня? І серце Марії, яке належало корсару на ім'я Золота Борода? нинішньому коліну Патюрелю. Як і він, нехай непрямо і ненавмисне, брав участь, схоже, у змові, що мала на меті знищення Пайрака і пограбування Голдзбору. Анжеліку охопило перечуття, що вона наближається до відкриття важливої істини. І раптом все розсипалося. Ні, тут щось не те. Одна деталь і не остання важливістю зруйнувала її ретельно вибудовані гіпотези – знищений екіпаж. Отже, вони не могли отримати від Амбруазіни наказ про такий злочин, оскільки йшлося про її власний корабель, адже вона була на його борту і лише дивом рятувалася від загибелі. Дивом, якщо тільки не прийшла година для того, щоб збулося бачення, яке з'явилося тій чорниці з Квебеку, де яволиця, що сидить верхи на єдинорозі, виходить із морських вод на берег біля гулзбору, Жінка з дитиною на руках ступила на пісок своєю маленькою ніжкою, одягнутою в дорогу шкіру червоні панчохи, і рушила їм на зустріч витонченою і легкою ходою. Сукня її була вкрита брудом і порвана. Щось мені не зрозуміло з цією сукнею, щось тут нечисто. Можна подумати, що. Чи хотіла вона сказати, що її порвали і вимазали брудом навмисне? Анжеліка дорікнула себе за те, що не розпитала добре цю жінку, не змусила її розповісти все до кінця. Анголон, Сержголон, Анжеліка та Демон. Книга дев'ята. Частина п'ята. Злочини у затоці Святого Лаврентія. Розділ 63. Анжеліка вирішила забрати у амброазійника Мзол Жофрея і почала чекати, спостерігаючи за її домом, коли та вирушить до меси. Вона побачила, як ціла компанія на чолі з благодійницею рушила до церкви, дзвін якої закликав віруючих на молитву. Тут у тідмагуші герцогиня тримала свій двір як справжня королева. Вона прибула сюди раніше Анжеліки, солідно влаштувалася і її не так просто було повалити. Амброазіні потрібні були не лише її наречені секретар і жоп Сімон щоб її супроводжувати, але також шанувальники й шанувальниці, причому у великій кількості. Там був Ніколя Парі, а також кілька вчорашніх гостей, включно з капітаном рибальської шхуни, досить багато бретонських рибалок і, звичайно, вільдавре, як зазвичай розкутий і елегантний, який крокував піщаними стежками з такою грацією і невимушеністю, ніби він прогулювався алеями Версаля. Як тільки кортеж зник у лісі, Анжеліка кинулася до будинку амбруазіни. Вона схопила камзол Жуфрея і притиснула його до серця. Потім озирнулася довкола. На думку їй спало скористатися нагодою, щоб більше дізнатися про свою супротивницю. Вона почала відкривати скрині, сумки, висувати ящики, ворушила тканини білизну Від усього виходив той чаклунський запах, який вразив Анжеліку ще тоді, коли герцогиня вперше ступила на берег Голзбору. Дивний це був випадок, поза часом та простором. Вона здригнулася, згадавши про нього. Яким же було його приховане значення? Звідки стільки одягу у жінки, яка зазнала корабельної аварії? Скрині були повні. Подарунки шанувальників, жофрея, її боляче кольнуло в серце. Але вона заборонила собі думати про це далі. Анжеліка продовжувала свої пошуки, не знаходячи нічого корисного для свого розслідування. Раптом із кишені однієї суконь випало кілька складених листків. Піднявши їх, Анжеліка відразу ж впізнала листа отця Деверна. Як же цей лист потрапив до рук гарцогині Демодрібур? Чи наказала вона наздогнати та вбити шведського хлопчика, який приніс посмертне послання Єзуїта? Чому прагнула за всяку ціну заволодіти листом? Чому зберігала його у своїй скрині? Який надзвичайно важливий секрет розкривався у його рядках, які Анжеліці не вдалося прочитати до кінця? Тоді, охоплена тяжкими спогадами після перших прочитаних слів, вона перервала читання, поклала послання на стіл, і в цей момент у кімнату ввійшла амбруазіна, а хлопчик, який доставив листа, зник. Скільки разів згодом вона дорікала за надмірну чутливість, що завадила їй відразу ж ознайомитися з повним текстом листа, від якого, можливо, залежала доля усіх. Однією з причин, які змусили Анжеліку спробувати якнайшвидше знайти пейрака, а не чекати його спокійно в Голосборо, була невід'ємна думка про зниклий лист, в якому, схоже, зводилися на неї дуже небезпечні важко важкозаперечні звинувачення – який міг потрапити до рук непримиренного отця Доржеваля, перш ніж вона та її чоловік зможуть підготувати план захисту проти жахливого наклепу. Але зараз, коли вона знову знайшла його в лігві дияволиці, у мозку Анжеліки почалася некваплива робота, яка підводила її поступово до розуміння прихованого змісту слів, написаних єзуїтом. Спочатку вони вразили її в серце, як свідчення зради, дорогого і вірного друга. Притискаючи до грудей свою безцінну здобич, зелений вальветовий камзол і лист отця Деверна, Анжеліка крадучись повернулася до себе. Забарикадувавши двері, вона поклала камзол Жофрея на стіл біля себе і взялася за листа, папір якого затверділий від довгого лежання з легких розкотів під час розгортання. Очі її миттєво впізнали раніше прочитані слова. Так очі мій мали рацію, де я вулиця в Голдзборо. Вона встановила там атмосферу розпустих тивості та злочинів. Однак цього разу його елегантний, чіткий почерк не здався їй таким ворожим і звинувачуючим. Перед нею був друг, у написаних ним рядках прозирала глибока чистота його особистості, неупередженої, холодної, але водночас Палкої. Вона зрозуміла, що в листі, який вона знову тримала в руках, Ізоїд хоче поговорити з нею напівголосно, повідомити їй довірливо свою страшну таємницю. Оскільки пакети з його посланням не міг бути вручений тому, кому він адресувався, отець Деверн передав його Анжеліці, графині Депейрак, що він уже намагався зробити перед своєю смертю. Лист до отця Доржеваля не можна допустити, щоб він... Вона зрозуміла тепер сенс його останніх слів. Зібравши всі сили, він звертався до неї з благанням. Не можна допустити, щоб листом заволоділа вона, дияволиця. Простежте за цим, пані, я один знаю правду. Але якщо герцогиня ним заволодіє, вона цю правду задушить. Тоді зло і брехня, як і раніше, пентежачи розум... Штовхатимуть людей у прірву нещастя та гріха. Проживши кілька днів у Голзбору і жахнувшись побаченим, я використав усю мою інтуїцію, силу моєї наукової містики і прагнення до добра, щоб відкрити істину. Розкривши її, виклавши в цьому листі, я вмираю, не отримавши можливості публічно розповісти про неї. Спробуйте, пані, випередити цих дияволів. Цей лист до отця Доржеваля не можна допустити, щоб він... Все сталося так, ніби він сидів поруч і пояснював їй своїм тихим голосом. Потім, зібравшись із силами, Анжеліка почала майже з благоговінням читати ті рядки, які їй не вдалося прочитати колись. «Так, мій отче, ви маєте рацію, де я велиця в Голсбору. Це вуістину жахлива жінка, що ховає свої незовинні інстинкти» і витонченість у пороках під зовнішнім, чарівністю, розумом і навіть побожністю, які вміло використовуються нею, щоб приваблювати людей і вести їх до загибелі, як м'ясоїдні квіти в американських лісах. І ніжні аромати приваблюють комах та пташок і тут же їх пожирають. Без жодних вагань вона йде на святотатство, вона може приймати причастя, вчиняючи смертний гріх брехати на сповіді і навіть намагатися спокусити слуг Божих у духовному сані. Я не можу ще сказати, чи є вона жертвою того, що в теології зветься нагадування, тобто підступів диявола, що впливає на душу і тіло людини ззовні і змушує її діяти майже несвідомо, в стані близькому до божевілля. Або йдеться про досить звичайний випадок одержимості, коли диявол вселяється в тіло і свідомість людської істоти заволодіває його особистістю, або нарешті перед нами більш рідкісний і небезпечний приклад перетворення злого духу, демона, породженого сафіротичним древом, близького до одного з семи чорних принципів гуліфаха, в нашому випадку дияволиці, що отримала можливість перевтілюватися, щоб жити якийсь час серед людей і сіяти в їхніх душах розбещення та гріх. Ви, як і я, знаєте, що цей випадок рідкісний, але ж ніяк не виключено, що саме з ним ми зіткнулися у цій справі, оскільки він ще раз підтверджує правильність ваших висновків, отче мій, у питанні, яке не дає вам спокою вже близько двох років, і великою мірою відповідає откровенням ясновидиці з Квебеку, про які вам колись повідомили. Виникла пряма небезпека появи дияволиці в Акадії – Ваша невсепуща турбота про дорогу для нас країну вимагала проявити увагу навіть до такої форми попередження, проаналізувати це бачення, розкрити його передумови, словом, піти слідом дияволиці, як мисливиці, де слідом звіра в лісі, визначити ознаки явища, його початок, його можливий розвиток. Сліди привели вас до Голсбору. Так називається нещодавне поселення на берегах Пентагуєта – створене досить несподівано і майже без нашого відома одним джентльменом удачі, який не представляв якусь країну, але більш-менш близький до англійців. Проведена вами перевірка встановила, що йшлося про знатного французького дворянина, вигнаного з королівства за давні злочини, пов'язані з чорною магією. Все збігалося. Потім поряд із ним з'явилася жінка, прекрасна та спокуслива. Сумніви відпали остаточно. Відійшовши від цих місць на кілька місяців у зв'язку з поїздкою до Нової Англії, я не стежив за перебігом подій і здогадуюсь саме через моє незнання цієї справи і, можна сказати, через байдужість до неї, що визначало мою неопередженість, неопередженість і велику свободу в прийнятті рішень. Ви доручили мені, не знявши чобіт, після прибуття мого вітрильника у води Акадії, перевірити на місці ваші висновки і представити вам докладну доповідь не лише про реальне політичне значення подій, що відбуваються в Голдсбору, але й про містичну сутність супротивників, що зіткнулися там. Ви порадили мені вирушити до Голдсбору, особисто зустрітися з їхніми учасниками та промацати їх у справі, а склавши свою думку, повідомити про неї вам без прикрас та з усіма подробицями». І ось сьогодні увечері я знову в Голдсборо, куди я прибув після кількох тижнів розпитувань і суворого розслідування, благаючи Святого Духа просвітити мене і направити на шлях істини. Я пишу звідти підтверджую вам, отче мій, що, на жаль, застереження згори і ваші власні побоювання вас не обдурили. Та я вулиця в Голдсборо, я бачив її, я навіть спілкувався з нею. Я здригався, коли зустрічався очима з її поглядом в якому ми готіли швидкі вогники ненависті. Вам знайомий, тонкий і справді надприродний інстинкт цих створінь, при зустрічі з нами, воїнами Христа, на яких покладено завдання їх виявлення, які мають необхідні для цього засоби. Після всього сказаного я зобов'язаний, любий мій отче, провести щось на кшталт відтворення ситуації, до сприйняття якої я не відчуваю вас готовим. І тому побоююся, що отримавши моє послання з усією його суворою правдивістю, ви захочете відкинути його як результат швидкоплинної помилки. Ох, ці мені єзуїти з їхнім багатослів'ям, вигукнула Анджеліка, втративши терпіння. Вона насилу утримувала себе від спокуси пропустити кілька рядків і перевернути, не прочитавши, кілька сторінок, щоб скоріше дістатися висновків. Серце її часто билося. Він втратив міру цей Меуїн зі своєю промовистою обережністю. Але ж він не міг знати, що амброазіна і її оточення повинні були ось-ось повернутися з меси, що вона обов'язково помітить розгорнуті при обшуку речі зникнення листа, що зберігався в неї. Анжеліка взяла себе в руки. Вона повинна прочитати листа повністю, не пропустивши жодного слова, оскільки все в ньому було виключено важливо, у все повинна бути внесена повна ясність. На її долю випало важке завдання розкрити диявольську містифікацію, обґрунтувати необхідність перегляду зовні безперечних висновків, та навіть людину високого розуму важко переконати в тому, що її ввели в оману власні пристрасті, виправдані, на її думку, вищим благом. Противник їх усіх, і в першу чергу її Анжеліки, присутність якого в цьому діалозі вона постійно відчувала, тому що саме до нього звертався Меоїн, тоді як його перо, непідкупне й обережне, бігало по папері. Відкинути його як результат швидкоплинної помилки, пов'язаної з людською слабкістю, жертвою якою може якось стати кожен. «Тому я прошу вас, мій любий отче», – продовжував він, – Згадати про те, якою мірою я завжди прагну виявляти почуття справедливості при виконанні завдань, що доручаються мені протягом ряду років як серед ірокезів, так і в Новій Англії, як при уряді в Квебеку і у Версалі і у Лондоні. Засучуючи крайнощі, захопленість і схильність, я завжди намагався подавати факти в їхньому реальному контексті. Стараючись лише на власні спостереження та на допомогу, я ще раз повторюю, Святого Духа, до якого я щодня звертаю молитви з проханням відкрити істину. Таким чином я назву вам сьогодні ім'я тієї, яка здається мені знаряддям сатани серед нас, ясно усвідомлюючи, що мій єдиний обов'язок перед вами полягає в тому, щоб явити вам голову беззаперечну правду, адже саме така правда вам потрібна. Для мене вона абсолютно очевидна, хоча я розумію, яким потрясінням стану для вас мої висновки. Спершу зупинюся на можливих ваших сумнівах. Я знаю, що ви чекаєте на знайоме вам ім'я, однак я назву вам не його. Коли ви передали мені інструкції щодо цього нового завдання, ви рекомендували мені спробувати знайти пані Депейрак, яка вислизнула від вас у невияванику і вирушила за вашими розрахунками у бік каско. Я розумів, що ви переконані у виновності дружини того, то став господарем Голсбором та доброї частини інших земель Акадії – від Верхнього Кеннебека до Мондезер. Все у пані Депайрак – краса, чарівність, розум, чарівна зовнішність – відповідало ознакам, що відрізняли ту, згубного впливу якої на вашу паству ви побоювалися. Я й сам схилявся до тієї ж думки, і не без цікавості, зізнаюся вам у цьому, чекав на зустріч із цією жінкою щоб поспостерігати за нею поблизу і досить довго. За допомогою нагоди та кількох спільників я знайшов її досить швидко і взяв до себе на борт. Протягом кількох днів нашого плавання мені було нескладно скласти про неї свою думку. Самотній корабель у морі – це такий закритий простір, де його мешканцям неможливо щось зображати і не показати себе у справжньому світлі. Рано чи пізно блисне-близь висвітлюючи всю глибину душі кожного. Пані Депейрак постала переді мною, звичайно ж, жінкою незвичайною, але живою, незіпсованою, сміливою, незалежною, розумною і без хитрощів. Її жести та вчинки відрізнялися дивною та підкупною свободою, однак спонукання, якими вони диктувалися, висловлювали лише природне бажання жити за своїми смаками та узгоді зі своїм темпераментом – дружнім, веселим та діяльним. Це допомогло мені зрозуміти, як зуміла вона завоювати відданість дикунів, і серед них ірокеза отаке, з яким, здавалося, взагалі не можна домовитися, і особливо на рангасета Піксарета, від капризів якого ви натерпілися під час вашої військової кампанії. У цих незвичайних уподобаннях я не бачу ні чаклунства, ні збоченості. Пані Депейрак приваблює індіанців своїм живим характером, їх вражає, що ця жінка чудово володіє зброєю, знається на травах, а її міркування про високі матерії, за глибиною фантазії та витонченості ні в чому не поступаються химерним побудовам індіанців, які нам добре відомі. Той факт, що вона говорить вже кількома індіанськими мовами, а також досить непогано англійською і арабською, здався мені в даному випадку не ознакою її демонізму, як можна було подумати, але лише проявом обдарованого у цій галузі розуму, зацікавленого в спілкуванні з собі подібними, що прагне знань і не шкодує для цього сил. Треба визнати, що мало хто з жінок виявляє таку схильність через лінущі розуму, властивого їх статі, а також через занадто велику кількість життєвих турбот, що лежать на їхніх плечах. Підводячи підсумок, зауважу, що вона справді людина пересічна але це не дає жодних підстав зараховувати її до табору противників добра і цнотливості. Прибувши до Пентагоєрт, я не вважав за потрібне затримувати її і дав їй можливість повернутися до Голдсбору. А через тиждень прибув туди й сам. Тоді я й зустрів дияволицю. Анжеліка заплющила на хвилину очі, намагаючи заспокоїти серце, яке шалено калатало, і перевернула останню сторінку багатослівного послання – вона була так поглинута змістом листа, настільки відволіклася від своїх сьогоднішніх турбот, що забувала часом про те, що саме про неї говорив отець Деверн в цих рядках. Де, як подих вітерця, відчувалася любов до неї. Щось неупевнене і неоформлене, але глибоке і ніжне, як визнання чулося в цьому голосі, що лунав із могили. Вона була вражена цим відкриттям, яке породило в душі її почуття гарячої вдячності. АНГОЛОН, Голон, Серж Голон, Анжеліка та Демон. Книга дев'ята. Частина п'ята. Злочини у затоці Святого Лаврентія. Розділ шістдесят четвертий. «О, джеку ми уїне, о, мій бідний друже!» – прошепотіла вона. Вона не мала права сумніватися у ньому, це було б безчесно, і була жорстоко покарана сьогоднішніми докорами совісті. Того дня, пробігаючи перші рядки листа, вона злякалася, що за ними будуть надто страшні висновки. Вона піддалася хвилюванню, злякалася, і цього вагання, цієї слабкості, що тривала якусь мить, мізерний відрізок часу, вистачило для того, щоб вирішилося питання життя і смерті невинного хлопчика. Маленького посланця померлого чинця, який питання про перемогу дає вулиці над праведним суддею, який переслідував її по п'ятах, викривши її саме в цьому листі, який Анжеліка побоялася прочитати до кінця, здригнулася, побоюючись знайти там свій осуд. Жогрей любив повторювати, боятися не треба ніколи і нічого. Сьогодні драма завершувалася, про що свідчили рядки останньої сторінки. Хто ж вона, скажете ви, якщо не пані Депайрак. Ось перед вами відповідь. Нещодавно біля наших берегів зазнав аварії корабель, на якому прямувала в Канаду шляхетна пані із групою жінок і дівчат, призначених за дружин колоністам. Саме вона є цією небезпечною істотою, виродком пекла, якого закинуло у наші краї на наше нещастя та смерть. Її ім'я вам знайоме. Це герцогиня Демодрібур. Мені відомо, що вже багато років ви її духовник. Кажуть навіть, що вона – ваша далека родичка. Ходять чутки, що ви спонукали її вирушити до Нової Франції та поставити її величезні багатства на службу нашій справі, навернення тубільців та поширення найсвятішої католицької віри. І подивом виявив її в наших місцях і дуже швидко розкрив небезпеку спокушання добрих християн, що виходить від неї. Однак вона зізналася мені, що отримала від вас доручення покарати ваших особистих ворогів, графа й графиню, де за їхню гордість і зухвалість, що тут, за вашим наказом з Богоугодною місією, якій я зобов'язаний її підтримувати, що, що таке, ось так новина? вигукнула Анжеліка здивовано, і відразу почула, що хтось барабанить у двері, і, мабуть, досить давно. Вона склала листа і сховала його за корсаж. Майже машинально вона відчинила двері, й кинула відсутнім поглядом Маркіза Вільдавре, який, онімівши від занепокоєння, тільки розмахував руками. Він чимось нагадував лялькового паяця, який забув свою роль. «Ви щось не притомнюли або затіяли зі мною гру, від якої я мало не помер зі страху», – сказав він нарешті. «Я мало не розніс у шматки ваші двері». «Я просто спала», відповіла Анжеліка. Вона не наважилася відразу ж розповісти йому про знову отриманий лист. Відкриття, що вразило її про можливу змову між отцем-доржевалем, який прагнув будь-що усунути їх, і підступною знатною панянкою, яка прибула з Європи нібито з благодійними цілями, кидало нове світло на роль герцогині і на випадок, який привів її в околиці Голзбору. Вільдавре увійшов до будинку з двома своїми людьми, які внесли караїбський гамак і почали його підвішувати до балок. «На не помістили в якийсь камбуз», – пояснив він. «Там і повернутися ніде, не кажучи вже про те, щоб повісити гамак». Анжеліка залишила Маркіза влаштовуватись, а сама вирушила шукати контора. Тут все було, як і в Порт-Руаялі, здавалося, всі живуть звичайнісіньким життям життям французького прибережного поселення наприкінці літа. Рибалки-сезонники та індіанці привозили хутра, кілька ферм розмістилося біля лісу, безперервний людський вир. Одні приїжджали, привозячи з собою купу новин, і знову від'їжджали. Інші розташовувалися табором в очікуванні корабля. Кожен міг вирушити до Європи чи Квебеку. Ішла жвава торгівля. Люди зустрічалися, будували всілякі плани та проєкти, у середині дня усіх валив сон, а надвечір навпаки відчувалося трохи награне пожвавлення в прагненні забути про розлуку з близькими, про небезпеки дикого континенту. На березі розпалювали багаття, димилися люльки. Ніколя Паріза запросив усіх повечеряти, і десь у темряві лунали тужливі звуки бретонської волинки. Пізно вночі можна було чути, як на підпитку матроси поверталися з індіанського села. Здавалося, добрі люди об'єднувалися, пов'язані важким буттям знедолених. Тільки в портру аялі у Анжеліки виникло відчуття відірваності від своїх, особливо гостре тому, що болісний для неї секрет вона нікому не могла відкрити. Іноді їй здавалося, що вона марить, але лист отця Єзуїта, захований у неї за корсажем, ніби нагадував про себе дивними і дуже категоричними твердженнями. Деяволиця витончена у злі. Її ім'я вам знайоме, це герцогиня де Модрібур, зізналася, що отримала від вас доручення. Отець дорживаль доручив вам брозіні увійти в довіру до графа та графині Депийрак і зірвати задуми цих небезпечних підкорювачів берегів Акадії, що влаштувалися в Голзбуро. Але ж не через неї Анжеліка забилася вховснов. На герцогиня направила її на острів старого корабля. «Значить, вона має спільників». І Анжеліка почала гарячково перебирати деталі, що підтверджували її здогад про те, що амброазіна діяла не одна, що вона була лише душею і натхненницею великої змови з метою розчавити і покінчити з ними раз і назавжди. Тоді довелося припустити, що все або майже все, що відбулося того клятого літа, було наумисне підготовлено задля досягнення цієї мети. Навіть катастрофа єдиноруга біля берега Голдсборо. Але ж це безглуздо, адже амбруазіна була на борту корабля, і при всьому її неприборканому норові не могла погодитися на такий ризик. Королівські наречені теж не дали б себе обдурити. Не можна забувати, що під час аварії корабля нещасні врятувалися лише дивом, що частина екіпажу була перебита, та багато хто потонув. Кому ж із екіпажу вдалося врятуватися? Юнгій капітану. Жоб Симон був першим, хто прямо заявив про замах, про те, що розбійники заманили корабель на рифи і прикінчили матросів палицями. Його розпач, пов'язаний з тратою корабля, був безумовно щирим, але в його поведінці була одна складна деталь. Цей досвідчений капітан не міг опинитися у французькій затоці, прямуючи до Квебеку. Чи не з'їхав він теж із глузду? Анжеліка не раз задавала собі це питання, дивлячись здалеку, як він йде по селищу, розмахуючи довгими руками, роздертий і згорблений, нахилившись уперед, ніби розшукуючи щось безнадійно загублене, зрідка струшуючи низько опущеною головою. Та інші потерпілі були, здавалося, надто вражені цим нещастям. І було б неправдою стверджувати, в цьому вона переконалася нещодавно, що зовні вони були безтурботними і спокійними. Все говорило якраз про інше – заплакані очі, повні розгубленості, підозрілості чи страху, загострені риси осіб, гіркі складки біля губ, мовчазність і підозрілість, глуха ворожість стосовно неї, яка виражалася в тому, що при її появі люди або поверталися спиною або навпаки, проводжали її пильними поглядами. Вона пробігла з кінця в кінець все селище, гостро відчуваючи атмосферу, що там становилася, але й байдужа до неї, оскільки думки її були зайняті іншою, незрівнянно більш боліснішою проблемою. Вона не могла знайти кантора. Пройшовши вздовж самого берега, вона знову піднялася до селища. Будинки в ньому були розташовані навколо невеликої площі, з якої відкривався вигляд на широку ділянку моря, що йшла за обрій. Приставивши руку козирком до чола, Анжеліка завмерла в боязкій надії побачити на гладі моря, що сяяла золотими блискітками, здавалося вже зворушеного відтінками осені. Далеке вітрило, що прямує до входу в затоку, але обрій був порожнім. Обернувшись, вона побачила у себе за спиною амбруазіну. Очі гарцогині гнівно виблискували. Ви дозволили собі ритися в моїх речах», – сказала вона. І з металевими нотками в тремтячому відказу голосі Браво, не надто вас душать до корисовісті!» Анжеліка знизала плечима. До корисовісті? З вами ви жартуєте. По тому, як затремтіли від гніву ніздрі тонкого носа молодої вдови, вона зрозуміла, що обдурила її надії. Вибираючи свої жертви з числа вихованих і великодушних людей, розташованих бачити в оточуючих найкраще. Херцогиня якраз і розраховувала на їхню вроджену делікатність і вихованість, паскарно обманюючи їх, будуючи свої підступи на їхній нездатності вдаватися до тих же підлих способів захисту, які вона використовувала для нападу, до брехні, наклепу, нерозбірливості у засобах. Але вона вже почала розуміти, що в особі Анжеліки зустріла суперницю, яку не злякати загрозою забрискати брудом, ви взяли цей лист, чи не так? Який лист? Лист Єзуїта, оця Деверна. Анжеліка мовчки подивилася на неї, ніби намагаючись виграти час для обмірковування відповіді. Ви хочете сказати, що володіли цим листом? Як він міг до вас потрапити? Ви не відступаєте ні перед чим. Ви підіслали вбивцю до хлопчика, який приніс мені його, чи не так? Ваші спільники вбили його за вашим навчанням. Зараз я згадую, він просив вислухати його, він казав, вони за мною стежать, вони хочуть мене вбити, допоможіть мені заради всього святого. А я його не чула, бідолашний хлопчик, ніколи я цього собі не пробачу, ви наказали його вбити. Та ви божевільна, вигукнула амброазіна, зриваючись на вереск, що ви там плетете про спільників? І вже другий раз, немає у мене спільників. Тоді як цей лист потрапив до вас у руки? Він лежав на столі між нами. Це було схоже на правду. Але чому тоді хлопчик утік, подумала Анжеліка. Коли вона увійшла, він боявся її, як і моє кошеня. Він відчував у ній лихо, зло. Але де він зараз? Назгадала малого Абіала, шведського хлопчика, який прийшов до неї за допомогою після смерті свого благодійника. А вона йому не допомогла таке не прощається. Цей лист у вас, я впевнена, продовжувала Амброазіна. Але тим гірше для вас. Не сподівайтеся, що ви зможете хоч якось використати його проти мене. Ви його зачарували і змусили написати цей лист, щоб занапастити мене, тому що я була готова викрити Гедоти, ті, що творилися в Голдсборо. Я скажу, що ви його спокусили, що він був вашим коханцем. Він дійсно вас любив розбійників та єретиків у Голдзбору. І хто знає, як він загинув? Свідки повірять? Тільки мені, адже я там була присутня. Заохочувала вбивцю криками та гучним сміхом. Я розповім, як були вражені присутні на подібній виставі, з якими труднощами довелося мені, ризикуючи життям, вибратися із цих проклятих місць, де ви пануєте. Вона зробила своєю випащеною рукою запрошуючий жест. Ніби закликаючи Анжеліку зібрати навколо них усіх жителів дід Магуша. «Ну давайте, скажіть на мене, крикніть, ось де я вулиця, герцогиня де Модрібур. Я без жодних вагань викриваю її перед вами. І хто ж вам повірить, хто вас підтримає?» Опинившись тут, я не забула додати до вашої біографії кілька пікантних деталей. «В їх очах ви безчесна і небезпечна лиходійка». Ваша поведінка за цей час жодною мірою не сприяла спростуванню цієї думки. Ви з лісу в супроводі ваших дикунів і з найгіршим з усіх губернаторів, що коли-небудь правили в цій області. Вас не видно було на месі сьогодні, а я там була. Вона похитала головою і тихо засміялася. Ні, пані Депирак, на цей раз ваша краса вас не врятує. Мої позиції надто міцні. Якби ви не вражали цим листом у Квебеку чи іншому місті, з нас двох Себастьян Доржеваль повірить мені. Ви знаєте отця Доржеваля? спитала Анжеліка. Амброазіна зі злості навіть тукнула ногою. Ви це чудово знаєте, бо ви читали листа. І не намагайтеся переграти мене, у вас нічого не вийде. Вона простягнула руку. Поверніть мені листа. Очі її блищали, спалахуючи часом якимось дивним полум'ям. Анжеліка подумала, що особистість герцогині випромінює зло з такою наказовою силою, що прості вразливі люди не можуть чинити їй опір. Легко піддаються її натисковій залякуванню і, як загіпнотизовані, виконують її волю. Але не такою була Анжеліка, вона сказала герцогині напівголосно. Заспокойтесь, на нас дивляться. І ви можете завдати шкоди вашій репутації доброчесної та побожної пані, давши свободу нервам, і пішла до себе, не удостоївши співрозумовницю увагою. Вночі, замкнувшись на всі засоби, вона закінчила читання листа Єзуїта при невірному світлі свічки. В останніх рядках послання отця деверна відчувався якийсь поспіх. У мене є для вас цікаві міркування щодо Голзбору. Але на них мені вже не вистачає ні часу, ні місця. Я передаю листа кур'єру Сан-Кастіна. Я покидаю ці краї, де я більше не почуваюся в безпеці. Але я не хочу їхати занадто далеко, тому що моя присутність якоюсь мірою стримуватиме діяльність Чаклунських сил, що пригнобилися тут. Добре б ви знайшли можливість побачити мене в селищі Ікс, де я маю зустріти отця Дам'єна Жанруса. Ми домовились з вами про зустріч, я викладу вам спостереження, на яких побудовані мої висновки. Далі слідували формули вічливості, які, незважаючи на їх дещо офіційний характер, свідчили про взаємну повагу та дружні почуття двох церковників. Анджеліка вирішила не розповідати своєму синові та губернатору про цей лист. Вона розуміла, що вам про Азіна не така вже й не права, стверджуючи, хто вам повірить. Вправді, хто їй повірить? Таке послання та ще й уміло прокоментоване може обернутися проти неї, Анжеліки, адже в ньому не було жодної вказівки, яка могла б підкріпити її висновок про існування спільників Амброазіни, про те, що вона діяла не одна, а була душею і мозком широкої змови, спрямованої на їх знищення зовсім, втім безглуздої. В дні певного контексту утвердження єзуїта могли здатися божевільними та наддуманими. Плід гіпнозу. Якби він міг розкрити довести факти та перебіг думки, які привели його до таких важливих висновків. Але його немає. Звинувачення проти амброазії здалися мало обґрунтованими, як з теологічної, так і політичної точки зору. Вони були спрямовані проти представниці вищої знаті, яка широко відома своєю вченістю і мала певну репутацію у вищих сферах теологічних наук. Отже, схоже, що Амбруазіна досить вміло ділила сфери діяльності, зберігаючи бездоганну репутацію в очах тих, чиї підтримки та схвалення домагалася, і цілком розперезалася, коли була впевнена, що будь-який наклеп може звернути собі на користь. Маючи таку грізну зброю, як це свідчення, Анжеліка відчувала, проте, всю хиткість свого становища. Але вона воліла не надто замислюватися цього вечора та втішати себе тим, що разом із листом отця Деверна вона знайшла друга, який і після своєї загибелі намагався її захистити. Анголон, Серж Голон, Анжеліка та Демон. Книга дев'ята. Частина п'ята злочини у затоці Святого Лаврентія. Розділ 65. Наступного дня, після прибуття до Тідмагуша, Барсамп'юї попросив Анжеліку вислухати його. Він хотів звернутися до неї із проханням. Анжеліка, зрозуміло, не забула, що саме він за наказом Золотої Бороди захопив її в полон на косі Макуа і знала, що, незважаючи на молодість, він був здатний на будь-які авантюри, добрі чи погані. Проте між ними склалися найдобріші стосунки. Йому були органічно притаманні такі якості, як сміливість, лицарство, підприємливість, плюс відмінна освіта, здобута у фамільному замку, успадкувати який, йому, на жаль, не судилося. Оскільки, судячи з усього, він був п'ятим чи шостим сином у багатодітній сім'ї дворян, які розорилися. Тепер, після благополучного врегулювання питання з екіпажем серця Марії та призначення золотої бороди на посаду губернатора Голдсборо, його помічник Барсамф'юї став уособленням відданості графу та графині Депейрак. Коли розбився єдиноріг, саме він розшукав лагідну Марію і на своїх руках доніс її до форту. Він закохався в неї відразу, але, на жаль, ідилія була перервана від'їздом герцогині Демодрібург з усіма дівчатами в Порт Аяль. Анжеліка відразу звернула увагу на його змарніле обличчя. Куди поділося те радісне збудження, яке під кінець кожного дня опановувало цим піратом без страху і докору? Від того, що він не загинув, продовжував жити. Тим часом, прийшовши до Анжеліки, молодик побачив, що вона не одна. Поряд з нею гамакуліниво погойдувався губернатор Маркіс Вільдавре, який явно нікуди не поспішав. Ця обставина не повинна була стати на заваді відвертій розмові, адже коли їхній караван прибув на узбережжя, Анжеліка і Маркіс у його присутності обмінялися кількома словами з приводу герцогині, при губернатор висловив свою стурбованість майбутньою появою цієї пані у його володіннях. Ось чому персамп'юї почав свою промову без натяків. Заклопотаність пана губернатора зміцнила мою думку про герцогиню, як про жінку вкрай збочену і небезпечну. Тому я буквально тремчу від страху за милу серцю Марію. Пані, можливо, ви пам'ятаєте, як я загорівся любов'ю до цієї чарівної дівчини? Це сталося миттєво, коли я побачив її всю в крові. А я ж жорстока людина і можу стверджувати, що до того дня мені була смішна сама думка про те, що мною може опанувати така глибока пристрасть. Проте це сталося. Спочатку мені здавалося, що Марія відповідає мені взаємністю. Ми розповіли одне одному про себе. Сама вона з благородної, але бідної родини. І оскільки за нею не могли дати ніякого посагу, дівчину визначили послушницею до монастиря. Там її помітила пані Демодрібур і запропонувала стати покоївкою. Голсборо, я відчув, що вона небайдужа до мене. Побачивши, яку прихильність вона відчуває до своєї покровительки, звернувся до герцогині і розкрив їй свій намір одружитися з Марією, не забувши згадати про мої титули та особисті якості. Пані Демодрибур запевнила мене, що поговорить з Марією, але згодом повідомила негативну відповідь на мою пропозицію і просила не наполягати на ній. За її словами, Марія, будучи делікатною, прямою, чесною дівчиною, не може відчувати жодної схильності до пірата, чиї руки, напевно, заплямовані кров'ю і тому подібне. Ця заява вразила мене, я був у жахливому стані. Знатна пані почала втішати мене, і я не знаю, як це сталося, але в результаті я провів ніч із герцогинею. При цих словах обличчя його виразило таке здивування то Вільдавре пирснув від сміху у своєму гамаку. Тепер я розумію, що обоє ми і я, і Марія, поповнили ряди її незліченних жертв. Я готовий зробити все можливе і неможливе, щоб вирвати Марію з її пазурів. Доля розпорядилася так, що, прибувши сюди у вашій свиті і заставши її тут, я маю тепер шанс врятувати свою кохану, однак вона уникає мене. Чи не можете ви поговорити з нею? «Переконати її в моєму коханні, сказати, що я горю бажанням допомогти їй. Я спробую». Переконавшись у справжній суті характеру амброазіни Демодрібур, Анжеліка не могла не замислитися і про стосунки, які пов'язували благодійницю з підопічними дівчатами. Їх привезли до нової Франції, щоб видати заміж. Майже всі вони були родом зі збіднілих дворянських родин і мали приємні манери. Досить широкі погляди та певний рівень культури. Багато дівчат отримали виховання в сиріцьких будинках і монастирях, подібного до Лагідної Марії, розумниці Генрієти, чарівної боязкої мавританки Антуанети та інших, дуже побожних, скромних, милих дівчат. Ці ж якості були властиві єдині серед них вдові Жанні Мішо, яка приїхала сюди зі своїм маленьким сином П'єром. Звичайно, у кожної дівчини був свій характер, іноді досить яскравий, як, наприклад, у Дельфіни Дюрозуа або Маргарити де Бурмон. Найпростішою здавалася стара дуеня Петроніля Дамур. Славна добра жінка, яка була представлена до герцогині мало не з самого дитинства. Деякі з дівчат знали герцогиню давно, інші лише кілька місяців, відколи їх почали відбирати для поїздки до нової Франції. Всі вони любили її, окрім жульєни. Вона, на відміну від інших дівчат, була просто людинкою. За нею були якісь провини, за які їй загрожувала виселка на острови. І щоб уникнути цього, вона якимось чином пробилася до групи королівських наречених. Жул'єна ненавиділа герцогиню і не приховувала цього. У відданості дівчат герцогині Анжеліка вгадувала, щось зовсім ненормальне. Вона пам'ятала, як дівчата буквально збожеволіли від хвилювання – Дізнавшись, що її вдалося врятувати, як вони падали до її ніг, обіймали і цілували коліна, ридаючи від щастя. А коли ввечері виникло побоювання, що герцогиня може не вижити, вони слізно благали Анжеліку не відходити від її ліжка. Вони чіплялися за сукню, мовляючись цілити хвору. То що ж означало для них герцогиня? Чи не були вони обдурені та зачаровані нею? Чи залякані? Прохання Барсамп'юї давало їй привід уважніше розібратися у всьому. Анжеліка підстерегла лагідну Марію, коли та поверталася до селища з букетиком диких квітів, зібраних серед скель. Стежка, якою йшла дівчина, повертала за стару занедбану хату, і там вона дочекалася її появи, знаючи, що в цьому місці герцогиня їх не побачить. Побачивши Анжеліку, Марія хотіла побігти назад, але Анжеліка зупинила її. «Не тікайте, Маріє, я маю поговорити з вами без свідків, часу ми маємо дуже мало». Стоячи перед нею з квітами в руках, дівчина з жахом в очах дивилася на Анжеліку. Її можна було назвати дуже гарною, і було щось дуже привабливе у виразі боязкої безпосередності, що проступав на обличчі. «Витончена шия, блакитні, як небо, очі». Світле пухнасте волосся надавали їй невибагливу грацію тендітної квітки. Втім, вона все ще виглядала виснаженою після отриманих поранень, стомлюючих переїздів і несподіваних змін. І до того ж останнім часом вона дуже схудла. Обличчя її було блідим, губи потріскалися від сонця та солоного морського вітру. Зараз вона стояла з виразом загнаного звірка на обличчі, дивлячись на Анжеліку розширеними – застиглими зіницями і розкривши губи, ніби їй не вистачало дихання. Та й Анжеліка почувала себе, як натягнутий до краю канат, який ось-ось лусне. Знаючи, як мало в неї часу на цю розмову, Анжеліка запитала просто, «Маріє, ви самі бачили їх? Адже коли вас привели до мене, ви весь час повторювали, я бачу їх цих демонів, вони б'ють мене ночами». «Ви бачили людей, які прийшли вночі з палицями, щоб прикінчити потерпілих аварію корабля? Говоріть же тепер, скажіть мені все, що ви підозрюєте, про що здогадуєтеся. Злочинам має бути покладено край. Адже це вона, правда, що це вона наказує їм?» Мрія слухала, збожеволівши від страху. І раптом, що сили захитала головою на знак заперечення. «Ось уже два роки ви перебуваєте поряд із нею, знаєте її інтимне життя», – наполегливо продовжувала Анжеліка, розуміючи, що в її розпорядженні лише кілька хвилин. «Ви не можете не знати, хто вона. Ви обов'язково маєте все розповісти, допомогти мені врятувати всіх нас від смерті, від знищення. Говоріть». Марія здригнулася, як від опіку. «Ні, ніколи», – уперто сказала вона. Анжеліка вчепилася пальцями в її тонке зап'ястя. Чому? Я не можу забути, що вона зробила для мене. Я була така самотня, монастирські стіни були моїм єдиним майбутнім. Вона виявила інтерес до мене, повернула мене до життя, я розквітла і навіть була щаслива. Вона опустила очі. Як добре бути коханою, прошепотіла вона. І з якою ж спритністю амбруазіна використовувала у своїх низьких цілях? Наївність сирідки дівчини, яка все ще залишалася в духовному відношенні майже дитиною, чому сприяли природна мрійливість Марії, її самотність і незнання життя. Але було вкрай важко зрозуміти, до яких меж, як повно було здійснено задуми герцогині. «Якби було тільки це», – сказала Анжеліка, карбуючи кожне слово, – «я не стала б засуджувати вас». Але ж зло, яке вона завдає, набагато страшніше. Вона здатна на все, на будь-який гріх, будь-яке лиходійство. Ви кажете, бути коханою. Барсамп її любив вас. Він хотів стати вашим чоловіком. Хіба вона повідомила вам про його пропозицію? Звичайно, ні. Я бачу, які ви здивовані. Можливо, навіть вона обмовила його перед вами. А йому сказала, що ви відхиляєте його пропозицію. І одразу сама спокусила його. А ви? Ви захищаєте цю жахливу жінку, що є дияволицею, яка відібрала у вас коханого. Намагаєтеся уберегти її від заслуженого покарання. Кажіть, негайно говоріть. Ні, я нічого не знаю. Вигукнула дівчина, намагаючись вирвати свою руку. Запевняю вас, нічого не знаю. Але ж ви повинні знати. Ви живете так близько до неї, що не можете не вгадувати не підозрювати якихось речей, адже в неї мають бути спільники, ті, що підлаштували аварію корабля, а потім хотіли вбити вас уже на березі. Дивіться, адже вона зреклася вас, як і інших, пожертвувала вашим життям. Ні, не моїм. Що ви хочете сказати? Як не вашим? Але лагідній Марії вдалося вивільнити руку, і вона кинулася бігти, як божевільна, за якою гналися. Доведеться спробувати ще, сказала собі Анжеліка. Тепер вона знала, що пошук необхідних цінних відомостей слід проводити у безпосередньому оточенні герцогині. Завдання це не з легких, тому що герцогиня наблизила до себе найпростіших, недосвідчених дівчат, становище яких було найбільш вразливим, і які мовчали через страх, сором, покірність, через звичку, яка вкорінилася в народі, не судити за загальною міркою про панські справи. Невігластво, наїмність, невинність – як уміло використовувала все ця амброазіна у своїх інтересах. «Щось ви спохмурніли, сказав Анжеліці Вільдавре, який увесь час продовжував гайдатися в гамаку і гризти кукурудзяні пластівці, приготовані кантором на вугіллі. «Не слід, моя Люба, засмучуватися і нато переживати з приводу ницості роду людського». Зустріч із її проявами становить частину нашої земної долі. Але ж за всім слідує втіха. Ось побачите, коли ми опинимося в Квебеку і сядемо біля осередку із чаркою ароматного лікеру, а ваш милий син гратиме нам на гітарі, ви забудете все це, і ми разом над усім посміємося. Незважаючи на підбадьорливі слова Вільдавре, Анжеліці зовсім не було весело. Вона дивилася то у вікно, то в двері в незрозумілому чеканні чогось. Через якийсь час, вийшовши з дому, щоб краще розглянути якусь металеву точку, що з'явилася на передзахідному горизонті зі східного боку, Анжеліка раптом почула, як дельфіна Дюрозуа гукнула Марію і сказала їй, «Пані де Модрібур пішла до лісу з Петроніллю та мавретанкою. Вона просила вас підійти до Бретонського Хреста, Допомогти донести кошики з ягодами. Невдовзі Марія з'явилася на дорозі, якою ранком парафіяни йшли на месу. На якусь мить Анжеліка завагалася. Чи не використати момент, щоб знову переговорити з Марією? Мабуть, дівчина багато про що передумала. Навіть здалеку Анжеліка помітила її почервонілі очі та сумне обличчя. Однак тут можна було побоюватися зустрічі з герцогиною, і Анжеліка не наважилася підійти. Повернувшись назад, вона застала Маркіза в незмінному гамаку. Він продовжував розмову на іншу тему. «Сьогодні буде поганий улов», – сказав він. «Тріску посолять погано, і люди, які працюють на обробці риби, не дорахуються багатьох пальців». «А чому?» «Та тому, що пані Демодрібур сьогодні відвідує рибалок. Дивіться, звідси видно, як вона йде, як королева серед вассалів» у супроводі капітана бретонців, який прямо лащиться до неї. Нас він запевняє, що твердий як сталь, а насправді став при ній хлопчиком на побігеньках. Подивившись у бік моря, де рибалки-бретонці клопотали навколо дерев'яних помостів з рибою, Анжеліка побачила Амброазину, справді оточену цілим почетом рибалок і пасажирів корабля, який йшов до Європи і який зупинився на рейді, щоб поповнити запас води. Якщо цей корабель іде до Франції, то я, мабуть, надішлю листа одній дуже дорогій мені пані в Парижі. Треба впоратися. Але Анжеліка його не слухала, їй раптом осяяла тривожна думка чому Амбруазіна викликала Марію зовсім не до того місця, де була сама? Вийшовши назовні, щоб іще раз поглянути на узбережжя, вона побачила сумного барсамп'юї, який знічив ястругав дерев'яну палицю. Побачивши молодика, закоханого в лагідну Марію, у Анжеліки з якогось натхнення виник раптовий здогад, і вона кинулася до нього. «Швидко за мною», – тихо сказала вона, – «пане Барсамп'юї, лагідна Марія в небезпеці». Вони швидко пішли стежкою, яка веде до Бретонського Христа. «Що трапилося? Чого ви боїтеся?» – спитав він нарешті Анжеліку, коли вони відійшли на порядну відстань від селища. «Вони збираються вбити її», – відповіла вона голосом, який переривався. «Можливо, я збожеволіла, але в мене таке перечуття. Вони хочуть її вбити». Наша ранкова розмова була помічена, мабуть, її допитували, хотіли дізнатися, про що ми говорили. Вони перейшли на біг і, захекавшись, збігли на скелю, де стояла каплиця та дерев'яний хрест. «Її тут немає. Це місце». Ті призначили зустріч біля бретонського хреста. «Це далі», – відповів Барсамп'юї. «Той кам'яний хрест, його спорудили два століття тому бретонські рибалки. Он там». «Це ж на найвищій скелі», – сказала Анжеліка у розпачі. «Скоріше треба її перехопити. У нас немає часу оминати бухту. Треба зрізати шлях берегом. Як тільки помітимо її, почнемо кричати знизу». Вони буквально скотилися до берега моря, «Вкритого галькою та гострими уламками скель. Іти було важко. Здавалося, що скеля не наближається, а віддаляється. Я бачу Марію», – вигукнув Барсамп'юї. На блідому тлі неба з'явився тендітний дівочий силует. Дівчина йшла вершиною до бритонського хреста, який височив, як кельтський менгір. «Маріє!» – крикнула Анжеліка щосили. «Маріє, зупиніться!» Але дівчина була надто далеко і не могла почути. «Маріє!» – цього разу кричав Барсамп'юї, і тут же вирвався короткий страшний крик. У них на очах летіло вниз, вдаряючись об виступи скель, тіло дівчини. Її штовхнули. Майже безтямно шепотів Барсамп'юї. Я бачив, хтось підійшов ззаду. Як у кошмарному сні вони почали бігти гострою галькою і сухими водоростями. Вони виявили лагідну Марію в ущелені між скелями як того дня, коли Барсамп'юї знайшов її після загибелі єдинорога. Тепер він стогнав так сильно, ніби йому самому було завдано страшного смертельного удару. «Зробіть щось, пані, зробіть щось, благаю вас!» «Марно», – сказала Анжеліка, стоячи навколішки біля роздертого тіла дівчини. Серце її розривалося від болю, побачивши цю юну істоту, таку ніжну і боязку, від якої тепер відлітало життя. Лагідна Марія розплющила очі. У її зіницях, що відбивали блакит неба, промайнула іскорка розуму, і Анжеліка зрозуміла це. «Маріє», – сказала вона, стримуючи сльози, – «Маріє, в ім'я Бога, перед яким ви зараз постанете, скажіть мені хоч щось. Ви бачили свого вбивцю, хто це? Скажіть мені щось, благаю вас, щоб допомогти мені». Губи Марії трохи здригнулися. Анжеліка пригнулась до неї, щоб вловити чутні слова, вимовлені разом із останнім зітханням. У момент загибелі корабля на ній не було її червоних панчох. АНГОЛОН Голон, Серж Голон, Анжеліка та Демон. Книга 9. Частина п'ята. Злочини у затоці Святого Лаврентія. Розділ шістдесят шостий. Поясніть мені, поясніть, як ви здогадалися, що її життя під загрозою, благав барсамп'юї, назвіть мені злочинців, я переслідуватиму їх до самого кінця, поки не знищу. Я все скажу вам, тільки заспокойтесь. За допомогою Вільдавре, Кантора та двох інших членів екіпажу Ларошельця їй вдалося нарешті трохи заспокоїти молодого чоловіка, переконати утриматися від крайнощів, не починати негайне полювання на вбивцю. Серед і без того схвильованих людей довести йому, що тільки терпіння, завзятість і витримка допоможуть впоратися з дуже хитрим ворогом і зрештою викрити його. Якщо ж відразу висунути звинувачення, оголосити про підозри, ворог буде обережним і буде важко відшукувати сліди, вести розслідування. Ще не настав момент звинуватити герцогиню. Усі чоловіки перебувають під впливом її чарівності. І барсамп'юїв буде оголошено божевільним. І, звичайно ж, завжди знайдеться людина, яка розправиться з ним під тим чи іншим приводом. Послухавши ці аргументи, молодик замовк, і залишився сидіти біля каміна в похмурому пригніченому настрої. Наступного дня лагідну Марію проводжали в останню путь. Королівські наречені плакали і згадували про свою сестру та подругу, казали, що їй не вистачало обережності що вона завжди збирала квіти в найнебезпечніших місцях. Марія казала, що там вони найкрасивіші, отак так і зірвалася зі скелі. На маленькому цвинтарі з бідними похилими хрестами Анжеліка випадково опинилася поряд із дельфіною Барбідю розуа Ця дівчина з благородної родини була їй симпатична. Вона виявила велику хоробрість і холоднокровність під час загибелі єдинорога, і явно перевершувала своїх подруг – за освіченістю, глибиною суджень та культурою. Дівчата тяглися до неї, і Анжеліка помітила, що сама Амбруазіна поводилася з нею більш поважно, ніж з усіма іншими, і навіть трохи підігравала їй, ніби прагнучи притупити властиву дельфіні проникливість. Анжеліка відчула приплив жалості до цієї звичайно врівноваженої та розважливої дівчини, яка заливалася сльозами як дитя. Чи можу я вам допомогти, Дельфіно? тихо прошепотіла вона їй. Дівчина з подивом глянула на неї, витерла очі, висякалася в хустку і заперечливо похитала головою. Ні, пані, на жаль, ви нічим не можете мені допомогти. Тоді ви допоможіть мені, раптом зважилася Анжеліка. Допоможіть мені здолати диявольську силу, яка може занапастити усіх. Дельфіна ще раз крадькома поглянула на Анжеліку. Але продовжувала мовчати, опустивши голову. Однак по дорозі назад у селище вона встигла пошепки сказати їй. «Я прийду до вас із кількома дівчатами незадовго до обіду. Ми скажемо, що ваш син-кантор запросив нас послухати свої пісні». «Що за нісенітниця говорити про пісні?» – бурмотів кантор. «Ховають подругу, а самі вигадали такий дурний привід пісні. Ти маєш рацію, звичайно». Але, напевно, тоді бідній Дельфіні більше нічого не спало на думку. «Ну гаразд, я заспіваю їм кілька псалмів», – сказав кантор. Анжеліка зазначила про себе, що дівчата прийшли до них у той самий час, коли гарцогиня зазвичай приймала залицяння Ніколя Парі. «Дельфіно», – сказала Анжеліка, – «ви ж знаєте, хто винуватець нещастя, чи не так? Це вона?» «Так», – сумно відповіла дівчина. Я довго не здогадувалась про обман, але потім переконалася, що не можна заплющувати очі на те, що очевидно. У Франції ніхто б ні про що не здогадався, але тут, у самому повітрі, віє чимось диким, первозданним, і тому навіть найхитрішим важко ховати своє справжнє обличчя. Спочатку в Гулдсборо, а потім в Порт-Руаялі я поступово зрозуміла, що це за жінка. Звичайно, мені раніше не подобалося, що надто часто вона змушувала нас приховувати правду про припадки, що траплялися з нею. «Скромність не дозволяє мені допустити, – казала вона нам, – щоб люди знали, що на мене зійшов святий Божий Дух. Мені слід було б набагато раніше зрозуміти, що справжня причина цих нападів полягає в божевіллі, одержимості, а не в містичному екстазі, посиланнями на який вона обманювала нас. Які ж ми були наївні!» Лише жульєна одразу розібралася в ній. Ми ж поставилися до цієї бідної дівчини з недоброзичливістю та зневагою. А тепер ми абсолютно безпорадні, безсилі, повністю у її владі тут, на краю світу. Коли вчора я побачила, як знімається з якоря корабель, який прямує до Європи, я була готова на все, щоб піднятися на борт і тікати, куди завгодно. Боже, змилуйся над нами. Дельфіно, чи не думаєте ви що герцогиня пов'язана із якимось іншим кораблем, зі спільниками, які виконують її накази та допомагають їй здійснювати свої злочинні задуми. Дельфіна з подивом поглянула на Анжеліку. Ні, я так не думаю, пролепетала вона. Але чому ж ви внутрішньо переконані, що Марія була вбита? ким? Адже ваша благодійниця не могла сама зіштовхнути її зі скелі. Вона була тут, серед рибалок, я її бачила. Я не знаю. Важко, неможливо знати про неї все. Іноді складається враження, що вона має дар роздвоєння особистості. І в той же час вона стільки бреше, і бреше так правдоподібно, що дуже важко з упевненістю сказати, була вона в якомусь місті чи ні. А останні слова Марії. Чи можете ви пояснити їх? Дельфіна пильно подивилася на Анжеліку. «Так, це правда», – сказала вона, ніби відповідаючи на запитання – яке не сміла поставити собі. Червоні панчохи. Вони були на ній при висадці в Голсборо. Так ось. Раніше я їх ніколи не бачила. Можу навіть стверджувати, що їх не було у її речах на борту єдинорога. Адже мені не раз доводилося збирати її багаж. І вже, звісно, Марія знала, що каже, бо в човен вона сідала разом із герцогинею. Що ви маєте на увазі? У мене ніколи не було повної впевненості, що мені довелося побачити. Було дуже темно, і насправді все могло бути інакше. Після аварії корабля в моїй голові все переплуталося. Мені не вдавалося відновити у пам'яті послідовність подій. Спочатку пролунала чутка, що наша благодійниця потонула. Потім почали говорити, що її врятували, і що вона сама врятувала дитину Жанни Мішо. Мені здавалося, що тут в чомусь не сходяться кінці з кінцями. І все ж я переконана, що герцогиня з Марією, дитиною та своїм секретарем спустилися в човен до того, як єдиноріг понесло на скелі. А страшний тріск та крик «Рятуйся, хто може, ми тонемо!» я почула трохи пізніше. Але тоді все легко пояснити. Вона залишила єдиноріг до його загибелі. Ті два дні, в які її вважали загиблою, вона провела зі своїми спільниками – Мабуть, на тому кораблі, який раніше був помічений нами. Там у неї зберігалися речі для перевдягання, у тому числі й ті червоні панчохи, яких вона необережно постала перед нами, як нещасна жертва аварії корабля. Ну а Марія? Адже її винесли на сушу хвилі. Але тоді слід припустити, що її кинули у воду уже з човна. Ні, це було б надто жахливо. А чому б і ні? Все жахливо у цій справі, все можливо, все. У будь-якому разі це залишиться для нас таємницею назавжди. Марії більше нема. Ні-ні, розпачливо повторила Дельфіна. Ні, це неможливо. Отже, я у чомусь помиляюся. Я бачила цю сцену, коли ми вже розбилися об рифи. Я не впевнена ні в чому. Була ніч. О, я божеволію. Біля дверей будиночка пролунав якийсь галас. Вона? Прошепотіла дельфіна, блідно чи від страху. На щастя, це була Петроніля Дамур, яка прийшла нагадати своїм підопічним про дисципліну та пристойність. Зараз за розкладом ви повинні займатися лагодженням свого одягу в супроводі святої молитви. Будьте поблажливі до молоді, люба Петронілю, втрутився Вільдавре, Давре, пустивши вхід усі чари свого веселого й галантного поводження, щоб заспокоїти дуенню. Життя на цьому березі таке сумне, так сумно весь час чогось чекати. Хіба можуть дівчата байдуже дивитися на гарного молодика та ще й з гітарою? Це неприпустимо. Нехай вам буде. Ви хочете здаватися суворішою, ніж ви є насправді. Ви теж заслуговуєте хоча б на маленьку розрядку. Сідайте до нас. Чи любите ви кукурудзяні пластівці? Спробуйте, які вони смачні зі смородиновим лікером. Ось кого б розпитати, прошепотіла дельфіна на вухо Анжеліці. Спробуйте поговорити з Петроніллю. Вона казала, що їй відомі такі речі, які здатні багатьох привести в жах, але ж це цілком природно, пояснила вона. Тому що неможливо належати до оточення святої жінки, яка так часто впадає в екстаз, і не стати свідком страшних таємниць. Ангголон, Серж Голон. Анжеліка та Демон. Книга 9. Частина 5. Злочини у затоці Святого Лаврентія. Розділ 67. Тим часом кантор, припинивши гру на гітарі, уважно слухався у віддалений шум. Хтось запитав, що тут за звуки? Тим часом шум, який доносився з боку форту, поступово перетворився на лютий гавкіт. Охоплений тривожним передчуттям, хлопець вийшов на поріг. Та це Ньюфаундленди, за ким вони гоняться. Собаки буквально захлиналися від гавкоту. І здавалося, що мчить ціла зграя гончаків, наздоганяючи жертву. Хто ж спустив собак? Тепер було видно, як два величезні пси мчать по схилу пагорба за темною кудлатою кулею, що котиться попереду. Вольварина. Кинувши гітару, кантор помчав на допомогу. Вольварина мчала до будинку, до господаря але відстань між нею і переслідувачами, що робили гігантські стрибки, неублаганно скорочувалася. У хмарі пилу три звірюки майже одночасно вискочили на маленьку площу селища. Відчуваючи, що її майже наздогнали, вольверина раптово повернулася грудьми до собак і вишкірила пащу з гострими іклами, готова вчепитися в горло найближчої з них. Велика росомаха цілком здатна перегризти горло рисі, та навіть гірському левові. Але тут у неї були два супротивники. Перший, обережніший, зупинився, продовжуючи шалено гавкати. Другий вже на повному ходу вискочив позаду вольверини і вп'явся їй в загривок. Вольверина вивернулася і кігтями розпорола йому черево. Тоді до неї кинувся другий пес. Але тут наспів кантор. Заступивши поранену, він перерізав горло величезної собаки. Все це сталося за кілька секунд серед пилу, крові, собачого гавкоту і виттяй пронизливого вереску королівських наречених та їхніх дуень. Як за помахом чарівної палички, місце трагедії моментально оточив натовп людей. Усі жителі Тідмагуша, бретонські рибалки зі своїм капітаном, індіанці, які святкували щось, Ніколя Парі зі своїми співмешканками, слугами і товаришами по почарці з мисливців і дворян. Всі дивилися на собак, що подихали в калюжі крові, і на закривавлену росомаху, яка загрозливо вискиряючи пащу пильно стежила за всіма, хто був близько від неї. Поруч стояв кантор із ножем у кулаку і з не менш лютим, ніж у росомахи близьком в очах. Після кількох миттєвостей напруженої тиші Старий парій, що вийшов уперед, найбільший місцевий землевласник, звернувся до контора. «Ви вбили моїх собак, юначе!» – промовив він ворожим тоном. Вони напали на росомаху, грішуче заперечив контор. «Адже ви самі попереджали, які вони небезпечні, і казали, що їх треба тримати на ланцюгу. Хто їх спустив – ви чи вона?» – додав він, показавши закривавленим ножем у бік амбруазіни. Герцогиня стояла у першому ряду з виглядом благородної пані, шокованої настільки огидним видовищем. За її самовладання випад кантора застав її зненацька. Погляд, який вона кинула на нього, був сповнений нещадної ненависті. Але схаменувшись, вона моментально надала своєму обличчю лагідного невинного трохи дитячого виразу, який викликав бажання стати на її захист. «Що за напасть на нього зійшла?» – злякано вигукнула вона. Ця дитина збожеволіла». «Перестаньте називати мене дитиною», – гнівно відповів кантор. «І взагалі діти тут ні до чого. Адже вам потрібні тільки самці, здатні доставити вам на солоду. Ви вважаєте себе дуже хитрою. Але я перед усіма, перед усім світом викрию ваші інтриги». «Та він і справді здурів», – крикнув хтось. Анжеліка швидко підійшла до сина і поклала руку йому на плече. «Заспокойся, канторе», – сказала вона напівголосно. «Заспокойся, дуже прошу тебе, зараз не час». Вона справді здогадувалася, що ніхто з присутніх, принаймні серед чоловіків, не був схильний до вислуховування звинувачень на адресу герцогині Димодрібур. «Хлопчик з божеволів!» «Сопляче, та я зараз заткну тобі назад у горло твої слова!» Гаркнув капітан Дюфауе, зробивши крок уперед. «Спробуйте, підійдіть, я чекаю», – відповів кантор, потрясаючи своїм довгим мисливським ножем. «Нехай я шмаркач, але з вами станеться те саме, що з цим псом, якому я перерізав горло». Тепер уже обурилися і втрутилися бретонські рибалки, покороблені такою відповіддю їхньому капітанові. Не підходьте до нього, капітане, цей молодик дуже небезпечний. Будьте обережні. Для нормальної людини він надто гарний. Можливо, він. Це архангел, ніжно проворкувала Амбруазіна. У мовчанні вона додала але архангел, який захищає диявола. Подивіться. І вона показала на росомаху, яка, як і раніше, насторожено стояла біля них Кантора, побачивши люто вишкіряну пащу звіра. Його здиблену чорну шерсть, злі іскри в очах, натовпи ще більше захвилювався. Хіба це не образ самого сатани? Такі слова, сказані вкрадливим голосом герцогині, увесь образ дивного невідомого звіра проникали в серце забубонних людей. Вихідців із Європи, де вони з дитинства засвоїли, що злий дух – це і є кам'яні монстри, що фігурують на фасадах церков. І на ілюстраціях молитовників, химери та інші кудлаті істоти зі спотвореними гримасою мордами. Не менш спритно використовувала вона й почуття містичного страху, яке вони зазнали, побачивши красу кантора, що в гніві височив над окривавленими тварюками, красу Анжеліки, яка стояла поруч з прикрашеним пір'ям і татуюванням охоронцем-індіанцем, готовим негайно захистити її своїм списом. Природно всі безперечно вловлювали і напруженість прихованої драми, свідками якої вони щойно були. Все це приводило їх у стан трансу, виходом із якого міг стати лише вибух насильства. Треба вбити цю тварину. Подивіться на неї. Це демон. Навіть індіанці вважають росомах проклятими звірами. Вона принесе нам нещастя. Вб'ємо її. Прикінчимо. На мить Анжеліці здалося, що увесь цей натовп схвильованих людей, озброєних ножами, палицями та камінням, зараз накинеться на неї із сином, щоб відібрати бідну вольверину, убити і на шматки роздерти її. Однак рішучість кантора і самої Анжеліки, яка вийняла свій пістолет, присутність людей, які прибули сюди разом із нею з французької затоки, братів Дефури з мушкетами, барсамп'юї за бордажною шаблею, старшого сина Марселіни з бойовою сокирою та індіанським кастетом, а також двох моряків з Ларошельця, озброєних солідними дубінками, крім Піксарета з його списом. Усе це запобігло вибуху історичної люті, допомогло й втручання Вільдавре. «Давайте не нервуватимемо», – сказав він неквапливо, входячи до центру кола, де стояли Анжеліка та її люди. За час літнього сезону, що закінчується, вам усім добряче напекло в голову, але це не привід вбивати одне одного через двох собак і одної звірюки. Ви, здається, забули, що я губернатора Кадії і що на підвладній мені території призвідників будь-якої серйозної бійки чекає штраф у тисячу ліврів, в'язниця і навіть шибениця. Так доведеться вчинити за законом, якщо я надішлю відповідний рапорт у Квебек. «А чи зможете ви доставити свій рапорт, пане губернаторе?» – спитав міцний молодий кадієць, який виявився взятим Ніколя Парі. «Адже ви вже втратили один корабель і значну частину трофеїв. І навряд чи ризикуватимете життям заради, як ви кажете, якоїсь звірюки. До того ж росомахи найгірші з усіх мешканців лісу. Вони спустошують усі капкани. Навіть індіанці вважають, що в них вселяються демони». Сумніваюся, що ви підете на це тільки тому, що належить цьому гарному юнакові, якому ви хочете сподобатися. З багатозначною іронією додав капітан рибальської шхуни. Крижаний погляд Маркіза змусив його замовкнути. Жорсткість цього погляду відчув перший оратор. Ви обоє будьте обережнішими, адже я можу й розсердитися. Це точно може, схвально підтвердив один із братів Дефур, роблячи крок уперед. «Даю гарантію, у будь-якому разі ви, бретонці», – продовжив він, погрожуючи пальцем капітанові та всьому екіпажу шхуни. «Ви тут прийшлі люди. Вас не повинні стосуватися наші справи з нашим губернатором або зі звірюками наших лісів, які належать тільки нам, акадійцям. Забирайтеся гетіна, дайте нам самим подбати про свої проблеми. Або ми закриємо наші води». І тоді вам доведеться розпрощатися з усією вашою тріскою. Та й ви, акадійці, які промишляють вугіллям тут на узбережжі, не забувайте, що за своє погане вугілля, що складається з суцільної сірки, ви запросили в десятеро дорожче, ніж ми за своє вугілля з тантамари. «Ти що нам, натякаєш на сірку?» – спитав зять Ніколя парі, теж подаючись уперед зі стиснутими кулаками. Тихіше, спокійно. Вигукнув Маркіз Вільдавре, рішуче вставши між двома гігантами. «Я вже попередив жодних бійок. Я вимагаю покори. Усі повертайтеся до своїх справ. Інцидент вичерпано». «Щодо вас, Гонтране», – сказав він зятю Ніколя Парі, – «то ваші образливі для мене слова обійдуться вам дорого. Вам доведеться вивернути всі кишені, щоб повністю покрити заборгованість із податків». «Бог свідок, я вам пригадаю». «І вам теж, Амедею!» – сказав він, дружньо поплескавши Дефура по плечу. «Ви були чудові! Я бачу тепер, що зрештою ми навчилися гідно цінувати один одного. Це для мене приємний сюрприз. Свята правда, що серце людини розкривається лише у випробуваннях». І задоволеною усмішкою він дивився на натоп, який повільно розходився. Кантор нахилився до пораненої росомахи, тоді як слуги старого парі мовчки несли трупи собак. Погляд Маркіза Вільдавре був трохи затуманений вологою. «Жеста Медея дуже схвилював мене», – сказав він Анджеліці. «Ви помітили, з якою напористістю і кмітливістю цей здорувань став на мій захист? О, моя Люба Акадіє, люблю тебе! Воістину, життя прекрасне!» Анголон, Сержголон, Анжеліка та Демон. Книга дев'ята. Частина п'ята. Злочини у затоці Святого Лаврентія. Розділ 68. Бідолашна моя Вольверино, як тебе покусали? Голосив кантор, схилившись над ранами своєї улюблениці. І ще кажуть, що ти демон, тоді як ти просто невинний звір. Демони вони самі, людські істоти. Так міркував кантор, стоячи навколішки біля росомахи. Яку він поклав перед осередком, щоб зробити їй перев'язку. Вольверина втратила багато крові, але рани її були поверхневими і мали скоро загоїтися. Слухаючи Кантора, Росомаха дуже уважно дивилася на нього, і тепер, коли більше не було потреби захищатися від ворожого нападу і когось відлякувати, у зіницях її світилися глибокі золоті відблиски, а погляд був сповнений смутку від того що, розуміючи слова хазяїна, вона не спроможна висловити свої почуття. Так-так, ти все розумієш. Вів далі кантор, пестячи її. Ти знаєш, де зло та безумство. Краще я залишив би тебе в лісі. Там ти не бачила б диких звірів, якими звуться люди. У лісі на неї чекала б смерть, зауважила Анжеліка засмучена гіркими словами сина. Не забувай, що коли ти знайшов її, вона була така маленька, що ніколи б не вижила сама. Ти її виростив, і то був єдиний вихід. Саме людину відрізняє здатність підправляти невблаганні закони природи. Закони природи прямі й прості, повчальним тоном зауважив кантор. Але вони жорстокі у своїх вимогах. Твоя вольверина знає це і вважає за краще бути з тобою навіть серед людей, а не в лісі, без матері, де вона була приречена на загибель. Це видно по її очах. Кантор задумливо глянув на великого волохатого звіра, який зовні здавався великим, але міг бути дуже швидким і гнучким. Отже, твоя доля прожити життя разом із нами спитав він вольверину, дивлячись їй в очі. Але з якою метою, якою буде твоя роль серед нас? Адже ви росомахи незвичайні тварини. У вас живе якийсь особливий дух. Тому індіанці бояться і ненавидять вас. Лісові мисливці вважають, що ваша кмітливість найближча до людського розуму. Кажуть, ви можете відчувати та оцінювати людей за їхніми моральними якостями. Та інстинктивно вгадуєте саме нутро людини. Визнавши когось злим, росомаха здатна чинити йому всілякі неприємності. Перо розповідав мені, що в них у лісі ховався якийсь мерзотник. Якось він убив росомаху-самицю. А самець його зненавидів. Він пробив іклами всі його відра та кастрюлі, розбив горщики та миски. Чи можна пережити зиму в лісі, не маючи нагоди навіть розтопити трохи снігу на вогні? І цій людині довелося перервати лісову зимівлю, пройти довгий і важкий шлях, щоб вийти до людей. Звір не давав йому жодної секунди перепочинку. Втікач ледь не збожеволів і все казав, що його переслідує диявол-невидимка. «Дуже цікаво», – зауважив Вільдавре. «Треба б мені привезти такого звірюку у Квебек. Це було б дуже цікаво». «І все ж таки Піксарет пішов від нас», – сказала Анжеліка. «Він зробив це під приводом, що повинен зустрітися з Уніяке. Але, на мою думку, його дуже збентежив епізод із Вольвериною. Не знаю, чи він повернеться. Має повернутися, якщо не втратив розуму». Між індіанцями та росомахами відбувається суперництво за виживання у лісі. Росомахи вміють руйнувати пастки не потрапляючи у них. Вони знають, що кожна пастка призначена для вилову звірів і несе їм смерть. Вони не тільки знищують ці машини смерті, а й намагаються зробити непридатними для використання для звірів, які потраплятимуть у пастку. Так вони карають людину, відбиваючи всілякі бажання ставити нові пастки на їхній території. Природно це призводить індіанців до сказу. Адже нерідко росомаха бере гору, і їм доводиться йти за межі її володінь. Ось чому вони стверджують, що росомахи прокляті і користуються заступництвом диявола. Розмова на цю тему відволікала їх від більш важких думок. Але наставала ніч, і треба було подбати про безпеку. Вільдаврея Анжеліка виділили людей у нічний дозор. А сон все не йшов. Давалася в знаки нервова перенапруга через трагедію, що сталася з Марією, і інцидентом з кантором і росомахою. Тому вони ще довго сиділи біля осередку, підкидаючи дрова у вогонь і продовжуючи говорити. Було вже пізно, коли вони розійшлися для короткого неспокійного сну. Користуючись нагодою, Анжеліка показала Маркізові знайдену нею серед речей герцогині носову густину, на якій вишитий грифон. Діставши із жилетної кишені маленьку лупу, Маркіс уважно розглянув візерунок і підтвердив, що це фамільний герб модрібурів. Це дуже тонка фламандська робота золотими та срібними нитками. Такий самий герб вишитий у неї на підкладці плаща. Але ж і я бачила в неї на плащі таку саму вишивку. Що ж виходить, коли вона з'явилася в Голзбору в плащі з гербом модрібурів, їй ніяк не вдасться довести, що плащ їй дав якийсь незнайомий капітан. Тепер із нею все ясно. На островах вона зустрічається зі своїми спільниками та віддає їм необхідні накази. Це відкриття привело Анжеліку до невимовного хвилювання. Їй здавалося, що в неї в руці та ниточка, потягнувши за яку можна розплутати увесь клубок. Корабель з помаранчевим вимпелом, що зненацька з'являвся в різних місцях і заплутував усі сліди. Відплеття амбруазіни з Європи до Америки, її втеча на човні перед загибеллю єдинорога. І нарешті висадка герцогинів Голсборо під виглядом нещасної жертви аварії корабля, яка втратила все. Спроба розжалобити таким чином людей, обдурити їх і приспати підозри, які могли виникнути. Анжеліка була також переконана в існуванні певного зв'язку між вишитим гербом та підписом на записці, знайденою в кишені одного із загиблих злоумисників. І багато в чому вона вловлювала подібні зв'язки, явні збіги, якісь очевидні ознаки. Але варто їй спробувати звести їх докупи, як усі важливі моменти вислизали, як крапельки ртуті, які неможливо спіймати. Цілісної картини ніяк не виходило. Залишалися легковажні деталі, які розліталися, як солома на вітрі. Барсамфюї та Кантор були налаштовані рішуче – спалити осине гніздо та перебити усіх бандитів із їхньою небезпечною ваташкою. Анжеліка й губернатора Кадії радили запастися терпінням і не виявляти емоцій, щоб не злякати супротивника. Кожного виграного дня наближався приїзд графа Депейрака. «Чому він так зволікає?» – повторював Кантор. «Чому він залишає нас самих?» «Він навіть не знає, що ми тут», – нагадала Анжеліка. «У цьому є моя вина. Мені ніколи не вдається дочекатися його саме там, де він сподівається знайти мене. Іноді це просто виводить його із себе. Потрібно мені виправитися тепер». Живучи майже пліч-опліч із жінкою, яка стверджувала, що їй вдалося спокусити Жофрея, що години зіштовхуючись із все більш тривожними і небезпечними проявами її сили і підступності – Анжеліка починала усвідомлювати, що настав час найважчого випробування в її житті. Це позначалося навіть на її фізичному стані. І хоча їй вдавалося зберігати твердість духу і самовладання, іноді нею опановувала непереборна тривога від відчуття, що вся її істота розпадається на частини, що її затягує у смертельний вир страху. У паніці вона прислухалася до внутрішнього голосу, який невпинно твердив «Все пропало, все, все, цього разу переможеш не ти, вона сильніша». Тоді вона з волі брала себе в руки, змушувала заспокоїтися. Але це їй давалося дуже нелегко. Так було і цієї ночі, коли вся в холодному поту, вона кілька разів вставала з ліжка і бігла через увесь двір у незручний погано облаштований туалет. Анжеліці здавалося, що їй було б легше перетнути Атлантичний океан або цілу пустелю. Туманна ніч із невидимим місяцем таїла в собі усілякі підступи, пастки, жахливі сюрпризи. З берега здіймався вологий запах рибного розсолу. У смердючому туалеті вона так погано почувала себе, що боялася якби не впасти в заповнену нечистотами яму. Це був суцільний кошмар, де не залишалося місця ні для кохання, ні для умиротворення, ні для радості Від того, що ти живеш Навколо кишіли виродки пекла Що вилізли з ущелин і повзли по піску прямо на неї Дияволиця уб'є кантора Жофрей ніколи не повернеться Вноріна залишиться сиротою Ніхто не подбає про її долю Вона виявиться в цьому світі більш беззахисною Ніж кошеня, яке заблукало Ахлоримон – як вона сама відпустила його в дрімучі ліси, сподіваючись, що йому вдасться уникнути небезпек. Ні, і його вона більше ніколи не побачить. Звідкись долинало зловісне і глузливе гукання сови. Все пропало, все. Залишалося лише чекати смерті та поразки. Анголон, серж Голон, Анжеліка та Демон. Книга 9. Частина 5. Злочини у затоці Святого Лаврентія Розділ 69 Третій день очікування співпав із неділею Це давало можливість Анжеліці та її нечисленним супутникам вийти на люди Щоб пом'якшити ворожість натовпу, підозрілість і страх Які вміло підтримувалися амбруазіною І запобігти вкрай небезпечному вибуху Під проводом Вільдавре, чия увічливість у ситуації, що склалася ставала особливо цінною і могла надати їм незамінну допомогу, вони вирушили до меси. До них приєдналися два матроси-гугеноти з Ларошельця. Після всього пережитого на батьківщині вони не боялися ніяких труднощів і заради задоволення натягнути носа проклятим папістам були готові пустити будь-яку хитрість. На месу не пішов один кантор. Він побоювався, що за його відсутності Хтось спробує прикінчити пораненого звіра. Він пообіцяв Анжеліці, що поводитиметься смирно. Служба тривала дві години. На ній було присутнім усе місцеве населення – європейці та індіанці. Всі молилися, і ніхто не був шокований наполегливими закликами отця реформата просити Пресвяту Богородицю і всіх святих бретонського часослова зірвати підступи нечистої сили, і особливо демонів повітря, які всіляко відбивають у людей смак до роботи і до виконання своїх земних обов'язків, вселяючи при цьому, що про наслідки можна не турбуватися і таке подібне. Святий отець був надто багатословний, сказав Вільдавре, коли натовп почав розходитись після чергового і останнього уклону ангелам і святим. Я не перестаю дивуватися, із якою увагою матроси слухають і рахують, Вдалими ті проповіді, де так чітко описані дії чортів і боротьба з ними янгелів та святих. Таку начинку для пирога чи, якщо вам завгодно, салат вони люблять найбільше. Крім того, матросам, а особливо бретонцям, явно подобається мати привід падати на коліна. Схоже, що сьогоднішня процедура трохи заспокоїла їх. Цим літом йому весь час нещастило з вітром, і вони якісь похнюплені. Навіть дехто дезертує. Бо завчора, наприклад, зник молодий рибалка. Капітан так розсердився, що навіть попросив священника допомогти йому навести лад. Але він сам попався у сітки нашої дорогої герцогині. Вона так заморочила йому голову, що це сказалося на дисципліні екіпажу тим гірше для нього і для усіх тих, хто дозволяє дурити себе. Подумати тільки, навіть цей старий пень парі, наче б їй не проти запропонувати їй руку і серце. Пане Маркізе, оскільки ви маєте знання у багатьох науках, чи не зможете ви визначити за почерком характер людини? – спитала Анжеліка. – Я давно збираюся показати вам один документ, який мене зацікавив. Вільдавре визнав, що має деяке уявлення про графологію і навіть вважається великим знавцем у цій галузі. Коли вони повернулися додому і Маркіс зручно влаштувався у своєму гамаку, Анжеліка вручила йому папір, знайдений у кишені загиблого зловмисника, про який вже згадувалося. Лед виглянувши на листок, він одразу ж спохмурнів. «Де ви взяли цю чортову грамоту?» – спитав він у Анжеліки, кинувши на неї пронизливий погляд. І знайшла її в кишені одного чоловіка, відповіла вона. Але що примітного у цьому тайнописі? А те, що він дуже схожий на почерк сатани. Хіба хтось бачив колись почерк сатани? Так, існує кілька зразків його почерку. Найвірогідніший відноситься до минулого століття, до часу процесу над доктором Фаустом. Цей текст написаний безпосередньо під диктовку сатани. І з чим згодні всі експерти. Як правило, Сатана підписується ім'ям одного зі своїх семи головних демонів. Під фаустівським документом стоїть підпис Асмодей. Уважно розглянувши хитромудрий підпис, в якому Анжеліка розглянула контури міфічного грифону, він прошепотів. Веліаліт. А хто він? Один із семи, найчарівніший і найактивніший із них. Він уміло приховує свою жорстокість під покровом зовнішньої краси та привабливості. Він має величезну еротичну міць, але вся його енергія спрямована в кінцевому результаті на руйнування. Недарма він користується репутацією найрозбещенішого виродку пекла. Влада його величезна, оскільки під його командою знаходяться 80 легіонів-демонів, інакше кажучи, понад півмільйона злих духів. Пільдавре задумливо похитав головою. «80 легіонів – оце справи». «Ви поділяєте мою думку, що цей почерк може бути його почерком? Я бачу в цьому розписі подібність до самої герцогині». «Так вона Веліаліт?» – прошепотіла Анжеліка. Якийсь час вони помовчали, потім Маркій знову розтягнувся в гамаку і позіхнув. «Чому ви назвали ваш корабель ім'ям Асмодея?» – спитала вона. Ця ідея спала мені на думку, мабуть, випадково. «Асмодей – головний розпорядник гральними будинками пекла». Саме він спокушав Єву у земному раю. Він і є змій, він мені симпатичний. Я взагалі люблю жартувати з демонами. Зрештою, це просто бідні чорти, яких ніхто не шкодує. Богослови помиляються, приписуючи їм усілякі лиходійства. Жахливі не вони, жахливий дух зла, коли він селяється в людину. Анжліка подивилася на нього з неприхованим здивуванням. Я захоплена глибиною ваших міркувань. Маркіс трохи почервонів. Я вивчав теологію та навіть демонологію. У мене був дядечко-єпископ, який збирався заповідати мені частину своїх доходів. Щоб догодити йому, я якийсь час займався богослов'ям. Але правду сказати, я не люблю довго затримуватися на одному предметі. І тому відмовився від чималих багатств мого дорогого дядечки. Тим не менш, я досі з цікавістю розмовляю на ці теми з людьми, які розуміють, у Квебеку я познайомлю вас із братом Люком, ченцем, якому немає рівних у мистецтві ворожіння на картах, з пані Декастель Морга, дуже родованою персоною, а також із маленькою пані Даребу, якщо вона вийде зі свого усамітнення і приїде до нас із Монреалю. Дуже цікава жінка, я люблю її як сестру. У Квебек вона приїжджає тільки заради мене, принаймні більшою мірою, ніж заради свого чоловіка який, на мою думку, явно заслуговує на кращі стосунки з її боку. До речі, він мій добрий друг. Так, але навіщо я все це вам кажу? Ви ж знаєте їх. Адже цієї зими він приїжджав до вас у форт Вапасу. До речі, він одразу втратив через вас голову, так само як і ломені Шамбор. Ваші чари явно сильніші, ніж усі 80 легіонів духів і той красень демон, який їх очолює поратися з ними було б для вас дрібницею, Анжеліко. Що це ви так дивно дивитесь на мене, любий друже? З нашої розмови слід визнати, перш за все, те, що ми обоє втрачаємо розум. Прошепотіла Анжеліка. Анголон, Голон, Анжеліка та Демон. Книга дев'ята. Частина п'ята. Злочини у затоці Святого Лаврентія. Розділ 70. «Я не розумію», – сказала Анжеліка, дивлячись на кругле обличчя Петронілі Дамур, – «яке цього разу їй здалося оплившим і зблідлим». «Так от, я не розумію, чому пані Демодрібур взяла в човен лагідну Марію, а не вас. Звичайно, вона не могла знати, що єдинорік зазнає аварії, але якби вона взяла вас, то вам не довелося перенести це страшне випробування». «Та я сама увесь час ставлю собі це питання», – вигукнула гувернантка, мало не розплескавши від хвилювання чашку з гарячим липовим настоєм, яку вона тримала в руці. Анжеліці вдалося закликати до себе Петронілю Дамур побалакати біля осередку. Оскільки стара жінка відчувала болі в шлунку, Анжеліка заодно приготувала для неї спеціальній настій. Тепер, сидячи на лавці навпроти Анжеліки, вона шумно втягувала губами цілющу рідину. Вимушене морське купання, хвилювання, втома, якось відразу помітно зістарили цю і без того страждаючу задишкою, і не люблячу вилазити з дому жінку. Її руки та губи злегка тремтіли. Здавалося, що в застиглому погляді її великих світлих очей блукала якась подібність усмішки, ніби вона відчувала марнолюбне задоволення від володіння якоюсь важливою таємницею. Запідозривши деяку неусудність Петронілі, Анжеліка зрозуміла, що конкретними питаннями вона нічого не досягне і вирішила зіграти в банк інакше. Саме тому вона згадала про те, що герцогиня взяла з собою в човен Марію, давши таким чином відчути бідолашній, що вона її щиро співчуває. Ви маєте рацію, пані, говорила Петронілля, похитуючи головою, увінчаною пом'ятим і трохи косо сидівшим чепцем. «Ви маєте рацію. Нікому не побажаю пережити корабельну аварію, коли холодна вода заливає і очі, і вуха, і рот, і ти не знаєш, коли і як це скінчиться. Не можу більше бачити усі ці кораблі, море, гальку. Моє серце не витримує». Руки її затримтіли так сильно, що Анжеліка взяла у неї з рук чашку із настоєм. «Бачите, якби висіли в човен із герцогиною, сказала вона заспокійливо. Ви не потрапили б у цю страшну аварію. Дивно, що вона не взяла вас із собою, адже ви дуже дорогі їй, і вона не може обходитися без вас. Анжеліка вимовила цю фразу, відчуваючи, що епізоди з човном був ключовим в очах старої гувернантки. Я думаю, що причина полягає у моїй нелюбові до її брата, сказала Петроніля. Що за брат? Анжеліки навіть тьохнуло серце, але вона вчасно втримала себе і не стала прямо ставити це питання. Нічого не сказавши, вона піднесла Петронілінову чашку з відваром та відпила кілька ковтків, але було видно, що вона думала про інше. А я сподівалася, що вже в Америці він до нас не дістанеться, так от уявіть собі, він вже чекав на неї тут, і човен за нею послав він. І я, і капітан Симон казали їй, що вже темно, і море розхвилювалося. Капітан попереджав, що тут можуть бути підступні рифи. «Побачимо берег із вогниками, зачекайте, поки ми не станемо на якір. Куди там, спробуйте зупинити її, коли кличе брат». Петронілля із задоволенням ковтнула з чашки і сказала, зітхнувши, «Дуже корисний напій». Анжеліка затамувала подих, щоб не порушити цей, здавалося, безладний монолог. «Не можна сказати, що вона підкорена йому», – продовжувала Дуен'я. «Вона не кориться нікому, але завжди тягнеться до нього. Це єдина у світі істота, із якою вона знаходить спільну мову. Я ніколи цього не розуміла. Його звуть Заліль. У нього пісне обличчя, риб'ячі очі, увесь він якийсь неприємний і навіть страшний». І що тільки вона знайшла в ньому? Адже, дивіться, зустріч із ним відразу ж принесла нам нещастя. Корабель затонув, загинуло багато добрих людей. А чому брат герцогині чекав на неї у французькій затоці? Анжеліка відразу ж зрозуміла, що зробила помилку, поставивши своє питання так прямо. Петро з підозрою подивилася на неї. Та що я вам все розповідаю, не слухайте ці дурниці. Петро хотіла було встати але раптом обм'якла в якомусь заціпенінні і на її обличчі з'явився вираз жаху. «Вона ж заборонила мені розмовляти з вами!» – пролепитала вона. «Що я наробила? Що я наробила? Вона вас уб'є?» «Ні, не думаю!» – гордо і впевнено відповіла Петроніля. Реакція в неї була та сама, що й у Лагідної Марії. «То ви знаєте, що вона здатна на вбивство?» – вкрадливо спитала Анжеліка. Петроніллю даму рухопило тремтіння. Анжеліка намагалася натиснути на неї, пробудити її совість, дати їй відчути, що вона може спокутувати своє мимовільне потурання злочинним діям своєї пані, якій вона віддано служила всі ці роки. Але досягти їй нічого не вдалося. Петроніля замовкла і навіть відмовилася підтвердити – що корабель, який вони кілька разів помічали на своєму шляху, був кораблем брата Амбруазіни, людини з блідим обличчям. Страх настільки опанував нею, що вона, брязкаючи зубами на кожному слові, почала говорити, що їй нічого-нічого не відомо, крім одного. Якщо вона відійде хоч на крок від будинку Анжеліки, вони вб'ють її. Виходило, що стара жінка збиралася залишатися тут мало не до другого наступу. «Ну й тягар на нас звалився», – сказав кантор, коли Анжеліка розповіла про все йому та Вільдавре. «Але ж не можна і виставити її за двері, вона й справді боїться виявитися вбитою». «Можливо, на це є підстави», – відреагував Вільдавре. Увечері герцогиня Демодрібур надіслала людину по дуенью. Анжеліка відповіла, що та хвора і залишиться на ніч у неї підлікуватися – Анжеліка побоювалася, що Амбруазіна з'явиться до неї з протестом, але, на щастя, цього не сталося. Ніч минула спокійно. Петроніля перебувала в прострації, зрідка переривалася плачем і стогонами, Потім у неї почалися болі в животі, і Анжеліці довелося кілька разів супроводити її в туалет, оскільки та сама не могла ступити й кроку. Ті всюди вважалися монстри, вбивці, які причаїлися. Нарешті Петронілля згадала, що в сумці у неї зберігаються гарні ліки від кольок. Анжеліка дала їй їх, після чого всі заснули. На ранок Петронілі полегшало. За сніданком Вільдаврей Анжеліка всіляко переконували бідну гувернантку зробити вигляд, що нічого особливого не сталося, і повернутися до королівських наречених. Це могло б позбавити її від підозр і все мало владнатися. Петроніля трохи підбадьорилася, а коли Вільдавре зізнався, що при першому ж погляді на неї він зрозумів, що вона з Дофіну, і вони поговорили про її рідну провінцію, вона зовсім відчула себе молодицею. Вважаючи закраще не користуватися гостинністю Ніколя Парі і прагнучи тісніше згуртувати своїх прихильників в такій зловісній атмосфері, Анжеліка подбала про те, щоб не тільки сніданки – а й обіди та вечері проходили в неї за участю Кантора, Барсамп'юї, Дефура, сина Марселіни, Вільдавре, чий кухар та ад'ютант обслуговували їх. Тим часом сніданок продовжувався, як раптом на порозі з'явилася герцогиня Модрібур у супроводі своїх звичайних кавалерів – старого Парі та капітана Дюфауе. Нині вся ця мила компанія поверталася з меси. Герцогиня була одягнена у червону муарову сукню з вогненим відтінком, від чого проти світла здавалося, що навколо її темноволосої голови утворилося щось на кшталт золотистого ореолу. Переступивши поріг, вона сказала, «Я прийшла дізнатися про ваше самопочуття, Петронілю, Що з вами трапилося, Люба?» Товста гувернантка зблідла і затремтіла з голови до п'ят. Дикий жах, що оволодів нею, настільки перетворив її обличчя, що воно стало схоже на огидну карикатуру. Витріщені очі, тремтячі щоки, товста відвисла губа, з якої сипалися крихти пирога. Картина була настільки важкою, що навіть світський чоловік Маркіз Вільдавре не зміг знайти жодного жарту, щоб перервати гнітюче мовчання. Що з вами, Петронілю? Спитала Амбруазіна янгельським голосом із певною ноткою здивування. «Можна подумати, що ви мене злякалися». «Хіба я завжди не дбала про вас, пані, як про свою рідну дитину?» Спитала стара жінка, зобразивши на обличчі жалюгідну посмішку. «Хіба це не так?» Амбруазіна й сумом оглянула усіх присутніх. «Що з нею сталося? Схоже, я їй не по собі». «Адже я у всьому вам потурала, чи не так?» Продовжувала нещасна жінка. «Хіба я не допомагала вам задовольняти вашу пристрасть до насолод?» «Схоже, вона втрачає свідомість», – прошепотіла Амбруазіна, дивлячись на Анжеліку. «Останнім часом я помічала якісь дива у її поведінці. Ви неодмінно видужаєте моя славна Петронілю», – сказала вона голосніше і почала наближатися до дуенді, яка раптом стала схожою на велику жабу, загіпнотизовану змією. Ви просто трохи втомилися, але це не страшно. Вам треба підлікуватись. Де ті ліки, які зазвичай вам допомагають? А ось вони. Заклопотаним виглядом вона вийняла з редикуля гувернантки флакон з пігулками, які Анжеліка вже давала їй уночі. Поклала їх у чашку петронілі, налила трохи води і піднесла до губ хворої. Випийте, мій бідний друже, випийте вам стане краще. Мені так боляче бачити вас у такому стані. Пийте, пийте. Так, пані, — відповіла Петронілля, — ви такі добрі. Так-так, ви завжди були добрі до мене. Руки її тремтіли так сильно, що частина рідини вилилася з чашки на кофту. Амброзіна знову допомогла їй, і вона нарешті допила ліки, прицмокуючи, як товстий наляканий карапус. Яке нещастя, — напівголосно сказала герцогиня, звертаючись до усіх присутніх. Нескінченні випробування затьмарили її свідомість. Такі небезпечні пригоди не для такого віку. Я намагалася відмовити їй їхати зі мною до Америки, але вона не захотіла розлучатися. У цей момент Анжеліка глянула на Кантора, який стояв біля каміна із вольвериною, спрямовані на Амбруазіну очі в юнака та звіра сяяли від жаху та ненависті. «Ой, мені боляче!» – раптом застогнала Петроніля Дамур, схопившись обома руками за живіт. «Ой, я вмираю!» Обличчя бідної жінки посіріло, вона обливалася сльозами. Анжеліка встала, струшуючи з себе дивну апатію, яка ніби прикувала її до табуретки. «Ходімо, Петронілю!» – сказала вона. «Ходімо, бідолахо! Допоможу вам дійти до туалету!» Вона наблизилася до дуенні, нахилилася допомогти їй підвестися. Герцогиня сказала напівголосно: "Невже ви не відчуваєте жодної гидливості? Заздрю вашій доброті, я б так не змогла. Немає нічого страшнішого за картину маразму, що починається". Поки Анжеліка вкотре за останню добу вела стару жінку незручною стежкою до туалету, хвора почала голосити: "Вона об'є мене, уб'є, об як убила герцога, абата" Клару Терезу, матінку-настоятельку, юнака, який побачив її через вікно, і слугу, таку слабну людину. Я була проти. Я сказала їй тоді, що це тяжкий гріх, але вона у відповідь засміялася. Вона завжди сміється, побачивши смерть. Тепер настала моя черга загинути. Ви самі сказали мені це пані, я загину, а вона сміятиметься. Я скоро помру, я відчуваю, що Бог пробачить мені мої гріхи. Ну, ось ми дійшли, сказала Анжеліка, яку трясло, як у лихоманці, від страшних зізнань Петронілі. Тепер залишайтесь тут і нікуди не йдіть, поки вам не полегшає. Я намагатимусь переконати герцогиню не забирати вас. Скажу, що ваша хвороба може виявитися заразною. Наберіться бадьорості і не виявляйте перед нею свій страх. Повернувшись до будинку, Анжеліка застала амбруазіну на колишньому місті у Вітальні. Сидячи, як королева серед своїх васалів, у царственній і водночас покусливій позі, вона слухала Вільдавре, який розливався солов'єм. «Ось ми заговорили про Дофіна. Який це чудовий край! Ви знаєте ці місця, герцогине?» Він навмисне завів розмову на цю делікатну тему, тому що йому було відомо, що вона була родом із цієї провінції – але, прагнучи завоювати до віру Анжеліки, оголосила місцем свого народження Пуату. «У той же час дофінні країна бунтарів, які найбільше ставлять свою незалежність», – продовжував Маркіс. Особливо це характерно для мешканців гірських плато, які взимку повністю відрізані від долин і можуть спілкуватися лише з ведмедями та вовками. Потім розмова перейшла на інші теми. Його невимушений характер, шліпуча краса, амбруазіни – Почуття усіх присутніх, які ретельно приховувалися, все це викликало в Анжеліки відчуття участі в якійсь зловісній нереальній комедії. Внутрішня напруженість була такою, що всіх нудило. До того ж, до звичайних запахів припливу домішувався досить смердючий дух засоленої тріски, яка сушилася на березі, і розкладеної рибалками на решітках тріскової печінки. Сонце виплавляло з неї високо цінований жир. Здавалося, час зупинився. «Щось довго нема Петронілі», – раптом сказав кантор, який досі мовчав. «Справді, минула вже ціла година, а її немає і немає», – підтвердив Вільдавре, глянувши на годинник у золотій оправі. «Піду погляну, як там вона», – стрипенулась Анжеліка, намагаючись випередити амбруазіну. Рухаючись незрозумілим перечуттям, за Анжелікою потяглися всі. Біля самих дверей лежало тіло мертвої Петронілі. Обличчя її посіріло і вкрилося чорними плямами. У туалеті сильно пахтіло блювотою. Це жахливо, прошепотів Маркіс Вільдавре, прикриваючи носа мережевною хустинкою. Заціпеніла Анжеліка відмовлялася зрозуміти, що подібне злодіяння можливе. Виходить, що герцогиня отруїла її щойно, у нас на очах, коли всі сиділи за столом, і вона дбайливо подала їй ліки. Отже, їй вдалося непомітно підсипати туди отруту. Вона змусила її випити чашу смерті в нашій присутності. З переляком і сумнівом вона подивилася на амбруазіну і раптом побачила на її губах адресовану їй усмішку – що побігла як символ урочистості і сатанинського виклику. Анголон, Сержголон, Анжеліка та Демон. Книга 9. Частина 5. Злочини у затоці Святого Лаврентія. Розділ 71. Треба, щоб батько приїхав саме тепер, сказав кантор голосом скривдженої дитини. Інакше ми тут пропадемо, адже це якийсь жах, як у страшному сні». Глибини життєвої прірви, що відкрилися, змусили відступити юнацьку самовпевненість і категоричність. «Підійди до мене, дитино, сказала Анжеліка, простягаючи йому обидві руки. Він сів поряд, опустив голову їй на плече. «Доведеться їхати», – сказала вона канторові. «Ти маєш розшукати батька, де б він не був, і поквапити його». Але як же вибратися звідси, з гіркотою спитав він. Кораблі заходять на місцевий рейд дуже рідко. Ларошелець прибуде не раніше, ніж за два тижні. А в нас немає навіть горіхової шкаралубки, щоб доплести до Ньюфаундленду та обстежити всю затоку. Після похорону померлої жінки вони зібралися увечері біля осередку. Маленька група надійних друзів, що згортувалися навколо Анжеліти, її сина і Маркіза Вільдавре. Охороном зволікати не можна було. Ясно, що в'яле товсте тіло померло їй, ось-ось почне розкладатися. Швидко викопали могилу, прочитали молитву, опустили труну, встановили хрест на могильному пагорбі. Потойбічним холодом повіяло на всіх – на королівських наречених, зблідлих і притихлих, на забобонних бретонців, які щось бурмотіли про нечисту силу, на місцевих жителів акадійців – Білих та індіанців, які побоювалися епідемії чуми та віспи. Всі люди Анжеліки відчували на собі загальну ворожість та підозрілість, особливо після історії з росомахою. «Ти маєш їхати», – повторила Анжеліка кантору, якому зараз загрожувала найбільша небезпека. «Якщо не зможеш морем, підеш суходолом. Як було, коли ми опинилися на Косімакуа, поки не дістанешся до якогось пункту, якогось порту, наприклад, до Шедіака, де вдасться сісти на корабель. Але ж у лісі повно спільників амбруазіни, вони навряд чи дадуть мені пройти. Кантор мав на увазі розповідь Піксарета. Виявивши в сусідній бухті два невеликі кораблі, він сховався за деревами і почав розглядати матросів. Серед них виявилися винуватці загибелі корабля у французькій затоці. Зараз вся ця братія блукала сусідніми лісами – спалюючи вогненною водою індіанок. Можна було припустити, що герцогиня Дияволиця розраховувала використовувати цих людей як свій збройний резерв. Чи може кантор пройти через ліс, не наражаючи себе на небезпеку? Це питання було поставлено Піксарету, який біля осередку курив люльку. Піксарет заперечливо похитав головою. «Отже, ми оточені?» – спитав кантор – Анжеліка знову звернулася до Піксарета. «А ти впевнений, що моряки з лісу справді пов'язані з цим сатаною в жіночому образі?» «Так підказує мені мій дух», – повільно відповів Піксарет. «Але однієї внутрішньої впевненості недостатньо, особливо, коли маєш справу із білими. Я сказав у ніяке. Наберися терпіння, якщо ти зараз почнеш знімати скальпи з цих людей...» Ти зійдеш або за безумця, або за провокатора, який бажає розв'язати війну. Треба, щоб вони самі викрили себе, показали своє справжнє нутро, всю чорноту своєї душі. Поки вони тільки споюють індіанок, схиляючи їх до розпусти. Але в основному вони варять смолу і лагодять свої судна, як усі моряки, що приходять сюди на літо. Поки немає підстав вбивати їх, треба почекати». Можливо, незабаром хтось із них спробує зустрітися з цією жінкою. Або ж вона сама вирушить на зустріч із ними. Все це буде нам відомо. Адже ліс має очі. Чекати, чекати, невдоволено промовив Кантор. А завтра вони переб'ють нас усіх до останнього. Він рвучко підвівся. Я мушу вбити її негайно, люто сказав він. Залишати живими таких людей – тяжкий гріх. Ми повинні випередити їх. Інакше вони вас уб'ють. Я мушу вбити її. Я готовий іти з тобою, мій хлопче, вигукнув барсамп'юї, також вставши з-за столу. Але тут втрутилася Анжеліка. Будь ласка, заспокойтесь. Вбивши її за незрозумілих для навколишніх причин, ви майже напевно приречете на смерть усіх нас. Треба почекати, доки не виявиться вся правда, і тоді настане розплата. Твоя мати має рацію, малюче, Підтримав Анжеліку Вільдавре. Якщо ми почнемо підганяти події, то твій батько грав, депирак, швидше за все, знайде тут лише одні трупи. П'яні індіанці в лісах готові на все мерзотники, які слухняно виконують волі своєї пані, залякані жінки, доведені до відчаю люди, усе це готове спалахнути миттєво. На цих проклятих берегах криваві війни наприкінці літа звичайна справа. І одному дияволу відомі їхні справжні причини. Але я не можу залишити вас, матінко, вона ж об'є вас. Ні, не мене, відповіла Анжеліка. Вона згадала, що так само говорили Марія і Петронілля, І виправилась. Поки що не мене. Зі мною вона розправиться лише тоді, коли відчує свій кінець, неминучість своєї загибелі. У нашому розпорядженні є ще кілька днів. Вільдавре твердо дотримувався тієї ж думки. Малюче, ти маєш збиратися в похід? Тут ти найбільш уразливий. О, молодість! Який благословенний час! І цей юний гнів проти незовинності цього світу. Як це зворушливо? Треба, треба спробувати знайти хоч якесь судно. У Анжеліки виникла ідея роздобути шлюбку для кантора у бритонських рибалок. І щоб задобрити їх капітана Мар'єна Альдуша, вона запропонувала свої послуги в лікуванні його хворого сина який знаходився на борту корабля, який стояв на рейді. Однак капітан зустрів цю пропозицію насторожено і навіть вороже, і Анжеліка нічого не досягла. Проходячи повзнато у супроводі свого охоронця Піксарета, Анжеліка виразно чула ремствування і навіть насмішки на свою адресу. Деякі плювали на землю, інші, побачивши її, починали хреститися. Та ось надвечір з шостого дня небо надіслало їм допомогу у вигляді Барки з квадратним вітрилом, яка кинула якір майже біля самого берега. Екіпаж зібрався було висадитися на берег за питною водою, але жителі Тідмагуша стали кричати, щоб вони забиралися звідси, що ніяких чужинців вони не потерплять і відкриють по них вогонь. Анжеліці здався знайомим гугнявий голос капітана Барки, який виявився людиною явно небоязкого десятка. Його відповідь була абсолютно категорична. Хотів би я побачити на будь-якому узбережжі світу цього, хто завадив би зійти на сушу мені та моїм братчикам. А ну розтопись, дрібното, інакше зараз я виб'ю з черепки у ваші безглузді мізки. У мене для цього є все, що потрібно». Тут Анжеліка розпізнала Аристіда Бомаршана, який з пістолетами в руках уже йшов берегом у супроводі жульєни та малого темношкірого Тімоті з посудинами для води. Анжеліка кинулася їм назустріч. Її поява не викликала у них особливого подиву. «Радий вас бачити, пані. Безстрашний ще не прийшов?» «Безстрашний?» «Які гидкі пики у тутешніх людей!» – вів далі Арістит. «Я вже розумію, що до чого. Ви випадково зайшли сюди?» «І так, і ні». Ми знали, що пан граф Депейрак призначив тут зустріч безстрашному на початку осені. Геацинт обіцяв привезти мені цукрову горілку. А як скоро він буде тут? Це питання. Це залежатиме від вітру і з боку Караїбських островів. Але коли безстрашного поки ще немає, затримуватися тут не стану. Тутешні мешканці явно не люблять візитерів. Це справжні бандити. Будьте обережні і не залишайте барку без нагляду. Радила йому Анжеліка, занепокоєно поглядаючи на народ, який стікався до берега. «Я не боюся», – посміхнувся Арістит, – «моя посудина непогано захищена». Містер Уилабі, сидячи на кормі барки, грізно гарчав на усіх, хто намагався підійти до нього надто близько. «Я працюю в парі з одним гугенотиком із Коннектикуту», – пояснював колишній пірат, набираючи воду з джерела, яке билося під скелі. І відразу входило в пісок. Домовилися, хто чим торгуватиме, і добре попрацювали у Новій Шотландії. А ось тут справи йдуть погано. Що вдієш, Канада? Місцеві нічого не тямлять у ромі, воліють свій пшеничний самогон. Доведеться якось перебиватися до появи гіацинта. Я збирався почекати його тут, але щось мені не сподобалося, як нас зустріли. А потім тут усе смерділо тріскою. Краще я поки піти звідси додому. А пан граф? спитала жульєна. Я чекаю на нього тут, він повинен скоро прибути. Мабуть, не так же й приємно бути тут одній, сказала жульєна, яка відчула в повітрі щось недобре, але виду не подала. Життя навчило її нічому не дивуватися. Тут жахливо, а ви для нас є просто посланцями небес. Ви так вважаєте? Арістід недовірливо глянув на Анжеліку. Йому і Жулієні ніколи раніше ніхто не говорив таких приємних слів. «Так, ми опинилися тут у пасті і ніяк не можемо послати по допомогу, а тепер канторові вдасться поїхати з вами». Вона швидко ввела їх у курс справи. Розповіла про те, як з самого початку літа їм вигадували всілякі підступи і навіть загрожували їхньому життю. Все це виконувалося руками негідників, мабуть, найнятих деякими європейськими урядами, щоб завадити їм закріпитися на проживання у цьому районі Америки. Схоже, що з залаштунків цими мерзотниками командує герцогиня Демодрібур. Дізнавшись про близькість благодійниці, жульєна зблідла. «Невже нам ніколи не позбутися цієї злодійки?» – зітхнула вона. «Це шахрайка, повія, вбивця, ось хто вона. Немає божої милості на чесних людей. Виходить, дівчата з єдинорога справді призначалися нам?» «Я так і думав. Значить, нічого чужого ми не взяли», – сказав дірявий живіт. «А ви, пані, невже ми кинемо вас тут на призволяще? У мене щодо вас є обов'язки, яку рану на череві ви мені тоді зашили. Врятуйте Кантора і надішліть чоловіка нам на допомогу. Цим ви сповна сплатите свій борг і спокутуєте ті неприємності, які ви мені колись доставили». Операцію вдалося провести дуже вдало, щоб ніхто не зміг нашкодити їм в останній момент. Кантор за порадою матері сховався з вольвериною за прибережною скелею. Як тільки барка почала розвертатися, Арістід приспустив вітрило, а Кантор, злякавши, роззяв вбіг у воду, посадив вольверину і сам заліз на барку за допомогою жульєни та Ілая Кемптона. Тим часом Арістід обсипав добірною лайкою натовп приголомшених акадійців. Бувайте, бовдури, кинув він їм на прощання, і барка почала віддалятися, розчиняючись у сутінковому тумані. Ніхто й не подумав пуститися в погоню. Анголон, серж Голон, Анжеліка та Демон. Книга 9. Частина 5. Злочини у затоці Святого Лаврентія. Розділ 72. Йшов 7 день. Лагідна Марія була мертва. Петроніля теж. Контор, що опинився в небезпеці, пішов зі своєю росомахою. Безкінечно тяглися дні. Повільні, але повні внутрішньої напруги, яка в будь-який момент могла розрядитися трагедією. Амброазіна з'явилася до Анджеліки без Маркіза, знаючи, що в цей час він зазвичай розмовляє у форті з Ніколя Парі. Правило, від якого він ніколи не відступав. Розтягнувшись в улюбленому гамаку Вільдавре, Герцогиня насолоджувалася комфортом, заклавши руки за голову. «Ви виявили велику активність останніми днями, як я бачу», – промовила вона вкрадливим голосом сирени, іронічно дивлячись на Анжеліку. «Маю зізнатися, у чому ви мене випередили. Вашому янголяткові вдалося відлетіти. Втім, він дрібна рибка. Зате проти вас маю надійну зброю». Анжеліка сиділа за столом перед складаним дзеркальцем. Знаючи, що Кантор поза небезпекою, вона почувала себе цілком упевнено. Вона не сумнівалася, що він знайде батька, як і тоді, коли він був дитиною. Ось чому поява амброазіни не дуже схвилювала її. Розпустивши волосся, вона почала повільно його розчісувати. «На що ви сподіваєтесь?» – продовжувала амброазіна вдало співчутливим, але іронічним тоном. Чи думаєте відбити у мене свого графа Депейрака? Але ж, бідолахо, ви погано знаєте його, як ви не знаєте багато чого з того, що сталося тоді в Голцборо. Мені було майже шкода, ще пак. Мені вдалося переспати з чоловіком такої шляхетної пані із мого рідного пуату. Адже ми могли про все домовитися. Не турбуйте себе занадто, холодно перебила її Анжеліка. Чіноча інтуїція підказувала їй, які стріли найбільше, вразять герцогиню, і вона не помилилася. «На що ви натякаєте?» – вигукнула та, привставши з гамака. «Мій дворянський родовідний гірший за ваш!» І відразу зовсім іншим тоном запитала. «Як ви довідалися? Хто вам сказав?» «Вільдавре тут ні до чого», – відповіла Анжеліка, злякавшись за бідного Маркіза, і клянучи себе за те, – що забула про небезпечну проникливість амброазіни. Зараз розповім, як це вийшло. Одного разу, впавши в транс, ви в Марині згадали про свого отця-священника. У нас, католиків, діти від духовних осіб, вважаються народженими. Щодо дофіні, де ви народилися насправді, то мені це сказала Петроніля Дамур. Анжеліка пішла на цю брехню, оскільки бідній гувернанці вже не було чого втрачати. «Стара клопиха!» – прошепотіла Амбруазіна. «Правильно зробила, що вбили її!» – домовила Анжеліка, продовжуючи спокійно розчісувати волосся. Амбруазіна мовчала, голосно дихаючи і не спускаючи з Анжеліки пильного погляду своїх колючих очей. «Я одразу ж зрозуміла!» – вимовила вона нарешті. «Одразу ж зрозуміла, побачивши вас у двох на березі моря, що ви виявитеся важким противником!» Потім я трохи заспокоїлася. Ви справляли враження лагідної та доброї, а ласкаві та добрі завжди беззахисні. Але невдовзі мені довелося знову змінити свою думку. Ви виявилися наполегливою та непередбачуваною жінкою, із якого боку можна під'їхати до вас, щоб приворожити до себе. Я увесь час ставлю собі це питання. А в чому секрет вашої чарівності та привабливої сили? Адже насправді, як мені здається, ви абсолютно нехитра натура. Мабуть, такою була Єва. Поганенький комплімент, я чула його не раз. Герцогиня блиснула гостренькими зубками, як вовчиця, яка виготовилася вкусити. І все-таки диявол спокусив Єву, прошепіла вона. Потім, витримавши паузу, вона спитала. На чому ґрунтуються ваші стосунки з графом Депираком? скажіть відверто. Анжеліка подивилася на герцогиню. Відносини між ними мною недоступні для розуміння людей вашої породи. А якої, на вашу думку, я породи? Диявольської. Амброазіна засміялася глузливим, але водночас гордовитим сміхом. Так, це правда. Вас я не розумію і зізнаюся в цьому, сказала вона. Але хоч у мені не чужі багато наук, ви для мене одразу ж стали загадкою. Тоді на березі моря і потім, коли я прокинулася, Після тієї страшної ночі Мені наснилися чудовиська, які мене чатували Два дияволи, один з очима на сідницях А другий із гусячим дзьобом замість рота Я знала їхні імена, вони наводили на мене жах А коли прокинулася і побачила вас із графом біля свого ліжка Я відразу ж відчула, як йому не терпиться Відвести вас до себе і віддатися коханню І ви теж були охоплені таким же нетерпінням і ніщо інше більше для вас не існувало, крім одного. Зараз настане мить тільки для вас, для ваших душ і тіл. Колись невідомо, чиєї милості, ви скуштуєте все блаженство раю. На мене чекала ще одна страшна гірка ніч, а на вас – ніч божественного щастя. З якою жорстокістю ви поспішили покинути мене? Я порівнювала себе й з викинутим у море Мотлохом. Коли ви пішли, я жорстоко страждала. Мені здалося, що моя душа відлітає від тіла, і я закричала, як грішник, що провалюється в пекло. Я пам'ятаю цей крик. Тоді я повернулася назад і спитала у дельфіни та Марії, що це за крик, але вони відповіли, що не знають. Губи-амбруазіни склалися в злісну зворушливу посмішку. А як ви думали, що вони не зможуть розіграти комедію заради мене? Я добре видресувала цих дівчат. Щоб догодити мені, вони готові збрехати королю. А тоді вони найбільше боялися не виконати мій наказ. Будь що затримати вас на всю ніч біля мого ліжка. Я не хотіла, щоб грав повів вас до себе. Але їм не вдалося перешкодити. Вона скрипнула зубами. Ви без кінця засмучуєте мої плани. Іноді я впадала в паніку, відчуваючи, що ви вгадуєте мої наміри. Мені було дуже важко відвернути вашу увагу. Сама доля, здавалося, допомагає вам. Коли пані Карер випила призначену вам каву, можна було подумати, що ви навмисне викликали її виручити вас. Так, тоді в Голдсборо, прошепотіла вона, похитавши головою. Досі не розумію, як це все сталося. Я була не у своїй тарілці, щось увесь час не виходило. Але чому, чому? Переставши розчісувати волосся, Анжеліка почала слухати ще уважніше. Про себе ж вона подумала. Та тому, мабуть, що ми в Америці, в новому світі. Люди змушені жити тут відкрито, та й природу важко обдурити. Ось чому її чаклунська сила тут слабшає, Та й самі обставини привчили місцевих людей остерігатися всього. Індіанців, моря, зміни вітру, раптових нападів піратів. Тому люди тут пильніші, їх важче спокусити отруєним медом. Амброзіна продовжувала говорити задумливим голосом – як і раніше, тримаючи руки на потилиці. Пам'ятаю, як на самому початку Анжеліка не могла не визнати про себе, що в самому тембрі голосу герцогині, трохи глухому і час від часу трохи невпевненому, таїлася якась чарівність, якась гіпнотична сила. «Так, на самому початку я побачила, наскільки ви допитливі. Мене це здивувало та злякало. Я не знала, як викликати у вас інтерес до себе». А це напруження пристрасті в коханні, головне у вашому житті, ваша любов і інтерес до друзів, наприклад, до Абігель. Ви полюбили і цю землю, а мене навіть не помічали. Я зненавиділа море перелітних птахів. Вона зробила паузу, ніби міркуючи, а він. Я була впевнена, що одного разу відбила його у вас. Я не хотіла знати, що відбувається між вами. До Абігель це було дуже важко. Тепер вона говорила крізь зуби, зуби, й переконано, Розширені очі сяяли. Я зненавиділа море, тому що ви любите його, і перелітних птахів, теж тому що ви любуєтеся їхньою красою. Захоплюєтеся, як вони тисячами збираються в зграї, застилаючи все небо. Коли я бачила, з якою ніжністю ви дивитеся на зграї птахів, я буквально згоряла від бажання будь-що відволікти вас від цього заняття. Вона трохи подалася вперед. І ось тепер ви більше не помічаєте їх, тріумфально вигукнула герцогиня. Ви навіть не знаєте, що саме зараз, у цей момент, над нами пролітають дикі гуси в осінньому небі. Це мені все ж таки вдалося. Ви більше не бачите птахів. Знесилівши, вона знову відкинулася назад. То чому ви любите стільки різних речей, стількох людей, а не мене? Тільки не мене. Останні слова вона буквально випалила в нападі люті, давши вихід усьому своєму гіпертрофованому нарцисизму. І «Я заприсяглася знищити вас, його, вас обох, піти на будь-яку хитрість, аби принизити і винищити вас, та впаде прокляття на ваші душі. Шаленство, із яким були вимовлені ці слова, настільки вразило Анжеліку, що в ній прокинувся огидний всепоглинаючий страх, що витіснив усі інші почуття. Якщо вона так розмовляє, казала вона собі, як до смерті перелякана дитина, то значить вірить у своє торжество. Де ж межі і яке джерело її влади? Колись у голосі однієї жінки, пані де Монтеспан, вже пролунала така ж безодня ненависті. Але зараз було страшніше. Душі людей міг проклясти тільки той, для кого ненависть стала другою натурою? Навіщо ж боротися? Хіба можна встояти перед силою, яка рухається одним єдиним прагненням знищити тебе? Анжеліка боялася, що стане помітне тремтіння її рук, яке посилювалося. Вона тримала щітку для волосся і гребінець. Але найбільше вона боялася, що піддавшись рефлексу панічного самозахисту, вона кинеться на злочинницю і знешкодить її, позбавивши життя. Хіба не так вона вчинила б із агресивним диким звіром? «Але будь обережна», – благав внутрішній голос. «Такий вихід, навіть якщо він справедливий, обійдеться занадто дорого тобі, твоєму чоловікові, твоїм дітям. Що можна протиставити дикому звірові, не маючи зброї? Тільки одне – зберігати витримку. Пам'ятай про це. Це твій єдиний шанс, якщо такий ще є». Вона почала знову повільно розчісувати волосся – то збираючи, то розпускаючи його. Амброазіна мовчала, спостерігаючи за нею. Наставала ніч. Анжеліка стала взяти з каміна свічник, поставила його поруч із дзеркалом і запалила свічку. У дзеркалі вона побачила своє бліде обличчя у синьому відблиску сутінків. Обличчя її виглядало втомленим, але несподівано помолоділим. Так бувало вже не раз. Потенціал молодості повставав проти смутку та приреченості. Амброазіна заговорила знову. «Абігель і її діти, ваші улюбленці, ці смердючі індіанці, яких ви намагалися розвеселити, які чекали на вас як матір. І ваше кошеня, і цей ведмідь, я ревнувала навіть до старої міс-піджон, коли ви пішли втішати її після смерті цього товстого бовдура Петріджа. То ви і його вбили!» – герцогиня зробила великі безневинні очі. «До чого тут я?» Хіба ви не пам'ятаєте? Коли Єзуїт викрив вас, ви вирішили, що він має померти. Але як це зробити, не викликавши підозр? До того ж, єзуїти досить розумні, щоб дати себе так просто вбити. І тоді ви чи хтось із ваших розпустили слух серед англійців, що їх відправлять до Канади як бранців. Ви знали, що цього було цілком достатньо, щоб пастор розлютився як дикий кабан. Амброазіна була у захваті. Спритно придумано, чи не так? Анжеліті до нудоти захотілося, якщо не задушити, то принаймні як слід вдарити амброазіну. Але вона тримала себе в руках, розуміючи, що такий безрозсудний вчинок може мати незворотні наслідки. Амброазіна явно втомилася від безрезультатних спроб вивести Анжеліку. Зійшовши з гамака, вона наблизилася до неї і з великим задоволенням побачила, як Анжеліка зблідла від одного запаху її парфумів. Адже Анжеліка сприймала її як отруйну змію, вимушене сусідство з якою робило її хворою. Розуміючи, що їй треба трохи прийти до тями, Анжеліка відкрила сумку, щоб покласти в неї гребінець і щітку. А це що? Вона побачила свинцеву палицю, витягнуту Анжелікою з рук людини, яку Піксарет убив у сарагуші. Як потрапив до вас цей предмет, спитала герцогиня люто дивлячись на Анжеліку. «Мені дав його у Парижі один ремісник». «Це не так. Чому ви так думаєте?» Очі Анжеліки засяяли. «А звідки у вас такий інтерес до цього предмета, пані де Мудрібур? Мабуть, ви здогадалися, що до мене він міг потрапити тільки від тих бандитів, які влаштовують аварії корабля, а потім добивають потерпілих у французькій затоці. А ви віддаєте їм накази про скоєння цих злочинів? Чи не ви їхня таємна ваташка?» «Не ви, Веліаліт?» Вона схопила амбруазіну за зап'ястя. «Я зірву з вас маску», – сказала Анжеліка крізь зуби. «Я доб'юся вашого арешту. Вас закриють у в'язницю, потім повісять на Гревській площі. Я видам вас інквізиції, і вас спалять на багатті, як чаклунку». Вороги Анжеліки завжди боялися її гніву. Вона вибухала саме тоді, коли в них з'являлася впевненість, що вона вишукана світка дама з чутливим серцем, Нездатна на спалах і вульгарного гніву, властивого простолюдинам. «Але ви просто, просто жахливі!» – застогнала герцогиня. «Це немислимо! Ви і така злість! Йой-йой, відпустіть мене, ви робите мені боляче!» Анжеліка відпустила її таким різким рухом, що герцогиня ледь не сіла повз гамак. Постараючи за п'ястя, що постраждали, вона захникала. «Через вас браслети встромилися мені в шкіру!» «А я із задоволенням встромила вам у серце ніж», – з ненавистю вигукнула Анжеліка. «І такий день прийде!» «Ви нічого не втратите, дочекавшись його!» Вражена амбруазіна, відкинувшись цією спиною на сітку, раптом почала корчитися, заламуючи руки, випускаючи безладні звуки і вигукуючи якісь уривки фраз, які поступово стали складатися у щось зрозуміле. «О, сатано, пане мій!» – стогнала вона – Чому ти змусив мене битися з нею? Жорстокість її не чувана, я більше не можу цього витримати. Чому вона? Чому ти залучив мене до боротьби саме з нею? Чому твоє пронизливе око сапфір мене на неї? Як можеш ти припускати, що подібні істоти живуть на землі? Ти такий непримиренний до підлостей інших. Напевно, тебе ввела в оману досконалість її краси. Ти вирішив, що така краса обов'язково поєднується з дурістю повірив її вдаваної покірності долі, вдаваної готовності цієї жінки змиритися з поразкою. Чому ти не застеріг мене про небезпеку, про цю підступну пастку, в яку потрапляють найдосвідченіші й найжорстокіші люди? Вигравши словесний поєдинок, вони вважають себе за господарі становища, але незабаром виявляється, що це зовсім не так. Все це Амброзіна говорила ніби в напівзабутті – пригнічена непереборною, як дев'ятий вал, силою гніву Анжеліки, вустами якої, здавалося, двіщала сама доля. Особливо болісно герцогиня сприйняла страшні її слова про уготоване їй багаття інквізиції, фізично відчувши, як її тіло б'ється у страшних конвульсіях, у палаючих язиках полум'я. Ледве не плачучи від жалю до себе, вона продовжувала. «То хто ж, господар, становища?» Невже сатана і цього разу не впорається зі своїм підручним? Бідолашне моє прекрасне дитя, що ви з ним зробили? Ти, сапфіро-глазий кровопивця, і ти заліла весь у людській крові. Ти міг зробити з нами будь-що, ти – всемогутній сатана. Але він вислизнув від тебе і тепер тероризує мене. Він зрадив мене цьому страшному створінню, названому Янгольським ім'ям. Змилуйся ж, змилуйся з мене. Вона видала ще один вічайдушний стогін, потім раптом якось обм'якла і впала в напівкаталептичний стан. Маячня гарячки герцогині викликала в Анжеліки почуття розгубленості. «Дияволиця! Та ще й божевільна! Що робити?» У тиші, почуваючи себе зовсім спустошеною, вона стояла біля столу, прислухаючись до шуму вітру. Все було зловісним, як у чистилищі, де духи зла мучать грішні душі. Приречені в муках збагнути ціну добра і в призначений день зустріти новий світ. Важко було уявити щось більш безглузде в цей момент і в цих проклятих місцях, ніж поява вільдавре з поштивою усмішкою на обличчі, з червоними черевиками на ногах, у жилеті з квіточками та камзолі кольору сливи. Однак насмішка миттєво злетіла з обличчя Маркіза, тільки-но він побачив Амброазину у своєму персональному гамаку. Вона зайняла мій гамак, з незадоволеним виглядом розпещеної дитини, у якої відібрали улюблену іграшку, він сів на дерев'яній лавці біля вогнища. Анжеліка напівголосно переказала йому розмову з герцогинею, не промовчавши про погрози, висловлені на її адресу. Маркіз був у нестямі. Цього разу вона переступає всі кордони, але відразу ж усвідомивши нереальність своєї заяви, він опустив голову. На жаль, ми безсилі, нас випередили, загнали в куток. Ми опинилися у її владі, а вона почувається у повній безкарності. Понизивши голос, він продовжував. У селищі повно підозрілих осіб. Я поділився цим спостереженням із ніколя парі і сказав йому, що бретонцям краще більше займатися своєю тріскою і менше тинятися, де попало зі своєю зброєю в руках. На це він відповів, що тиняються зі зброєю зовсім не рибалки Мар'єна Альдуша. «Але тоді хто вони, ці безцеремонні молодики, котрі, нікому не представившись, заповнили селище?» – запитав я Ніколя. Моє запитання йому явно не сподобалося, і він невизначено відповів, що це моряки із тих двох кораблів, які стали на якір за мисом. «Все зрозуміло, значить герцогиня підтягує до селища своїх людей». Маркіс підморгнув Анжеліці і прошепотів «80 легіонів». Потім він продовжив серйозно. Як би там не було, боротимемося. Наше спасіння тепер залежить від витримки та пильності. Головне – протриматися до прибуття графа Депейрака. У будь-якому випадку, коли ми виберемося з цієї колотнечі, я скаржитимуся в Квебекі, навіть вище, напишу в Париж. Для них колонії – це якесь звалище для небажаних та божевільних осіб обох статей. Чий високий ранг не дозволяє помістити їх у будинок для божевільних у Бісетрії – Разом із простолюдинами. Ви, мабуть, думаєте, моя Люба, що тільки через просту невдачу ви зустріли тут на краю світу пустотливу гарцогиню, яку вселився диявол. Так ось ви помиляєтесь. Це свідомий розрахунок королівських урядовців Франції. Для них це найпростіший вихід – заслати куди подалі з божеволілих пань, від яких відхрещуються і монастирі, і заклиначі бісів, і яких не терплять при дворі, ні в будь-якому пристойному суспільстві. Нехай страждають ті, хто пов'язав свою долю з іншою півкулею, нехай вони нарікають на себе. Не треба було їхати. Скільки неприємностей я зазнав через цю Мессаліну, наприклад, у день мого ювілею, коли в розпал Бенкету затонув Смодей, І Марселіна не встигла продемонструвати свій коронний номер із розкриттям Мідій. Все це більш ніж сумно, і літній сезон можна вважати зірваним. Але ще є й вини. З вини більш підсліпуватих, ніж кроти паризьких чиновників, які заклавши за вухо своє гусяче пір'я, вирішують питання заселення колоній. Я виступлю проти такого свавілля, напишу самому Кольберові. Я знаю його, сподіваюся, ви теж. Дуже працелюбна і здібна людина, щоправда, дуже зайнята. Втім, і він, і інші чільні представники буржуазії, які користуються підтримкою короля, не вловлюють деякі нюанси. Клопочучи, як білки в колесі, вони становлять нескінчені реєстри, вірячи, що від цього залежать долі світу. І що тільки накопичення капіталу здатне забезпечити загальну душевну рівновагу. Але нічого не вдієш, світ змінюється в цьому напрямку, і від нас це не залежить. Не говоріть так голосно, вона може почути нас. Ні, вона перебуває в каталепсії з повним відключенням свідомості. Вона вдалася до найбоязливішого способу подолання втоми, труднощів життя та наслідків своїх вчинків. Винявши з кишені табакерку, він користувався нею і кілька разів чхнув, не вивівши при цьому амбруазіну зі свого глибокого сну. Божевільність і служба дияволові в одному місці. Не прореагувавши на цю репліку, Анжеліки Маркіс сказав, Розігравши сьогодні картину відвертості, визнання своєї поразки та страху перед вами, вона хотіла розжалобити вас. Але ви не піддавайтеся, таким людям не можна довіряти ніколи і ні в чому. Потім він сказав гучним голосом і зовсім іншим тоном. «Що ви там завмерли, як свічка Анжеліко? Адже зараз досить свіжо. Ідіть сюди, до вогника, і розкажіть мені докладно, які торгові угоди були у вас свого часу з паном Кольбером». Адже ми з вами союзники, чи не так? Гарцогиня Димодрібур, поступово виходячи з летаргічного сну, змогла побачити, як маркіс та Анжеліка мирно розмовляють біля каміна про курс какао на міжнародних ринках. «Чи бажаєте ви, любий друже, щоб я провів вас додому?» – галантно запропонував Маркіз, коли амброазіна встала з гамака. Але вона, кинувши на нього похмурий погляд, попрямувала до дверей і вийшла з дому. Анголон, Сержголон, Анжеліка та Демон. Книга 9. Частина п'ята. Злочини у затоці Святого Лаврентія. Розділ 73. Демонологія, душі закладені дияволу, безумство – ці слова переслідували її навіть у вісні, поки прокинувшись, Анжеліка не переконалася, що все довкола спокійно. Звичайна ніч над бухтою, хрупіння сплячих людей, Сидячи на впочепки біля вогнища, індіанець жує сала, гострими, як утхора зубами. У прозорому тумані пливе місяць. Можливо, її страхи й підозри – плід свідомого розуму. Ні, хіба можна забути, що за кілька днів тут загинули дві жінки? Задуми маніячки-вбивці становлять для неї та її людей цілком реальну небезпеку. У темряві лунали сухі ритмічні звуки індіанських барабанів і флейт. Вони починають п'яніти, зауважив Вільдавре, перед тим, як побажав їй доброї ночі. Скільки таких індіанців у прилеглих лісах занурювалися зараз у магію алкогольного сп'яніння, припадали до прозорого джерела ілюзорного зв'язку з невидимими богами. Навколо повні небезпеки ліси, солоне море з туманним обрієм, звідки, здавалося, не може прийти жодна допомога ніколи. Але канторові вдалося піти – і він повинен відшукати батька, як це вже було одного разу. Хіба не передбачена амбруазіною поява Арістіда з його балаганним екіпажем і втеча-контора не свідчили про те, що хаос існування сплутує розклад карт у її старій розрахованій партії, що влада її слабшає. Маячня Амброазини під час вигаданого або дійсного нападу видала її стурбованість і розгубленість. Деякі її містифікації ставали менш лякаючими, лопалися, як мильні бульбашки, у зіткненні з нехитрою земною реальністю. Але в неспокійному півсні Анжеліці здавалося, що в чолі амбруазі не сяє сапфірове око, і вона скаче верхи на міфічному звірові, білому жорстокому єдинорозі, що живе в лісовій глушині. Ангголон, Голон, Анжеліка та демон. Книга дев'ята Частина п'ята Злочини у затоці Святого Лаврентія Розділ сімдесят четвертий У дверях з'явився інший єдиноріг. У променях сонця блиснула його золота спина. Ось він протиснувся в будиночок Анжеліки, і за ним з'явилася неприваблива фізіономія капітана Симона. Розпрямившись, він мало не зачепив сивою головою балки під стелею. «Пані, дозвольте довірити його вам!» сказав він густим басом. «Я йду, і не можу взяти його з собою». «Але я не хочу тримати в себе цього звіра», вигукнула Анжеліка. «Чому він зовсім не злий?» «Який він гарний!» захоплено прошепотів він. Побачивши за спиною капітана похідний мішок, Анжеліка запитала. «Ви йдете?» «Так, йду». Обличчя його змарніло, обросло сивою бородою. Він відвів очі. «Спочатку Марія, позавчора Петро Ніля», «Славна була жінка, ми чудово ладнали. Більше мені не під силу побачити це все. Іду, досить з мене. Іду разом із Юнгою, крім нього у мене нікого немає». «Вам не вдасться пройти», – напівголосно сказала Анжеліка. «Вони і в лісі, і навіть тут, серед нас». Капітан Симон не став питати, кого вона має на увазі. «Я пройду, а ось мій єдиноріг. Довіряю його вам, пані», – повернувся за ним за першої можливості. «Ви ніколи не повернетеся», – сказала Анджеліка. «Вона не дозволить вам піти, пошле за вами погоню із тих самих людей, які організували аварію корабля і винищили ваш екіпаж». Старий капітан з жахом глянув на Анджеліку, але не вимовив жодного слова і важким кроком попрямував до дверей, де на нього чекав юнга з дерев'яною вудкою. «Ще одне слово, капітане, перш ніж ви понесете свою таємницю в могилу», – зупинила його Анджеліка. Адже вам, професійному мореплавцю, завжди було ясно, що ви прийшли не до Квебеку. Хіба я не права? Ви знали свій пункт призначення, французька затока, Голдбору. Чому ж ви підставили під удар свою репутацію капітана і продовжували мовчати, навіть після того, що сталося? Вона заплатила мені за це, промовив капітан. Як вона вам заплатила? Він знову злякано глянув на Анжеліку, губи його здригнулися, і вона подумала, що він заговорить. Але капітан стримався і, опустивши голову, пішов у супроводі свого юнги. Втомлена Анжеліка залишилася наодинці з єдинорогом, як раптом з'явився Маркіс Вільдавре. Дуже схвильований, він зачинив двері на засов і перевірив, чи добре зачинене вікно, щоб ніхто не міг підслухати його довірливе повідомлення. «Я знаю все», – захоплено заявив він, – «саме все і ніяк інакше». З тріумфуючим виглядом, походжаючи по кімнаті, він почав свою розповідь. Старий Симон вирішив розповісти мені те, що він засоромився розповісти вам як жінці. Я влипу цю історію як останній кретин, але хоч під кінець вирішив викупити по можливості свою провину. Це його слова, я передаю вам їх буквально. Коротше кажучи, він сказав мені все, що йому відомо. Зіставивши його розповідь з відомостями, які повідомив Патюрель, із нашими підозрами про змову між герцогинею Демодрібур і організаторами аварії корабля ми отримуємо цілком ясну картину. Як я й припускав, біля витоків цієї справи стоять королівські чиновники, що скриплять пір'ям у своїх затхлих паризьких конторах. Коли Симон звернувся до них з проханням підшукати йому клієнта для перевезення фрахту, його залучили до змови, розпочатої ще минулого року, щоб перешкодити вашому чоловікові і графові Депираку. Вести незалежну політику колонізації тутешніх територій, які ми по праву вважаємо Францією, тому в Парижі вирішили провести у французькій затоці добре скоординовану акцію з метою витіснити з гол зборон надто заповзятливих, надто впевнених у собі та своєму багатстві непокірних, загалом небезпечних конкурентів вашого чоловіка та його компаньйонів. Капітанові «Золота борода» було вручено відповідні королівські грамоти з дорученням захопити цю територію і справом придбання, прогнавши самозванця Яретика. Представником коліна на переговорах у Версалі з цих питань був той самий Лопеш, про якого ви мені розповідали. Там він познайомився з капітаном Симоном. Розговорившись, вони з'ясували, що обом доручили одну й ту саму справу – витіснити пейрака з узбережжя території Мен. Саме так можна пояснити фразу, сказану Лопешом. Коли ти побачиш високого капітана з фіолетовою родимкою на обличчі, знай, що твої бороги неподалік. У Парижі розуміли, що золота борода має у Голдсборо приблизно рівні шанси і на успіх, і на провал. Сталося останнє, а саме йому говорили про кубку єретиків, а зустрів він добре підготовлених гугенотів із Ларошелі, які зуміли відстояти свої землі. У Парижі побоювалися і того, що навіть у разі захоплення Голзборо у колінам може не вистачити сил здолати людину, який вже належать численні факторії та рудники, і чий вплив у цьому краї дуже великий. Тому вони вирішили продублювати свій план за допомогою підступної комбінації, дуже небезпечної для графа Депейрака і настільки хитро-мудрої, що я досі тремчу від страху, від захоплення в тому сенсі, що я завжди захоплювався тонким розрахунком розумних голів, які вміють розпоряджатися людьми, як пішаками на шахівниці, керувати ними на відстані, інтуїтивно граючи на найінтимніших струнах людської душі. Приймається рішення, слухайте мене уважно, спробувати підірвати не лише матеріальну міць графа, що росте, а й його моральну силу робиться ставка на те, що людина, яка зневірилася – втратила волю до опору, начіплятиметься за клаптик землі, пов'язаний з гіркими спогадами. Швидше за все, він кине все і піде. А всього краще накладе на себе руки або просто помре від горя. Так чи інакше його вдасться позбутися. Очевидно, здійснення цієї психологічної комбінації було покладено головним чином на нашу дияволицю-герцогиню. І вона виявила вражаючу спритність. Зрозуміло, що всі ці нюанси мені пояснив не Симон. Я лише інтерпретую його визнання і те бачення подій, яке склалося у цього бідолахи. Він став тим наївним пішаком, на якого було покладено надати максимум благовидності появи герцогині. Він і його корабель повинні були сприяти створенню образу багатої, побожної, екзальтованої благодійниці, яка привозить у Квебек дівчат на виданні. Зазнає аварії корабля біля узбережжя Мена, Потім залучає в свої сітки володаря цієї території. Легко уявити, як спалахнула хижа і збочена уява герцогині. Залишалося подолати першу серйозну трудність – змусити капітана Симона виконувати всі примхи герцогині та погодитися мовчати. І хоча вмовити будь-якого бретонця не так просто, герцогиня пустила в хід свою випробувану зброю, ми знаємо яку, і досягла свого. Такою була справа з єдинорогом і такою була роль, яку вона зіграла у змові. «Сідайте, будь ласка, Етьєне, від вашого ходіння в мене закрутилася голова. І відчиніть двері, тут можна задихнутися», – сказала Анжеліка. Вільдавре підійшов до дверей і прочинив їх. «На мою думку, це все дуже цікаво. Вибачте, але мені дуже хочеться пити», – звернувся він до Анжеліки. Напившись води з глека, який стояв на столі, він витер губи і продовжив. Я вважаю, що герцогиня Демодрі Бур була обрана для цього делікатного завдання, по-перше, тому що від неї хотіли позбутися, відіславши якнайдалі. Але ще з цієї причини, і це було дуже важливим міркуванням, що вона володіє величезним статком та здатна щедро оплачувати будь-які послуги. Перервавши Маркіза, Анжеліка розповіла йому про лист отця Деверна, в якому містився натяк на змову між отцем Доржевалем – та пані Демодрібур. Тоді все стає на свої місця. Герцогиня була його послушницею, і він послав її сюди для виконання обітниці послуху. Чи давав він собі по-справжньому звіт про її неприборканість, про ті біди, яких вона могла заподіяти тут? Чи був змушений визнати, що вона перевершила всі його очікування? Керувати демонами – нелегке мистецтво. Це так само небезпечно, як дресирувати отруйних змій. Я вважаю особливо неприпустимим, що всі ці пани в сутанах почали втручатися у справи Акадії, навіть не консультуючись зі мною. Заздалегідь ділити пиріг, видавати декрети про заселення територій. До нас посилають чорних і білих демонів, і все це так, ніби мене зовсім немає. Яка нахабність? А як отрують нам життя розбійники, які біжать сюди, із великої дороги, за голови яких у Франції призначено чималу винагороду. І кого тільки тепер тут немає. Прості чесні люди, яскраві особи з підозрілим минулим на зразок золотої бороди, відверті зловмисники і нарешті, як тепер з'ясовується, посланці пекла. Спробуємо резюмувати. Першим прямує сюди золота борода. Провівши зиму на Караїбських островах, де він намагався трохи пощупати іспанців, у перші ж дні весни він бере курс на Голдборо, атакує та зазнає поразки. Йому доводиться відступити, але він не відмовляється від наміру впоратися з графом Депейраком. Випадок допомагає йому захопити ватажка графських найманців Курта Ріца. Потім у полон потрапляєте ви. Справа в тому, що ваш вступ до гри дещо сплутав їм карти. Їм було простіше мати справу лише з графом, цим дворянином-авантюристом, який самовільно стверджував свою владу на суші і на морі. І раптом поруч із ним з'являється жінка, яка, як і він вміє згуртувати людей навколо себе. завоювати їхню відданість і всією своєю присутністю ніби подвоює і без того неабияку силу, яку особлює сам граф. Цей новий розклад для них неприйнятний, особливо тому, що до їхніх планів входить намір підірвати його моральний дух. Ви стаєте для них метою номер один – Корабель або кораблі-спільників Амбруазіни з'являються біля входу до Французької затоки. У Гоуснуку вони намагаються навести наслід канадців. Ваша загибель або полонок Вебеку повинні настільки деморалізувати графа Депирака, що влада зможе продиктувати йому умови капітуляції. Але ви вислизаєте від них. З волі нагоди ви опиняєтеся на кораблі Золотої Бороди. Потім вас забирає на свій вітрильний човен отець Деверн який має доручення переконатися у вашій особистості. Ви скажете, що це могло статися з ініціативи спільників амбруазіни, Але я готовий тримати парі, що операція була задумана на вищому рівні. Золота борода змушений підкоритися Єзуїтові. Ви потрапляєте до рук тих, хто твердо вирішив зламати опір графа Депейрака. Але і тут у них не все виходить, як завжди. Про що так журилася наша чарівна герцогиня? Чудово знаючи, що ви є важливою фігурою в партії, яка розігрується, отець Деверн проте відмовляється брати гріх на душу і дає вам можливість повернутися в Голдсборо живою і неушкодженою. Ось із цього моменту, мушу зізнатися, для мене не все ясно. Мені здається, що люди з невідомого корабля спробували потім використати золоту бороду, як яблуко розбрату між вашим чоловіком і вами, так? щоб його та ваші прихильники самі поубивали одне одного. «Що ж сталося насправді, Анжеліко? Чекаю на вашу розповідь». «Ні», – сказала Анжеліка, – «тут замішані особисті проблеми». А потім я страшенно втомилася. «Схоже, ви не дуже люб'язні зі мною», – розчаровано протягнув Вільдавре. «Заради вас я намагаюся розплутати цей клубок, а ви відмовляєтеся довіритися мені. Обіцяю вам розповісти докладно, але пізніше». Коли ми прибудемо до Квебеку, радісно вигукнув Вільдавре. Нехай так, погодилась Анжеліка. А поки що скажу тільки, що ваш здогад правильний. Вони справді все розрахували так, щоб ми перебили одне одного. А як ви вважаєте, Амброазіна була тоді серед них? Ні, все організував той бандит, який командує обома кораблями. Він сам міг придумати цей макіавелівський план. Я бачила його. Людина з блідим обличчям, правда? Я бачила його лише один раз, коли він прийшов до мене і сказав «Пан Депейрак чекає на вас на острові Старого Корабля». Дивна історія. Я була зовсім без сил. Адже саме цього дня відбулася битва, і я не відходила від поранених. Пам'ятаю, я подумала. Він блідий, як мрець. Але страху він у мене не викликав, і я пішла за ним без жодних побоювань. Така властивість виродків пекла, коли вони набувають людського вигляду. Якби вони вселяли страх, то люди би їхніх пасток. Для контакту вони вибирають зазвичай той момент, коли людина найбільш стомлена і її інтуїтивна пильність притуплюється. Анжеліка відновила в пам'яті увесь цей епізод. Був відплив, і вони дійшли до острова Навпростець, а там на неї чекав Колін. Тим часом Жофрею Депейраку передали анонімну записку про те, що Анжеліка має побачення з коханцем. Гайрак прибув на острів і побачив її з коліном. Вони пробули там всю ніч. Третім був граф, що спостерігав за ними. Маркіс заговорив не відразу, сподіваючись, що вона посвятить його у свій секрет. Але Анжеліка промовчала. «Гаразд», – зітхнув він. «Я не наполягаю. Ви розповісте мені про все у Квебеку, коли ми зручно влаштуємось біля моєї голландської печі. Поки ж обмежуся такою констатацією». «Ваш ворог Золота Борода став губернатором Голдсборо і всієї прилеглої території, що належить панові Депейраку». Цей спритний хід мав дуже не сподобатися нашим інтриганам-змовникам. Очевидно, у цей момент вони і ввели в гру єдиноріг. Можливо, амброазіна з самого початку вирішила пожертвувати цим кораблем разом з екіпажем і навіть довіреними її дівчатами, щоб її поява в Голдсборо виглядала цілком випадковою». Можливо, й інше. Вона прийняла це рішення вже на місці, маючи інформацію про те, що, незважаючи на всі зусилля протилежної сторони, військову та моральну силу пана Депе Ірака не було підірвано. Особисто я готовий битися об заклад, що вона завжди готова вчинити злочин, фізично усунути тих, хто багато про неї знає, а сама вона їм до кінця не довіряє. Крім того, у певний момент патологічна схильність деяких людей до вбивства – може перетворитися на невгамовну шалену манію. Тільки великі трагедії з великою кількістю жертв дають їм відчуття могутності і навіть доставляють еротичну насолоду. Побачивши на березі людей з ліхтарями, а це були її спільники, капітан Симон, який ніколи не плавав у цих водах, вирішив, що він має на меті. А в він пересів до того, як корабель розбився об брифи. А навіщо їй знадобилося рятувати дитину Жанни Мішо? І цю комедію вона розіграла, щоб змусити повірити у свою високу мораль, в образ доброчесної самовідданої жінки. За час свого перебування в монастирях вона начиталася чимало книг про життя святих і придумала для себе легенду з життя святої Амбруазіни. Хіба не була хвилюючою сцена її висадки на берег після аварії корабля? Була. І навіть дуже. Але при всій своїй спритності, хитрощі та завзятості вона – Іноді забувала про обережність, коли їй хотілося сподобатися як жінці. Діставшись корабля своїх спільників, вона не встояла перед спокусою одягнути червоні панчохи. І це викликало здивування, а потім і підозру навіть такої наївної дівчини, як Марія, яка, будучи покоївкою герцогині, абсолютно точно знала, які речі з гардеробу її пані були занурені у Франції на єдиноріг. А якось вона повернулася з морської прогулянки в плащі на пурпуровій підкладці, з прекрасною зачіскою, роздушена. Анжеліка тоді здивувалася, звідки це все. Багаж герцогині мав би лежати на дні моря. І як це я, жінка, не надала тоді належного значення таким важливим деталям? – питала себе Анжеліка. Здавалося б, її волосся мало наскрізь просочитися морською водою – Тим часом Анжеліку перш за все вразили пахощі та шовковистість темної шевелюри герцогині. Ця жінка благоговійно доглядала своє волосся. Для неї було немислимо прожити навіть кілька днів без зачіски та парфумів. А коли вона із суто жіночою забудькуватістю сказала Анжеліці, «Вам подобаються мої парфуми? Можу поділитися!» Анжеліка наївно відповіла, «А я думала, що ваш флакон з парфумами зник під час аварії корабля». І одразу ж забула про цей випадок. Мабуть, недарма пані Карер, побачивши мокрий одяг герцогині, прийшла у велике хвилювання і кілька разів повторила. Усі ці плями та дірки виглядають досить підозріло. Напевно, ця пильна та досвідчена жінка помітила щось штучне. Не так просто перетворити ошатну сукню на пошарпану, нібито постраждалу від моря, скель, піску, і не кожен впорається з таким завданням. Тим більше, що Амбруазіна особливо любила та чудове вбрання, і, звичайно, їй було важко змусити себе його зіпсувати. Все це були дрібні деталі, ледь уловлені збої у спільній ретельно продуманій композиції, але вони викликали підсвідомі сумніви у жертв обману, підводили їх до розуміння його механізмів. А хто ж голова банди зі свинцевими палицями? Хто ця людина з блідим обличчям? Петроніля у розмові зі мною назвала його її брат. Симон мені казав інше – її коханець, її штатний коханець. Гаразд, скажімо так, її брат і він її коханець. Кровозмішанням таку жінку не відлякаєш. Так, цілком можливо, проклятий син від отця священника чи син великосвітської чаклунки, зачатий нею від сатани в ніч шабаша. Кажуть, що сатанинське насіння – крижане. Мабуть, це дуже неприємно. Як ви вважаєте, Анжеліко? Не знаю, що тут смішного, любий друже. Дуже цікаве запитання ви мені поставили, відповіла Анжеліка, пирскаючи від сміху, який ледве стримувався. Наступали сутінки, небо забарвилося в темно-жовто-гарячі тони, згущувався запах тріски, посилювалася драматична напруженість очікування. Але й у поведінці амбруазіни почала відчуватися неупевненість. Проходячи повз неї, вона почула сміх Анжеліки. І ця їхня спільна безтурботність, її та Маркіза Вільдавре, викликала в ній сумнів і тривогу. Не розуміючи, в чому річ, вона ще більше зміцнилася у своїх підозрах щодо того, що її теперішні супротивники виявилися істотами непередбачуваними і навіть сильнішими, ніж вона. Дух швидкий, а плоть слабка. Напруженість цих нескінченних годин фізично позначалася на дияволиці. На її ретельно доглянутій масті з'явилися тріщини, на чарівному обличчі стали проступати ознаки віку, ніби вся підлість, брехня і злочини раптом почали виходити назовні, як огидне нутро плоду безумства, який лопнув, як гній з перезрілого нариву. У Анжеліки раптом почався кашель, її лихоманило, під округлими очима з'явилися сині кола, чим закінчиться ще одна ніч. «Ви погано виглядаєте», – сказав їй Вільдавре, збираючись іти. «Дозвольте я допоможу розшнурувати корсет і лягти в ліжко». Анжеліка люб'язно подякувала йому, але від допомоги відмовилася. Сказавши, що все гаразд, кашель пройшов, зараз вона засне і до ранку зовсім відійде. «Ви не маєте рації, відмовляючись від моєї допомоги», – засмучено сказав Вільдавре. «Для друзів, які хворіють, я справжня сестра милосердя». «Ви надто незалежні, Анжеліко, надто самовпевнені для жінки. Але що поробиш? Не полінуйтеся зігріти собі камінь для ніг». Після відходу Маркіза їй довелося зізнатися собі, що запропонована допомога була б дуже доречною. Вона була настільки розбита, що приготування до сну далися їй на силу. Їй не вистачило сил навіть на те, щоб за порадою Маркіза нагріти камінь у вогнищі. Ноги її зовсім задубіли, обличчя палало. Ліжко здавалося жорстким, ковдра важкою. Не вистачало повітря, довелося підвестися і відчинити вікно. Назовній будинок охороняли почергово піксаред, варсамп'юї, Дефур і люди губернатора. Начебто нічого боятися, але їй здавалося, що ні сторожа, ні стіни не могли захистити її від небезпеки. Вона вирішила спати далі із запаленою свічкою, але вітер збив полум'я. Сон не йшов, їй не вдавалося зігрітися. Ніч була якогось сірого кольору, на тлі якого виднілися темні контури дерев. Раптом за вікном промайнула чиясь тінь. Тримаючи руку на рукоятці пістолета, вона приготувалася почути звук дихання того, хто увійшов, але почула щось інше – брязкання черепашок і відчула знайомий запах. Це був її індіанець Піксарет. Тоді вона відклала у бік кресало і кремінь, вирішивши, що коли Піксарет вважав за необхідне охороняти її прямо в кімнаті, то значить у нього була на те якась причина. Дивно, але вона тут же поринула в спокійний сон. Її розбудили звуки сутички, схожі на стрибки важкого звіра по підлозі. До світанку було ще далеко. Цього разу Анжеліка запалила світло і побачила Піксарета, що притискав до підлоги якусь людину. «Він проник у твій дім. Хто це?» Полум я висвітлило бліде злякане обличчя молодого моряка на вигляд бретонця з рибальського судна. «Що тобі тут потрібно?» Губи юнака тремтіли, він не міг вимовити жодного слова. «Чи знає він взагалі щось, крім свого діалекту?» «Навіщо я знадобилася тобі?» Решті йому вдалося зібратися з духом і сказати. «Прошу вас допомогти, пані!» «А що сталося?» «Вони переслідують мене!» Сказав моряк, якого піксарет поставив на коліна перед Анжелікою і так тримав блідим обличчям до підлоги. «Не знаю, хто вони такі, але впевнений, що вони хочуть мене вбити. А навіщо їм тебе вбивати? Бо я бачив, хто зіштовхнув дівчину з вершини скелі того дня. Але ця людина теж помітила мене, і з того часу я ховаюся від них». Вона згадала, що капітан бретонців скаржився, що в екіпажі почалося дезертирство, і зник один молодий матрос. «Ти сам із рибальського судна?» Так, я стежу за сушінням риби. Цілий день бігаю туди й назад уздовж берега. За мною стежать менше, ніж за іншими. Того дня було спекотно і мені захотілося малини. Я знаю добре місце, де вона росте, неподалік Бретонського хреста. А тут якраз до берега підійшов корабель за прісною водою. Працювати майже всі перестали, я скористався цим і поліз на гору, і там я побачив його. Хто це був? Нещасний юнак боязко озирнувся довкола і прошепотів Людина в окулярах, яка пише папери для герцогині. Армандако. Він свердно кивнув головою і розповів, що бачив, як дівчина підійшла до секретаря, який показав їй на два кошики, що стояли біля вершини скелі. Вона вирушила за ними, а секретар навшпиньки пішов за нею і, коли вона наблизилася до краю урвища, сильно зіштовхнув униз а я не здогадався сховатись. Обернувшись, він побачив мене. Тоді я пішов у глиб лісу. Спочатку хотів вийти до моря і все розповісти капітанові, а потім вирішив, що з цього нічого не вийде. Герцогиня звела його з розуму, нашого Мар'єна Альдуша. Така сувора людина а зовсім втратив голову. Потім я вирішив вийти до моря на північ, до Мальвін, які збиралися у зворотне плавання, закінчивши сезон. Я знаю місцевість, знаю, куди йти, ми приходимо сюди на перший рік. Я тут буваю з того часу, як став юнгою. Але я швидко зрозумів, що за мною стежать. Де тільки я не ховався, піти було неможливо. Ось я й вирішив просити про допомогу вас, пані, бо знаю, що ви не перебуваєте в їхній банді. Якось уночі я ховався на дереві. Вони про це не знали. Сиділи біля вогнища і розмовляли про герцогиню. Вони вважають її своєю ваташкою. Вони називають її Веліаліт. «Вони говорили і про вас, і про вашого чоловіка, пана Депейрака. Вони вважають, що їй треба наважитися вбити вас до його повернення, тому що хоч вона й дуже сильна жінка, але ви, можливо, сильніші за неї». «Я й подумав, що тільки вас я можу попросити про допомогу». Він простягнув до неї тремтячі руки. «Якщо ви справді сильніші за неї, то допоможіть мені». Незважаючи на бритонський акцент молодого моряка, Піксарет зрозумів головне значення його розповіді. «Що можна зробити?» – запитала Анжеліка, звертаючись до нього. «Я відведу його до Уніаке», – відповів індіанець. «Він зараз перебуває в хорошому місці, і сил у нас стало більше. З великого села Труро до нас підійшли мікмаки, родичі уняка. Вони знають, що говорять і чого хочуть. То вони слухають матросів із тих двох кораблів, які кинули якір за мисом. Там вони дістають горілку...» то слухають уніяки, нашого найбільшого вождя, який каже їм, що дикі гуси ніколи не будуть сідати на ставки того народу, який втрачає розум восени, якраз перед їхнім прольотом. Але їхня плем'я підтримає нас, коли настане день помсти. Цей день уже близький, і тоді діти зорі вийдуть із лісів і знімуть скальпи з голів твоїх ворогів та тих, хто вбивав наших братів. Анголон, Сержголон, Анжеліка та демон. Книга 9. Частина 5. Злочини у затоці Святого Лаврентія. Розділ 75. Дістатись лісу треба було, поки не розвиднілося. Провести молодого моряка до табору мікмаків міг лише піксарет. Тому, захопивши свій лук та стріли, він скоріше вивів свого юного підопічного з дому Анжеліки. Анжеліка почувала себе огидно. Лихоманка ніяк не відпускала її. Вона кашляла, хоча їй дуже хотілося знову залізти під грубу ковдру. Змусила себе приготувати відвар і накласти пов'язку на поранену ногу, яка знову запалилася. Потрібно будь-що відновити сили, інакше її могла спіткати доля тих проклятих королів зі старовинних переказів, яких без особливих зусиль душили в ліжку підіслані вбивці». Це потрібно хоча б для того, щоб встигнути у разі потреби натиснути на спусковий гачок пістолета. Підкинувши оберемок трісок на тліючий вугілля, вона прошкутильгала до бака, наповнила водою чавунний горщик і підвісила його над вогнем. Присівши на камінь біля вогнища, вона почала чекати, поки закипить вода. Вся ця нескладна робота позбавила її сил, вона змокла від поту. Щільно закутавшись у ковдру на індіанську манеру – вона притулилася чолом до кам'яної стінки вогнища і, дивлячись на танець вогню, застигла у напівзабутті. Думки її залишалися ясними та живими, але вона втратила всіляку владу над своїм тілом і сиділа як паралізована. Після відходу піксарета Анжеліка була в такому стані, що навіть не подумала прикрити двері, ані тим більше засунути засув. І раптом вона відчула поруч із собою чиюсь присутність, скоріше не людську, а примарну – Ніби до неї наближався ковзним кроком якийсь дух, якийсь привид, який міг проникнути в будинок і при зачинених дверях просто через стіну. За відсутності піксарета, який завжди захистив би її, першою реакцією Анджеліки була думка покликати на допомогу, схопитися за пістолет. Але інстинкт підказав їй, що небезпека, яка виникла, поки не загрожувала її життю, і вона не ворухнулася. Що ж, чому б не зіграти партію з духом, який надає їй візит? Обмін ударами, трохи крові, дріб'язкова подряпина, нічого особливого. Можна й духа змусити втікати, і нехай він потім зализує рани. Треба протриматися, завтра чи післязавтра Жофрей буде тут. Я побачила у вас світло, сказала Амбруазіна. Отже, ви не спите. Отже, ви більше не спите взагалі? Амбруазіна мріяла про реванш. Коли вона підійшла до каміна і вогонь висвітлив її обличчя, Анжеліці здалося, що вона бачить у театрі сцену Фауста та Мефістофеля, який виходить із пекельного полум'я. Це не було ні красиво, ні потворно, а просто дивно, наче їй з'явилася статуя з блискучими дірками під бровами, щоб замить знайти людські очі. Анжеліка подумала, що при світлі її обличчя має виглядати привабливішим за обличчя герцогині. Але, на жаль, новий напад кашлю та пошуки хустки позбавили її цієї переваги. Амброазіна тріумфувала. Ви хворі. Тепер вам ясно, як далеко простягається моя влада. Мені знадобилося всього кілька днів, щоб повністю перевести ваше чудове здоров'я. Застудитися, може, кожен, відповіла Анжеліка. Для цього зовсім не обов'язково викликати поганих фахівців із пекла. Все жартуєте, сказала Амброазіна, скрипнувши зубами. Ви просто непоправні. Невже ви справді не розумієте, що на вас чекає смерть? Ви мали загинути вже не менше ста разів. І якщо цього не сталося, то тільки тому, що я не хотіла вашої смерті і по-справжньому. Але настане день, коли я накажу і нічого подібного. Мною опікується доля, щасливий випадок. Навіть араби визнають, що мене супроводжує везіння, а це означає, що я не можу померти від руки ворогів яка синітниця. Однак версія Анжеліки трохи стурбувала герцогиню. І вона, не знімаючи з себе довгого чорного плаща, почала ходити туди-сюди по кімнаті. Вона знову здобула свою чарівність, падаючи на плечі волосся, ідеально красиве, сміливе й енергійне обличчя, яскраві губи над білою лінією зубів. Скажіть, раптово спитала Анжеліка, використовуючи замішання амброазіни, хто вам отець-доржеваль? А я знаю його дуже давно, відповіла Амброазіна. Нас було троє дітей у Дофіні, які здружилися, бо були найсильнішими. Ми разом бігали лісами та полями. Ставалося, що в кожному з нас горів вогонь, що в нас поселилися тисячі неспокійних духів. Замки наших батьків були розташовані поруч. Це були похмурі старовинні будівлі, в яких були привиди. Але мешканці цих замків були ще дивнішими і непередбачуваними істотами, ніж самі привиди. Батько його відрізнявся лютістю та жорстокістю. Він змушував свою дитину брати участь у винищуванні протестантів. Моя мати, прозвана злою чарівницею, чудово складала будь-які отрути, а мій батько-священник спілкувався з дияволом. Другим моїм приятелем був Заліль, син моєї годувальниці. Його чаклунка мати навчила сина прибивати мертвих кажанів до межових стовпів і підкидати дохлих жаб біля порога будинків. Але сильнішим за мене і за Ліля був він зі своїм магічним синім оком. Чому він зрадив нас? Чому приєднався до армії чорних сутан із хрестом на грудях? Чи захотів послужити добру? Безумець, адже стерти минуле неможливо, він знає мене. Знає, на що я здатна, і іноді мені подобається працювати на нього, як раніше. Біля брами пекла ми знову стаємо спільниками, ви розумієте? У день, коли ви будете зламані, я могла приєднатися до нього. І, можливо, він тоді згадає мене. Його зневага, відчуженість, перевага палять мене, як розпечене залізо. Колись я вмовлю за Ліля вбити його. А де він зараз, за Ліль? Амбруазіна не відповіла. Конвульсивно здригнувшись, вона заплющила очі, ніби занурившись у минуле. Зв'язок між деталями тепер проступав виразніше, тому що приймав земні форми. Благородна пані, що вживає свій статок на завоювання нових земель, та інші богоугодні справи на користь короля в союзі зі своїм коханцем-піратом, чим незвичайна земна змова. Кожен із трьох дітей, у яких палав вогонь, пішов своїм шляхом. Один став єзуїтом, інша благородною гарцогинею демодрібур, жінкою видатного розуму, третьою людиною зі свинцевою палицею, але при всій різниці долі їх продовжував пов'язувати один із одним злодійський фанатизм, який вселився у них з дитинства. Тепер ви знаєте майже все, з усмішкою сказала Амбруазіна, розплющуючи очі, і тому повинні померти. Я довгий час вагалася, начебто покладаючись на вільний вибір долі. Мені було смішно спостерігати, як ви долали небезпеку. Везіння? Ні, я в нього не вірю. Ва захищала моя нерішучість. Але всьому є кінець. Ви помрете завтра. Вона говорила на одній ноті, трохи церемонно. Контраст між світським тоном та змістом її слів відбивав безладність її думок. Анжеліка відповіла у такому ж тоні. Дякую вам за попередження. Знаючи тепер ваші наміри, я намагатимусь вжити необхідних заходів, Амброзіна Люто глянула на неї. Вас це, як і раніше, бавить? О ні, тепер зовсім ні. Ви справді дуже погано виглядаєте, продовжила герцогиня підбадьорена явно неважливим самопочуттям Анжеліки. Ви не настільки сильні, як намагаєтеся показати, але мені подобається, що ви вмієте боротися. Ви живуча, як чайка. Знаєте, хто сказав вам цей комплімент у розмові зі мною? Дегре. Дуже цікава людина. Одним словом – детектив. Маю зізнатися, що я залишила Францію значною мірою через побоювання надміру частих зустрічей із ним. Він дуже активно цікавився моєю подругою, пані Дебренвільє, вашою сусідкою в Парижі. Ви не пам'ятаєте її? Вона вас пам'ятає. Пам'ятає святкування у вашому особняку в Ботреї. Цей Франсуа Гре справжній монстр. Я тоді порадила Маргариті Бренвільє наслідувати мого прикладу і зникнути, поки вона не послухалася мене, і це може коштувати їй дорого, тим гірше для неї. Так ось, Франсуа Гре одного разу сказав, коли ми згадували про таємниче зниклу колишню коханку короля пані Дюплесі Бельєр. Вона живуча, як чайка. Можна подумати, що він добре вас знав. Дуже дивно, чи не так? Спочатку мене привабила легенда, пов'язана з вами. І раптом я зустрічаю вас тут із людиною, із якою мені доручено розправитися. Над світом панують небагато. Усі інші – пішаки, порошинки. Я була в захваті від майбутньої битви та перемоги над вами. Про одну думку про це я відчувала величезне задоволення. Ближче дізнатися, а потім перемогти вас, жінку, яка не побоялася самого короля, повністю підкорити вас собі. Я вирішила знайти вашу щербинку, зрозуміти ваш характер, розгадати його таємницю. Найцікавіше завдання, причому не з легких. Ваша проникливість, ваш інстинкт завжди напоготові. Пам'ятаю, я дуже злякалася, коли одного разу почула від вас. А ви ж приїхали сюди зовсім не випадково. Якось мені вдалося тоді перевести розмову. І ось нарешті ви повалені, переможені, тому я вирішила, що тепер ви маєте померти. Ні, причина інша. Правда полягає в тому, що ви хочете моєї загибелі саме зараз, тому що знаєте, ось-ось тут з'явиться той сутичка, з яким вас лякає. Я кажу про свого чоловіка, графа Депирака Він може припливти сюди завтра, і тоді виявиться вся ваша брехня. Зруйнується вся конструкція, яку ви побудували для того, щоб обдурити людей, які вас оточують. «І ви опинитеся на самоті, без жодного захисту перед неминучою відплатою». Амброазіна, здавалося, не була здивована цими словами. «Ви мене вражаєте», – вимовила вона, зневажливо опустивши губи. У Голзбору побачивши мене, він одразу ж був зачарований. І сам сказав мені це. Щойно Амброазіна заговорила про Жофрея, Анжеліка відчула, як кров їй йде з вен. Серце стискається в грудочку і перестає битися. Ось де вона, її щербинка, та сама про яку з диявольською інтуїцією щойно говорила Амбруазіна. Щербинка кожної людини, через яку входить страх і йдуть сили. Взявши себе в руки, Анжеліка мовчала, щоби не видати своїх почуттів. «Яке приголомшливе відчуття, – продовжувала герцогиня, – коли в одну мить ти викликаєш захоплення і бажання такого чоловіка. Мені говорили про нього». Хоча він людина вільної вдачі, але спокусити його нелегко. Тільки одній єдиній жінці вдалося опанувати його серце, якщо таке в нього є. Це та жінка, яка живе з ним, і яку він видає за свою дружину. Сутичка буде важкою. Правильно, але саме тому і цікавою, адже в ній брали участь ви обоє. І раптом така перемога з першого погляду, з першої миті – ви щось заплуталися, на мою думку, холодно, зауважила Анжеліка. Ви самі щойно розповіли мені про ті страждання, які ви зазнали, коли, прокинувшись, побачили нас біля вашого ліжка і зрозуміли, що ми любимо одне одного. Так, але мені не слід було так хвилюватися. Вже наступного дня він передав мені любовне послання. Тепер ви намагаєтеся заспокоїти себе, згадуючи пристрасні слова, які він говорив вам того вечора. Та він просто хотів заспокоїти ваші підозри, щоб вільно спілкуватися зі мною. Жофрею, Жофрею, стоячи біля ліжка Амбруазіни, про що ти думав тоді, спрямувавши погляд на її тіло? Тіло богині, яке вона безсовісно оголила, по праву хворої у І цей блазень Адемар зі своїм безглуздим зауваженням. Вже якщо говорити про гарну фігуру, можна сказати що краще й не придумаєш, чи не так, пане графе. Треба будь-що стриматися. Але як вона не намагалася, безглузде обличчя французького солдата увесь час виникало перед нею, як нагадування про ту нестерпну оцінку. Найболючіше було усвідомлювати, що вона ніколи не дізнається, про що думав Жофрею ті хвилини. Як погано вони знали тоді одне одного, а зараз? Невже їй судилося пройти на самоті свій шлях на землі? Як важко підібрати до вас ключі, шепотіла амбруазіна, пильно й жорстко дивлячись на Анжеліку. Ви така гарна й хвилююча, настільки, що я була майже готова віддати вам перемогу. Але це неможливо. Я хочу, щоб ви знали все. Так вже наступного дня він надіслав мені записку, ціле послання. У ньому він описував у незабутніх для мене виразах те враження, яке я справила на нього. Говорив, що знає про мої успіхи в Сорбонні і вважатиме за щастя прийняти мене у своїх володіннях, отримати нарешті можливість поговорити з такою вченою жінкою. Далі він писав, що йому трагічно не вистачає в Америці саме такого спілкування, але найбільше його радує зустріч з надзвичайно красивою жінкою. Далі йшли витончені компліменти, які я не раз перечитувала, щоб до кінця перейнятися ними. Рука Анжеліки майже машинально простяглася до амбруазіни. «Що вам треба?» – спитала та, дивлячись на простягнуту долоню. «Покажіть мені записку». У дикому погляді її суперниці блиснула іскра. «Ви рішуче дивуєте мене. Невже вас не лякає, що вам дуже боляче?» «Траплялося й гірше», – незворушно відповіла Анжеліка, усвідомлюючи, що сказала неправду, і що нічого гіршого в її житті не було в порівнянні з цією миттю. З тим пронизливим болем, який вона зазнала через те, що засумнівалася в чоловікові, від страху, що їй ось-ось представлять матеріальний доказ його зради, і вона може назавжди його втратити. А якщо я скажу вам, що записка у мене не збереглася, тоді я відповім вам, що ви брешете, і не повірю жодному слову з того, що ви мені щойно розповіли. Тоді тим гірше для вас. Амброазіна простягнула руку до мішечка, вишитого перлами, який завжди носила на поясі. «Я зберегла її. Мені подобається перечитувати ці рядки, особливо відколи зустріла вас. Я ціную задоволення, яке мені приносить все, що пов'язане з графом. Чоловіки люблять лестощі. Ймовірно, ви погано дякували йому за все те, що він давав вам, і тому він втомився від вас». Тепер саме життя Анжеліки залежало від жіночих пальчиків, що рилися в мішечку. «Якщо вона не знайде записку, значить бреше», – повторювала вона про себе. «А ось і записка», – сказала Амбруазіна. Анжеліка впізнала папір, на якому грав Депейрак писав у Голсборо. А коли Амбруазіна розгорнула листок і показала їй, вона здалеку впізнала його почерк ученого. «То покажіть!» – іще раз зажадала Анжеліка. Звіщулившись біля каміна, мерзлякувати кутаючись у ковдру і простягаючи руку, вона відчувала себе жебрачкою, і не було сил підвестися і на рівних битися з амброазіною. «Ви блідіни, наче крейда!» – сказала герцогиня зі злісною посмішкою. – Зараз у вас буде цікаво, що ви єдина людина, якій вдалося пробудити в мені жалість. Потім, ніби прийнявши рішення для себе, вона сказала… «Ні, я не хочу, щоб ви читали слова кохання, адресовані мені. Вони можуть остаточно вас прикінчити. Мені хочеться пощадити вас». І вона нахилилася, щоб спалити записку. Але випередивши її, Анжеліка розігнулася, як пружина, схопила суперницю за руку і вирвала листок. «Тигриця!» – крикнула Амбруазіна. Вона злякано глянула на зап'ястя, де виступили краплі крові. Так глибоко вп'ялися її руку нігті Анжеліки. Спалюючи цей лист, вона хотіла приректи мене на вічні сумніви, думала Анжеліка, на вічне незнання того, що насправді він написав їй. Анжеліку било таке тремтіння, що їй довелося зробити паузу, перш ніж вчитатися в слова, які танцювали перед очима. За реакцією Амброазіни вона зрозуміла, що зміст записки має бути абсолютно невинним. І справді в ній опинилися математичні формули та цифри. Анжеліка перенесла випробування так важко, що навіть переконавшись у брехливості амбруазіни, вона не відчула полегшення. «Значить, і цього разу, – сказала вона, дивлячись на герцогиню, – і цього разу ви хотіли обдурити мене. Ніколи ви не отримували від нього любовного послання. Ще одна із ваших мерзенних комедій. Ви або попросили його написати ці рядки під якимось приводом, бо просто викрали цей листок у нього в голзборо, як вам вдалося викрасти мій плащ. Вини шпорили всюди, розставляли свої сітки, але ваші хитрощі надто примітивні. За вікном заспівав півень. Ви нечувано злій, грубі, сказала вона. Вона позадкувала до дверей стривожним і водночас зухвалим виразом на обличчі, який вона вміла прийняти, коли не виходило те, чого вона хотіла. «Не дивіться на мене так. Ваші очі переслідують мене». Анголон, Сержголон, Анжеліка та Демон. Книга 9. Частина п'ята. Злочини у затоці Святого Лаврентія. Розділ 76. Знесилина Анжеліка забарикадувала двері і впала на ліжко. Які важкі ці зустрічі з амброазіною. Кожна з них, як їдка кислота, підточувала силу її опору. Наступного разу я більше не витримаю, більше не зможу витерпіти її. Відтепер весь Апломб Вільдавре, його суто французька бравада в стилі Маркіза з мережевними манжетами, не допоможуть їй вирватися із сатанинських лещад. Замаскована дияволиця з чарівним обличчям, як у вихорах вітру, то насувалася на неї, то відлітала. Який жах! Якийсь символізм. Вічний ворог тинявся біля її ліжка, намагаючись підібратися до фортеці, де вона зберігала свою любов, до її серця. Якось уже прокляті легіони все винищили. Вона тремтіла від лихоманки. Голова йшла обертом. Колись вона обіцяла коліну. не бійся, я ніколи не збожеволію. І ось зараз, де я вулиця привела її на межу загибелі. Анжеліка здригнулася. Ні, я не віддам тобі це. Ти бридке створіння, нечистий дух. Тримаючи в руках зім'ятий листок, поцяткований кабалістичними знаками, вона не відчувала полегшення. Страх її був надто глибокий. Зараз він наклався на довгі роки колишнього страху, з яким були пов'язані давні імена, зовсім несподівано, як у вісні, вимовлені амброазіною. Детектив Дегре, особняк Ботреї, Маркіза Дюплесі Бельєр. Тепер у жалюгідному будиночку в Америці, змушена ризикувати життям, ніби доля зумовила, що її земний шлях буде шляхом, одних лише викликів, вічних викликів. Все зійшлося в одній точці, все було схоже на кулі з Ось вони, гнані вітром уздовж берега моря, щиплюються одна з одною, ростуть і котяться прямо на неї. А навколо цілий каскад образів. БІЛОЛИЦИЙ одноокий, похмурий, невидимка, вісімдесят легіонів Анголон, Сержголон, Анжеліка та Демон Книга 9. Частина п'ята Злочини у затоці Святого Лаврентія Розділ 77. сьомий Пані Депейрак, пані Депейрак Хтось барабанив у двері, її звали жіночі голоси вона тяжко вийшла з важкого заціпеніння і, хитаючись, дійшла до дверей відчинити засув, на який вона замкнулася після відходу амбруазіни. Сонце вже стояло високо, було дуже жарко. Спочатку її затуманеному погляду здалося, що на порозі стоять два дерев'яні стовбури, а між ними – макова квіточка. Але поступово вона почала розрізняти високорослу Марселіну та її дочку Іоланду – які тримали за руки Херовима в червоному ковпачку. «А ось і ми», – радісно сказала Марселіна. «Ми так хвилювалися за вас, що вирішили з Іоландою відвідати вас тут, на Східному узбережжі». Вони увійшли та зачинили за собою двері. «Правду кажучи, я отримала листа від пані Берн, вашої подруги із Голсборо. Вона просила мене подбати про вас. Писала, що у неї виникло перечуття, ніби ви перебуваєте в небезпеці». Судячи із вашого вигляду, пані графине, мені здається, що вона не помилилася. Я захворіла, прошепутіла Анжеліка. Бачу моя біднесенька. Але тепер не хвилюйтесь, я з вами. Лягайте в ліжко, зараз почну вас лікувати. Мила Абігель, приїзд Марселіни, яка негайно почала чистити овочі для супу, дуже підбадьорив Анжеліку. Ви застудилися. На узбережжі це відбувається постійно. Тут гнилий клімат. Вдень спека, а вночі крижаний туман, недарма всі тут у вас кашляють і соплять. Оповіщений прогостей Анжеліки Маркіс, побачивши і Оланду та Херовима, підняв руки до небес. Нещасна. вигукнув він, звертаючись до Марселіни, як ви ризикнули взяти таку вразливу дитину і таку чисту дівчину і привезти їх у цей вертеп. «Я ледве наважуюсь говорити про це, але нас тут буквально беруть в облогу демони». «А ми не боїмося демонів», – відповіла Марселіна, посадовивши херовима на коліна. «Не могла ж я залишити дитинку одну. Він наробив би багато дурниць. Що ж до демонів, то цей малюк, можливо, вже заслужив собі місце в їхньому хороводі. А Іоланда здатна приголомшити ударом свого кулачка самого сатану. Правда ж, Іоланда?» Не турбуйтеся за нас, губернаторе. А як же ви самі залишили без догляду пані Депейрак? Адже вона хвора, як погано з вашого боку. Я був готовий її лікувати, але вона не погодилася, зітхнув Вільдавре. Почесним паням не вистачає простоти. Вітер явно змінювався на краще. У присутності Марселіни, височенної жінки з громовим голосом, амброазіні буде важче поширювати свою отруту. Настрій покращився ще більше, коли надвечер у порт увійшов іноземний корабель. Із нього на берег зійшов капітан баскських гарпунщиків Ернаніда Стігуєра із частиною свого екіпажу. У їхній сіті потрапило китиня, і бретонські рибалки ось уже другий день намагалися вивільнити його. Ця подія дуже схвилювала їх, і вони буквально атакували басків за промисел у їхніх водах. Посипалися образи, і у басків навіть полетіло каміння. Але Ернані був не тією людиною, із якою так просто впоратися. «А ну назад, ви, мальвіни!» – вигукнув він, розмахуючи своїм страшним гарпуном. «Назад, інакше ваш смердючий берег стане кривавим берегом. Схоже, рибний розсол вдарив вам у голову». «Вони збожеволіли», – сказала Анжеліка і запропонувала капітанові щось випити. І хоча те барило арманьяка, яке він свого часу подарував, їй уже вичерпалося – вони із задоволенням згадали про Монеган, про ніч святого Іоанна. Стараннями Марселіни вона почувала себе набагато краще. Поява капітана Басків, який виявив до неї таку дружелюбність, вона також прийняла як гарну ознаку. Погляд його чорних як вугілля очей був досить проникливий, щоб помітити на її обличчі ознаки великої внутрішньої напруги. «Так, осінній вітер на цих берегах діє як дихання сатани», – зауважив він. Але ви, пані, особливо не переживайте. Пам'ятаєте, як ви стрибнули через багаття на святі святого Йоанна, так ось знайте, що я тоді підкинув у вогонь трохи полині, яка виганяє злих духів, і кожен, хто перестрибнув через вогонь, на цілий рік буде захищений від будь якого посягання диявола. Анжеліка коротко розповіла капітанові про ту безвихідну ситуацію, в яку вона потрапила. Він легко зрозумів її. У цієї людини було розвинене почуття інтуїції, та ще й усілякі справи, пов'язані з дияволами, зрозумілі баскам співслова. Такими є традиції цього народу, походження якого залишається невідомим. «Прошу вас не хвилюватись», – сказав він. «Я не покину вас у біді. Ви дуже швидко закарбувалися в моїй пам'яті. якщо вам зараз знову доведеться перестрибнути через вогонь, я вам допоможу. Я залишусь тут неподалік, доки не приїде граф Депайрак". До речі, це буде зустріч із земляком, родженцем моєї чудової країни, і в разі потреби я зроблю йому будь-яку, у тому числі й військову допомогу». радісна Марселіна, Ернані та його моряки чітко тримали під контролем бретонців і непомітно, але надійно стежили за спільниками амбруазіни, які, озброївшись мушкетами, заповнили селище. Але тепер Анжеліка відчувала як моральну, так і матеріальну підтримку. І це було так само важливо, як і Надія, що Жофрей вже недалеко. Мабуть, кантор розшукав його і пояснив, що треба поспішати. І ось настав десятий день. На той час поширилися чутки, що індіанці під керівництвом Піксарета рухаються до Тідмагуша з наміром зняти скальпи з усіх білих. На ранок у селищі з'явився чоловік, який розповів, що на чолі індіанців стоїть не Піксарет. А славетний вождь Нарангасет, і що індіанці поранили стрілою одного з його товаришів. Мешканці селища, які готові організувати оборону, зі зброєю вийшли з будинків. Жінкам та дітям було рекомендовано зібратися у центрі селища. Ніколя Парі приявив у готовність свої гармати. За останні роки індіанці жодного разу не виявляли такої ворожості до нас, пояснив він Анжеліці, яка завдяки відходу Марселіни та міцного сну напередодні вночі Почувала себе набагато бадьоріше. Взагалі це безтурботні люди, які аж ніяк не прагнуть війни. Але буває і так, що під впливом алкоголю вони можуть сліпо піти за будь-яким авторитетним вождем на кшталт сагамора, що супроводжує вас. Пані, я не знаю, що він міг їм сказати, це його справа. Але можливі неприємності для нас. Мабуть, їх дуже багато, і вони сповнені рішучості зняти скальпи з усіх білих тідмагуші. Для захисту нам доведеться відкрити вогонь, і це буде дуже погано. Було б дуже важливо заспокоїти їх і особливо урізати їх вождя. Індіанці вважають його найславетнішим воїном Акадії, людиною, якій дозволено абсолютно все. З якого боку вони рухаються? Вони збираються спуститися до нас через вершину, де встановлений Бретонський хрест. Наші бачили, як вони, пройшовши цю позначку, Почали розосереджувати свої сили праворуч та ліворуч, щоб узяти нас у кліщі. «Тоді я маю вийти їм на сказала Анжеліка. Вільдавре, а за ним Ернані та Барсамп'юї висловили бажання супроводжувати її, але вона відхилила їхню пропозицію. Вона побоювалася, що поява озброєних чоловіків може насторожити індіанців. Індіанці були схильні поступитися ні губернатору, ні баському капітану. Ні ватажкам піратів, і взагалі ніяким інородцям, не пов'язаним з порідненістю з ними, дітьми зорі. Але Анжеліка була впевнена, що їй вдасться знайти переконливі аргументи, щоб їх зупинити. Тільки вона зібралася йти до Бретонського хреста, як навперейми кинулася Амбруазіна. «Не смійте туди ходити!» – вигукнула вона. «Вони уб'ють вас!» І Амбруазіна вчепилася в Анжеліку з такою силою, що та майже задихалася – Цього дня Амбруазіна була одягнена так само, як і в день прибуття в Голсборо – червону блузку, жовту спідницю, блакитно-сірий плащ. Анжеліка сприйняла як кошмарний сон божевільні обійми, в які її вклала Амбруазіна, ніби підводячи межу під смертельною дуеллю, яка здавалася неминучою між ними. «Тільки не ви! – кричала Амбруазіна. – Ні, не ви! Я не хочу, щоб вони позбавили вас життя! – О, я благаю, вас не йдіть туди! – там на вас чекає смерть. Відпустіть мене, прошепіла Анжеліка крізь тислі зуби, насилу утримавши себе від бажання схопити герцогиню за волосся і відкинути її без жодного жалю зі свого шляху. Втім, це було б їй не під силу. Саме в цей момент виявилася неприродна міць амбруазини, яка раптом знайшла силу восьминога, силу змії проти жертви, яку душить у своїх лещатах. Відірвати її від Анжеліки вдалося об'єднаними стараннями трьох чоловіків – Вільдавре, Барсамп'юї та Дефура. Амброзіна впала на коліна, і тут усі чоловіки відійшли убік. Анжеліка побігла вгору, до Бретонського хреста. Господи, що ж відбувається? З одного боку божевільна істеричка, з іншого – піксарет, який втратив голову. Хай допоможе нам Бог позбутися усіх супостатів, допоки ми не уподібнилися їм. Потрібно було діяти з граничною рішучістю, щоб запобігти грандіозному вибуху емоцій. Просуваючись уперед, Анжеліка незабаром побачила Бретонський хрест. Вона на хвильку зупинилася, щоб перевести дихання. Але раптом сталося щось таке, через що вона не пішла далі. Щось таке, чого не мало б бути. Бретонський хрест. Саме тут скоїв свій злочин «Убивця Лагідної Марії». Тут же проходили зі своїми свинцевими палицями моряки із двох прихованих у прибережних скелях кораблів. Анжеліка раптом відчула себе прикутою до місця. Важливо було дізнатися, що зупинило її порив і прирекло на нерухомість. Щось таке, чого не мало бути. Було щось ненормальне у спокої цієї стежки, що вела до скелі. Та в лісах навколо селища Анжеліка зрозуміла, що вона розгадала секрет. Співали птахи. Вона мимоволі згадала розповіді лісових мисливців про досвід їх спілкування з індіанцями. Вони можуть рухатися так, що жоден із численних воїнів не наступить із тріском на гілочку, не зашелестить сухим листям. Тільки одне може видати їхнє наближення – замовкнуть птахи. Раптова тиша в лісі має бути застереженням про наближення індіанців. Тим часом лісові птахи продовжували співати. Отже, жодних індіанців не було. Ні за деревами, ні за кущами не було жодних воїнів. Не було піксарета. Хто ж крикнув «піксарет, індіанці»? Та це спеціально, щоб виманити її з селища. Чому ж вона так швидко сама кинулася? Є над чим замислитись. Піксарет, індіанці – чергова містифікація. Натомість замість них біля Бретонського хреста її, напевно, чекають убивці – Недарма амбруазіна сказала минулої ночі ви загинете. Ховаючись за деревами, Анжеліка просувалася вперед, і ось на узліссі вони відкрилися її погляду. Їх було п'ятеро. Всі були озброєні пістолетами та ножами, але ще в кожного в руках, як розпізнавальний знак, була коротка чорна палиця, знаряддя смерті. Серед п'ятьох вона впізнала людину з блідим обличчям, про яку їй говорив колін. Білого демона зі свинцевою палицею, сатанинського брата-дияволиці. Отже, якби вона пішла стежкою, зустрічі з ними не минула б. Вона б виявила їх занадто пізно, і тоді з нею було б покінчено. Якби птахи не продовжували співати. Звичайно, у неї був пістолет, але хіба вона встигла б вчасно приготуватися. Тепер їй залишалося лише одне – з максимальною обережністю намагатися повернутися до селища, не привертаючи їхньої уваги. Але про всяк випадок пістолет тримати на поготові. Раптом вони помітять її у відкритому підліску. Анжеліка вийняла пістолет із наміром зарядити його. Але даремно її пальці шукали на поясі мішечок із кулями та коробочку з пістонами, які вона приготувала вранці. Вона з жахом зрозуміла, що Амбруазіна вклала її у свої обійми, щоб викрасти боєприпаси. «Вона обманула мене», – зі страхом подумала Анжеліка. «Вона обдурила мене, як останню дурепу. Але й цей просто народний оборот здався їй надтом яким, щоб попередити усю свою досаду. Адже вона чудово знала, була навчена гірким досвідом». Як важливо бути гранично обережною, коли поряд діє таке небезпечне створіння, можливо, найнебезпечніше в історії роду людського, готове будь-якої миті позбавити іншу людину життя. Як же можна було дозволити так обдурити себе? Проклята Амбруазіна, як уміло вона грає на простодушності людей, їх сердечних поривах, домагаючись того, щоб вони самі стрибали у розставленні нею сіті». Якби її не зупинили співи птахів, вона виявилася абсолютно беззбройною при зустрічі з бандитами. Але демони ніколи не беруть до уваги птахів. Здалеку вона побачила, що вони захвилювались і почали тримати раду. Вони були здивовані, що її немає так довго. Один із бандитів обережно попрямував до дороги, інший зайшов ліворуч у ліс. Анжеліка сховалась за великий кущ. Поки їй залишалося лише одне – Сидіти тут і не рухатись. У цей критичний момент далеку долину в гарматний постріл, потім ще кілька. Можливо, з півдня підійшли кораблі і зазвичай у такий спосіб сповіщали тубільців про майбутню торгівлю. Але гармати продовжували стріляти і бандити заметушилися. Вони знову зібралися на раду і про щось гарячково суперечили. Нарешті вони вирішили зняти засідку і швидким кроком рушили у бік канонади. Анжеліка вирішила, що безпосередня загроза для неї минула, проте з обережності провела в нерухомості ще кілька хвилин. Можна було спробувати повернутися до тід Магуша, але вона була заінтригована звуками канонади, які долинали до неї як луна якоїсь баталії. Нарешті вона наважилася вийти зі свого укриття, але не встигнувши зробити й кілька боязких кроків, побачила з боку півдня силует індіанця, який швидко і безшумно пробирався між деревами. Що ти тут робиш? Це дуже велика необережність, так далеко втекти від селища. Я ж попереджав тебе, що в лісі багато твоїх ворогів. Невже ти не дорожиш своїм життям? Анжеліка не пояснювала, як її заманили в пастку, і відразу ж запитала, що там відбувається, піксарете. Фізіономія індіанця розпливлася в посмішці. Простягнувши руку в бік бухти, звідки долинали постріли гармати мушкетів, він сказав, він приїхав. «Хто він?» «Твій чоловік. Людина Грім. Хіба ти не впізнаєш його голосу?» Анжеліка, як божевільна, кинула стікати. Одним стрибком обігнавши її, піксарет помчав уперед, показуючи їй дорогу. Звуки битви ставали дедалі ближчими. Раптом вони опинилися на краю скелі за мисом, біля якого ховалися кораблі бандитів. Дим і запах пороху заповнили всю бухту і піднімалися до лісу, але канонада майже припинилася. Лише зрідка лунали поодинокі постріли. Звук голосів, що віддають накази та благання про пощаду. Бандити капітулювали. Анжеліка одразу помітила таємничі корабелі з помаранчевим вимпелом, взятий на абордаж екіпажем Голдсборо. На палубі піратам вже в'язали руки. Вихід із бухти був повністю перекритий ще чотирма або п'ятьма вітрильними кораблями різної водотонажності. Анжеліка жадібно шукала очима графа Депейрака. Поки що його не було видно. Але вона побачила його. Він біг уздовж моря з пістолетом у руці на чолі групи солдатів до перекинутої барки, за якою сховалися бандити. Це був він. Ні, не він. Високий силует стрімко мчав уперед серед густих клубів диму. Він, що виникав і зникав у тумані спогадів, у вісні, образ кохання, образ раю для неї. Вона дивилася і впізнавала його. Він уже підвішував пістолет до пояса, а граф Дурвіль зайнявся полоненими. Анжеліка раптом почала кричати, закликаючи його щосили, навіть не знаючи як, на ім'я чи ще якось. У пориві радощів вона втратила здатність рухатись, потім раптом буквально полетіла і здавалося, що вона ледве торкається землі летіла зхилом і вся кликала, кликала його, страшно боячись втратити з виду, раптом знову зникне, залишить її одну на землі. Він почув її поклик і розкрив обійми. Вони кинулися одне до одного. Усе стерлося, сумнів, страх, небезпека, влада зла відступила. Вона відчувала силу його рук, притискалася до його грудей, як до надійного щита, що захищає її Вбирала в себе його тепло, що розтопило кригу самотності. У цих шалених, пристрасних обіймах вона відчула всю глибину його любові до неї, любові незмірної і безмежної. І це був як потік вир невимовного щастя і блаженства. «Ви живі, живі!» – повторював він з ревним голосом. «О, яке диво! Скільки я вистраждав, Люба моя, божевільна жінко! В якій же пасті ви знову опинилися? Але ж ні!» «Більше такого не буде. Заспокойтеся. Не плачте». «А я не плачу», – сказала Анжеліка, забувши, що її обличчя все в сльозах. «О, як довго тривало наше розставання», – казала вона, ридаючи далі. «Як довго я була без вас, далеко від вас. Страшно, страшно довго». Він колесав її, як немовля, а вона все виплакувала те, що накопичилося у ній за ці дні, але нарешті стримала сльози, щоб зберегти якісь сили. Кінець сумнівам, ось він живий, люблячий, яка безмірна радість. Він трохи відсунув Анжеліку від себе, намагаючись краще розглянути її. Над ними опалове небо, і вони самі в морі щастя. «Про що кажуть ваші очі?» – прошепотів він. Тепер він пристрасно цілував її повіки. «Ваші очі передають усі ваші почуття, але чому ці сині кола? Що сталося з вами, скарба мій? Що вам зробили, любове моя?» «Звертайте уваги, ви тут зі мною, і я щаслива». Вони знову обійнялися. Здавалося, що Жофрей сам не вірить у досконале диво, у те, що тримає у своїх обіймах живу і неушкоджену Анжеліку. Скільки страхів він відчув, дізнавшись, що Анжеліка в тідмагуші, де плете свої диявольські інтриги, ненавидяща її божевільна, збочена амброазіна де Модрібур. Зім'ям цієї жінки були пов'язані грізні небезпеки, неймовірно тяжкі випробування». Але цієї чудової миті відкривався і їх зворотній бік. Цілуючи волосся, Анжеліки, грав граф тепер рак проникливо сказав, «Часу не існує. Є години, які нам доведеться прожити, якщо Господь Бог дарує їх нам. Слухайте моє серце. Коли ми зустрілися вперше після 15 років розлуки, нам не було дано зазнати такого пориву кохання, яке є у нас сьогодні. О, які дорогі, які близькі ви мені!» Анголон, Голон, Анжеліка та Демон. Книга 9. Частина п'ята. Злочини у затоці Святого Лаврентія. Розділ 78. Анжеліка стояла за будинком біля відкритого вікна. Жофрей де Пейрак наказав їй – залишайтеся тут. А сам, обійшовши будинок, підійшов до Гангу і увійшов усередину. Ось він з'явився у дверях, ось амброазіна підняла на нього очі. Нічого цього не побачивши, Анжеліка точно вгадала, який вираз набули янгельські риси обличчя герцогині і як яскраво спалахнули її чудові з золотистими іскрами чорні очі. У цей час люди Депейрака, що прибули по суші, оточували селище і заволоділи фортом, а його флотилія з двома захопленими кораблями входила до бухти. Стояла сильна спека, все заціпеніло, ніби ті дома ушогорнули якісь зловісні чари. У та село були зайняті майже безшумно, без жодного пострілу. Люди-амброазіни, не встигнувши до пуття зрозуміти, що відбувається, опинилися зі зв'язаними руками. Але сама дияволиця нічого поки що про це не знала. Вона дивилася на пирака, який стояв перед нею. То Анжеліка долинув її ніжний, трохи приглушений, слабкий голос. «Ось і ви!» Анжеліка мимоволі здригнулася – Яку ж силу здобула над нею амбруазіна, якщо від одного звуку її голосу вона жахається? Як він вчасно з'явився, подумала Анжеліка. Без нього вона знищила б мене. О, Жофрею, кохання моє! Анжеліка почула його впевнені спокійні кроки, коли він входив до кімнати. Вона знала, що погляд його прикутий до чудового обличчя жінки-демона, але очі нічим не видавали його думок. «Ви запізнилися», – сказала Амбруазіна де Модрібур. Потім настала тиша, і Анжеліка відчула, що ось-ось непритомніє. Кожна секунда, від якої залежав результат вирішальної битви, перемога чи поразка була напружена до краю. Зустрілися дві рівні сили, однаково оснащені, однаково впевнені у собі та у своїй мощі. Першою заговорила Амбруазіна – з її голосу відчувалося, що вона нервує під непроникним поглядом графа. «Так, ви прийшли надто пізно, пане де пейраку». І тоном, який виражав невгамовне торжество і сатанинський тріумф, повторила. «Ви прийшли надто пізно, вона мертва». Вимовляючи ці слова, вона, мабуть, усміхалася, і очі її виблискували. «Мисливець вручив вам її серце?» – спитав пейрак. Іронічний натяк на відому казку, в якій розповідається про те, як засмутилися злі задуми королеви, вивів її з себе. «Ні, але він принесе мені її очі. Такою була моя вимога». Божевільна злість, здавалося, зовсім збентежила її розум. «Два справжні смарагди. Я вставлю їх у дорогу оправу і носитиму на грудях біля самого серця». Анжеліка почала розуміти – Жофрей де Пейрак завжди підозрював, що амбруазіна де Модрібур була злим, божевільним створінням, а можливо й біснуватою. Зараз у нього на обличчі був, мабуть, такий же вираз, як і тоді, коли, стоячи біля узголів'я герцогині, він задумливо вслухався в її марення. Життєвий досвід, а також особливе властиве чоловікові ставлення до таких жінок, Заздалегідь підготували його до цієї сутички, змусили насторожитися. «Ви, здається, не вірите мені», – заговорила Амбруазіна уривчастим і пронизливим голосом, який з'являвся в неї, коли вона зверталася до тих, хто не надавав особливого значення її словам. «Ви такий самий, як і вона. Вона ніколи не хотіла мені вірити. Вона сміялася. Так-так, сміялася. Тепер її сміх затих назавжди. Вона більше не сміятиметься. Ніколи». І в цьому винні ви, як і вона, ви хочете змусити мене повірити в те, що любов існує, що ваша любов невразлива, божевільні, кохання немає. Настала розплата за те, що ви задумали довести мені свою правоту, обстоюючи маревну ідею. Я розбила ваше кохання, ваша Анжеліка мертва, ви чуєте, мертва, мертва, ідіть і переконайтеся самі. Під прибережною скелою ви знайдете її поранене тіло, а замість очей – дві чорні дірки. Ох, нарешті! Вона більше не дивитиметься на мене, так як вміла дивитися тільки вона. Ніхто ніколи так не дивився на мене. Вона дивилася і бачила не мій вигляд, а те, що всередині у мене. Але вона жодного разу не поступилася, не почала ховатися від мене. І це було нестерпно». Вона завжди дивилася мені просто у вічі, але ніколи я не чула від неї жодного слова, зверненого до мене, до мене однієї. Вона знала, з ким має справу, та все ж не боялася. А тепер уже ніхто так більше не подивиться на мене і не побачить, яка я є насправді. О, горе, горе! Вона була на межі нервового зриву. Жалібний Стогін постійно переривав квапливий потік її слів. Анжеліка не могла слухати далі. Їй хотілося заткнути вуха. «Вона мертва, ви чуєте? Мертва. Що тепер буде зі мною? Це ви у всьому винні. Ви, клятий чоловік!» «Чому ви мене відкинули? Чому ви з такою зневагою і таким глузом ставилися до мене? Як ви тільки посміли? Адже ви ніщо! Де тепер ви черпатимете свою силу? Якби мені вдалося підкорити вас, як інших, я б її не вбила!» Бачите, як вона страждає, гине від горя, приносило б насолоду всій моїй істоті. Моя місія щодо вас була б виконана. А що тепер? Вона мертва, а ви торжествуєте. Що буде зі мною? Як мені далі існувати на цій огидній землі? Вбийте мене. Покінчимо над усим разом вбийте мене. Що ж ви зволікаєте? Невже її смерть не схвилювала вас? Ви навіть не плачете, а мені б хотілося б заплакати. Від такої поразки. Але не можу, не можу. Хрипкий стогін вирвався з грудей дияволиці і схожий на той дикий нелюдський крик, який уже двічі лунав вночі. Без сила, злість, невгамовна, ненависть і нескінчений розпач луною перегукувалися у цих звуках. Убийте мене! Почувся спокійний, ніби навіть байдужий голос пейрака, і одразу ж нестерпна напруга зникла. Чому ви так поспішаєте померти, пані? До того ж від моєї руки. Чи не тому, що вам захотілося іще один злочин віднести на мій рахунок? Остання пастка? Ні, я вам не надам такої можливості. Смерть прийде до вас у свій час. А зараз настав час викрити усі ваші злочини. Будьте ласкаві слідувати за мною. Нехай всі довкола побачать вас разом із вашими спільниками. Моїми спільниками? Схоже було, що до герцогині Демодрібур знову раптом повернулася її самовпевненість. «У мене немає спільників. Що за новини? Прошу зі мною», – повторив граф. «Я зараз зведу вас із ними». Анжеліка почула, як герцогиня підвелася з місця. Коли пайрак разом із нею вийшов із дому, Амброазіна не одразу помітила Анжеліку. Очі її прямували то в бік бухти, заповненої вітрилами і кораблями, то в бік піщаного берега, що здавався чорним від людей, які там стовпилися. Серед моряків із різних суден, басків і бретонців, здалеку важко було розрізнити людей Депирака та полонених. «Прошу вас, будьте ласкаві, спустіться зі мною на берег», – запросив граф. Він був надто чемний. Вона повернулася до нього і тут тільки побачила Анжеліку, що стояла неподалік. Жодний м'яс не здригнувся на її обличчі. Вона миттю відвела очі убік, ніби відганяючи від себе видіння, що з'явилося їй. Зіщулившись, вона провела руками по оголених плечах. «Подайте мені, будь ласка, мій плащ, дельфіно!» – сказала вона гучним спокійним голосом. Стало прохолодно. Сонце припікало, але прохання це не здалося дивним. Момент був настільки нестерпним, що сама Анжеліка відчула, як замерзла її душа. Щільно загорнувшись у широкий плащ із чорного атласу з червоною підкладкою, на якій був вишитий герб роду «Модрібурів», який зображує пазуристого лева, герцогиня почала спускатися до берега. Потім зупинилася і почала розглядати натовп, що повернувся до неї. У цій різноликій масі людей, зовсім незнайомих їй моряків, озброєних солдатів, рибалок і полонених, їй вдалося все ж таки виділити кілька людей. Ось капітан Симони з Юнгою, Кантор, Арістит і Жульєна – Ось Жан Лекоенек, Жак Віньйо, Баск Ернані Дастігуєра, Грав Дурвіль, а ось там Барсампюї, Маркіз де Вільдавре, Енріко Енці, чотири іспанські варти де усі вони були тут. Анжеліка побачила серед них ченця брата Марка. Він супроводжував групу французів, з яких особливо виділявся один. добре, але непомітно одягнений, людина з владним суворим обличчям. Він дивився на все, що відбувалося з цікавістю, але дещо скептично. Привітавшись з Вільдавре, він обмінявся з ним кількома словами. Пізніше Анжеліка дізнається, що це був не хто інший, як інтендант Карлон, високопосадовець із Канади, якого пейрак зумів виручити у скрутній ситуації на річці Святого Іоанна. Інший француз виявився паном де Вовнаром, третім був мисливець Великий Ліс і четвертий – картограф із Квебеку. Його Анджеліка зустріла у катарунку. Огляд амбруазіни ковзав по знайомих і незнайомих її обличчях, але жодного разу спокій не залишав її. Вона глянула на тих, хто стояв на чолі полонених. Серед них був і людина з блідим, як мармур обличчям. Потім вона повернулася до Пейрака. З цієї хвилини він став єдиним, хто був удостоєний її уваги. Звернувшись до нього, вона напівпошепки, щоб ніхто не чув, промовила. «Ви маєте надто велику силу, пане Де Пайраку. Я починаю розуміти, чому у вас так багато ворогів і чому всі вони так чекають на вашу загибель». Потім трохи голосніше своїм вкрадливим, спокусливим голосом додала. «А що вам потрібно від мене, дорогий графе? І до чого все це збіговисько? Я повністю у вашій владі. Але я хотіла б знати…» Пайрак зробив кілька кроків уперед. Пані, ось пан Карлон, інтендант із Нової Франції. Ви знайомі також із паном Девіль Давре, губернатором Акадії. У присутності цих двох високопоставлених осіб з Франції я хочу пред'явити вам, пані, звинувачення в скоєнні в нашому краї, а також в районі французької бухти, особливо вами і людьми, які тут діяли за вашими вказівками, багатьох злочинів. За своєю жорстокістю та підступністю вони всі вимагають покарання та відшкодування збитків перед судом, якщо вже не божим, то принаймні людським. Я звинувачую вас серед усього іншого у загибелі єдинорога – корабля, зафрахтованого в основному на кошти французької корони, холоднокровній та жорстокій розправі, вчиненій за вашим наказом над членами його команди, а також над молодими жінками, які, перебуваючи на борту корабля, що прямували до Канади для поповнення населення. У смерті Юбередар Пентін'ї, молодого канадця, який потонув разом зі шлюбкою, в якій знаходилася і моя дружина, в організації вибуху на кораблі «Асмодей», наслідок чого він пішов на дно, а панові Вільдавре та багатьом іншим лише дивом вдалося врятуватися. «Я звинувачую вас і в тому, що ви розправилися тут з однією дівчиною і особисто своєю рукою отруїли стару жінку. Крім інших численних спроб у вбивств, які ви робили в різних місцях, піратських нападів уже на наших берегах, та всього і не перечислиш, я обмежуся лише цими точними відомостями». Інтендант Карлон слухав дуже уважно. Його погляд раз у раз спрямовувався то на пейрака, то на герцогиню Демодрібур. Бачив він її вперше і хоч, звичайно, чув про неї, так як пейрак заздалегідь увів його в курс справи, все ж таки видно було, що йому ніяк не вдавалося поєднати в своїй голові таку безліч жахливих злодіянь із виглядом цієї молодої чудової жінки. Вона здавалася йому такою тендітною, самотньою, зі своїм довгим розпатланим на вітрі волоссям, що більше нагадувала злякану дитину. Вона дивилася на пейрака широко розплющеними очима так, ніби бачила перед собою людину, яка раптом ні з того ні з сього збожеволіла, м'яко хитала головою і шепотіла. «Що ви кажете? Я нічого не розумію». Спостерігаючи за Карлоном, Анжеліка бачила, наскільки близький він був до того, щоб потрапити у сітки, розставлені цим крихким створінням. Карлон ступив уперед і кашлянув. «Ви цілком певні, що кажете, графе», – спитав він різким голосом. «Мені здається, ви трохи перебільшуєте. Як же так? Хіба може одна жінка зробити таке? Де всі ті спільники, на яких ви натякаєте?» «Ось вони», – відповів пейрак, вказуючи на групу полонених, попереду яких стояв білолицей, їхній капітан. «Ту знаходилися і чоловік із перлинами, і похмурий, і одноокий, і невидимка». Цього останнього засилали як розвідника, щоб мати свою людину серед населення та серед членів екіпажів на кораблях. Через те, що він був схожий на будь-якого з моряків, створювалося враження, що його вже десь бачили і навіть були трохи знайомі з ним. «Всі ретельно відібрані», – сказав про них Кловіс. Недарма сама Амбруазіна та її брат особисто займалися цією справою. Своїм безпомилковим чуттям вони вгадали у кожному їх порочні задатки і зробили з цих людей корисних союзників. Всі вони були таємно пов'язані з герцогинею, тому що свого часу отримали від неї в дар можливість, нехай навіть один раз мати її тіло богині. Змусити таких людей стати зрадниками неможливо. Вони й оком не моргнули, коли Карлон, вказуючи на амбруазіну, голосно запитав їх – чи знаєте ви цю жінку? Чоловік з блідим обличчям глянув на неї своїм важким поглядом, повільно похитав головою і пробурмотів. Ніколи її не бачили. Це було сказано так, що у частини присутніх склалося враження, ніби вони самі виявилися жертвами страшної фатальної помилки. Карлон насупив брови і неприязно глянув на Пейрака. Мені потрібні підтвердження, сказав він, або свідки. У мене вже є один, – спокійно відповів граф. До того ж, це обличчя дуже солідне. Мені коштувало великої праці знайти його. Довелося пройти шлях аж до Ньюфаундленду, але тепер він тут. Анголон, Сержголон, Анжеліка та Демон. Книга 9. Частина п'ята. Злочини у затоці Святого Лаврентія. Розділ сімдесят дев'ятий. Він подав знак і чоловік років 50 відокремився від групи людей, які стояли позаду, вийшов уперед і став перед карлоном. На ногах у нього були дерев'яні черевики, і одягнений він був у грубий вовняний одяг, що ніяк не відповідало його благородному обличчю з м'яким привідним виразом. Я представляю вам пана Кантена, члена Чернечого ордену Ораторії. На борт єдинорога він зійшов як священник. Незабаром йому вдалося розкрити справжнє призначення цієї експедиції і справжнє обличчя благодійниці, яка очолювала її. Вона сподівалася легко домогтися його прихильності, але він відкинув усі її домагання. Оскільки йому стало дуже багато відомо, було вирішено його позбутися. Він був викинутий у відкрите море біля Ньюфаундленду. На щастя, його вчасно підібрало рибальське судно. Королівські наречені тут присутні, і капітан єдинорога Жоб Симон не заперечуватимуть, що вони впізнали в ньому того священника, який супроводжував їх частину шляху. Потім їм сказали, що він потонув через нещасний випадок. «Я, звичайно ж, згрішив за своєю наївністю», – заявив священник, звертаючись до Карлона. З самого початку через цю жінку на борту єдинорога панувала якась нездорова атмосфера – я подумав, що мені достатньо буде зробити її відповідне навіювання і все виправиться, але ворог виявився надто сильним, і я сам став об'єктом її нападів. Щодня доводилося відчайдушно боротися, щоб зберегти честь священнослужителя, якого я покликаний дотримуватися у силу свого духовного обов'язку, а також, щоб врятувати душі невинних, які потрапили до її сіток. «Повірте, пане інтенданте!» Коли подібні речі трапляються на невеликому кораблі і втекти нікуди, почуваєшся в дуже скрутному становищі. Чи не хочете ви сказати, що пані Демодрібур пропонувала вам стати її коханцем? Мабуть, все це його тішило, і він нічому не вірив, амброазіна у розпачі вигукнула. Пане інтенданте, я не знаю, чи був цей чоловік викинутий у море, чи він сам викинувся за борт. Але з перших днів я помітила, що він ненормальний, і це мені довелося щосили рятуватися від його хтивих намірів. Брехня пролунав чийсь голос. То був брат Марк, який вискочив із натовпу. Пан Кантон – не єдина духовна особа, яку пані Демодрібур намагалася ввести в спокусу. Я можу це особисто засвідчити, бо є однією із її жертв. Щодо вас-то мені в це не важко повірити. Пробурмотів інтендант, дивлячись на гарне обличчя молодого реформата. Сумнів його почав поступово розсіюватися. Якщо я правильно розумію, кантена викинули за борт люди з єдинорога, але тоді капітан Жоб Симон, їхній спільник. Старий Симон видав дикий крик. Мої люди тут ні до чого, завела він, вибігаючи вперед. Це ті три негідники, яких вона змусила мене взяти на борт у Гаврі. Так, я велике лайно. Але вона міцно тримала мене у своїх руках. Мені було відомо, що ми прямуємо не до Квебеку, а до Голдсбору. Я знав і те, що не повинен про це нікому говорити. Що вона повія та шахрайка, я теж знав. І, звичайно ж, для мене не було секретом, що це вони вбили священника. Але цього я не знав. Лечезний, весь куйовджений, він виглядав трагічно на тлі майже білого від яскравого світла неба. Чого я не знав, то це того, що там на березі виявляться її найманці, які пустять на дно мій корабель і переб'ють усіх моїх людей. Він кидався з боку в бік, хапався за бороду, вириваючи волосся, підносив до неба руки і сам був схожий на людину, яка остаточно втратила розум. По всьому було видно, що Карлон уже почав ставити собі запитання, чи він не перебуває серед одних божевільних. Капітане, ви не розумієте, що кажете. Якщо пані Демодрібур була на кораблі, то навіщо їй знадобилося його топити? Адже вона сама ризикувала життям. Вона покинула корабель заздалегідь. До того, як усе сталося, я й не замислювався, навіщо це було зроблено. Тільки потім, уже в Голзборо, я поступово почав міркувати сам із собою і все зрозумів, але знову таки прикидався, ніби нічого не розумію. Я твердо знав, що якщо вона перестане приймати мене за ідіота, то губ'є мене. Так само, як вона вчинила з іншими. Вбити для неї нічого не варто. Подумайте тільки, мій єдиноріг, мій чудовий корабель, і всі мої хлопці, мої брати перебиті. І він, погрозивши амброазіні кулаком, кинув їй в обличчя страшне звинувачення. Ти не жінка, ти демон у тілі. Анголон Серж Гулон, Анжеліка та Демон. Книга 9. Частина 5. Злочини у затоці святого Лаврентія. Розділ 80. Раптом пролунав чийсь крик. Дивіться, він тікає. Скориставшись тим, що всі погляди були спрямовані на жоба Симона, а на полонених ніхто не звертав уваги, чоловік із блідим обличчям зірвався з місця і кинувся тікати. Спочатку у бік берега, потім почав перестрибувати через рифи, які виступили після відпливу. Його втеча була справжнім безумством. Навіть якби йому вдалося добігти до моря, кинутися у воду, пропливти кілька годин, чи мав він шанс врятуватися? Але це був справжній диявол. І всім, хто бачив, як у спекотному мареві розчиняється його силует, здавалося, що він ось-ось на очах у них зовсім зникне – Пропаде за обрієм так само несподівано, як тоді ввечері, коли він вийшов із води біля берега, що суцільно заріс водоростями, і ніщо йому не завадить знову одного разу з'явитися на землю, щоб продовжити свої злочини. Наздоженіть його, кричали довкола, хапайте його. Тепер він був схожий на жвавого диявола, який танцює на вістрях скель. Море цей союзник убивць зі свинцевими палицями було зовсім близько. Вода вже почала приховувати його від очей людей. У цей момент, звідкись праворуч вискочив Ернаніда Стігуєра, його довгі, як у танцюриста, ноги робили величезні стрибки, перемахуючи зі скелі на скелю, але він зупинився, застиг чорним силуетом на тлі жовтого неба. Його зігнута рука, яка тримала гарпун, широко розмахнулася, а потім, наче пружина, різко розпрямилася. Спис зі свистом промайнув у повітрі, захоплюючи за собою канат, який стрибав і здригався, як розлючена змія. Несамовитий крик промайнув над бухтою. Баск з перекинутою через плече мотузкою, тягнучи за собою здобич, піднявся на берег. Підійшовши до графа до та Анджеліки, він кинув, немов акулу, до їхніх ніг пронизане гарпуном тіло. Схопивши труп за волосся, він підняв його щоб усі могли побачити огидне із застиглими очіма і відкритим ротом обличчя, таке ж бліде, яким воно було за життя. Мертвий звір. Анголон, Сержголон, Анжеліка та Демон. Книга 9 Частина п'ята. Злочини у затоці Святого Лаврентія. Розділ вісімдесят у зловісній тиші пролунав крик настільки нелюдський, що незрозуміло було, звідки він міг виходити. Припустити ж, що його видає тендітне граціозне створіння, яке стояло тут, поруч, у своїй темній накидці з виглядом жертви, було зовсім неможливо. Це стало ясно лише тоді, коли знову видавши несамовитий крик, Амброазіна кинулася вперед, як божевільна впала на неживе тіло. «За Лілю! – кричала вона. – Брате мій, не смій!» «Не йди! Я не можу більше залишатися тут без тебе. Згадай про наш договір. Твоя кров спричинить мою кров. Ти відриваєш мене від тіла. Я не хочу, не можу. Не роби цього, будь ти проклятий. Повернися!» Свідки цього вибуху розпачу заумерли в заціпенінні. Потім усі опритомніли і здавалося готові були в паніці розбігтися. Але вийшло все навпаки. Вони раптом збилися в одну щільну купу – і охоплені жахом, обуренням і жагою помсти, всі як один попрямували до вбитої горем, лежачої безруху жінки. Відірвавши її від трупа, за який вона відчайдушно чіплялася, її почали бити кулаками, ногами, клаптями виривати волосся, рвати на ній одяг. І коли тіло її було все залите кров'ю і спотворене, вона, знесилена від болю, перестала кричати і незабаром затихла. Не усвідомлюючи те, що робить, Анжеліка кинулася в саму гущу розлючених людей, щоб зупинити їх і вирвати у них їхню здобич. «Зупиніться, я вас заклинаю!» – благала вона. «Не ганьбіться! Барсамп'юї відійдіть! Брате Марку! Хіба тут ваше місце? Ви ж божий слуга! Навіщо зловживати своєю силою, якої у вас і так забагато? Не будьте боягузом! Це ж жінка!» «Хто вам, капітанові, дав право бити її?» Несамовито люди кричали, висловлюючи цими криками свій вічча і непоправне горе. «Вона ввела мене в гріх! Вона потопила мій корабель! Вона занапастила моїх братів! Вона вбила мою наречену!» «Мій корабель! Мої брати! Це через неї вмерла моя кохана! Це вона, демон, змія! Її треба розчавити! Чудовисько, чудовисько!» Марселіно, Йоландо, скоріше до мене. закричала Анжеліка. Високі, міцні жінки кинулися до неї на допомогу, їм трьом вдалося витягнути з натовпу роздерте тіло герцогині. Пейрак, у свою чергу, використовуючи увесь свій авторитет, заспокоював найбільш розлючених, а іспанські солдати, схрестивши списи, стримували тих, хто вже готувався бігти до здобичі. Ці кілька секунд, поки вирували пристрасті. За своїм розпалом виявилися настільки жорстокими і такими спустошливими, що ні в кого вже більше не залишилося сил і всі раптом заумерли. Ратівницям звільнили дорогу, адже вони були жінками рятували жінку, яка опинилася в руках розлючених чоловіків. Таким було їхнє право. Однак судити цих божевільних нещасних Анжеліка не могла. Тим більше, що сама вона була не дуже задоволена своїм благородним поривом – Викликаним швидше, мимовільним прагненням зупинити розгул тваринних пристрастей, ніж бажанням прийти на допомогу своєму ворогові. Чи змогла б вона зробити щось подібне, якби з волі цього жахливого створіння померла Абігель, став жертвою її кантор, чи загинув Жофрей? Якби вона, подолавши всі свої слабкості, не вийшла б із такої стомливої боротьби переможницею? Так, вона була переможницею. Тим часом Амброазіна-демон лежала, як викинута морем тріска, напівсліпа, спотворена. Вона сама перед усім світом зізналася у своїх гріхах. І навіть якщо за життя їй вдалося уникнути Божого суду, то тепер ніщо не могло врятувати її від суду людського. Докази злочинів були надто очевидними, свідчень надто багато. Настав кінець її царювання та влади на землі. Її проклятий брат Білий Демон захоплював її за собою у свої порасті та смерті. Вона розплющила очі і слабким, трохи чутним голосом промовила «Не видавайте мене інквізиції». Покинута на підстилці із сухих водоростей у хаті Анжеліки, вся закривавлена, побита в лахмітті жовтого, блакитного червоного атласу, які вже не приховували від сторонніх очей її голе тіло, усе в ранах, вона могла б викликати жалість. Але її звіриний з підопухлих повік погляд продовжував бити каменем. Тиснути на трьох жінок, що врятували її, викликаючи відчуття, що хтось стежить за ними, бажаючи будь-що їх погубити. «Навіщо ви її врятували?» – спитала Марселіна на «Справді, навіщо?» – повторив за нею Маркіс Вільдавре, який щойно з'явився у дверях разом із графом Депейраком та інтендантом Карлоном. Але побачивши, в якому жалюгідному стані перебувала нещасна, ще зовсім недавно повна життєвих сил і краси, перемагаюча, вони мимоволі здригнулися. Це її остання пастка, – прошепотів Вільдавре. Адже остання пастка сатани – це жалість. Людська оболонка при владі сліпої люті – жалюгідна. Ми надто любимо уявне, нами власне тіло. І над його стражданнями плачемо. Але обережніше, друзі… Поки в ній теплиться хоч найменше дихання, небезпека не зникне. І навіть її смерть не принесе полегшення. До злих духів, які блукають біля берегів, демонів додасться ще один. Він струснув головою. Ох, безсмертна душа, яка ти жалюгідна і нікчемна, взяти бодай нас. Пане інтенданте, ви можете запропонувати якесь рішення, адже ви завжди пишалися тим, що здатні вирішити будь-яку проблему. Карлон заперечливо похитав головою. Події явно не вкладалися у рамки тих звичайних турбот, якими був зайнятий його спокійний аналітичний розум. Він раз у раз поглядав то на роздерте тіло, про яке не було кому подбати, то на обличчя присутніх. За їхнім висловом, йому нічого не вдавалося вгадати, тому що він не зрозумів поки що, що означав для кожного з них вид пораненої жінки. Блідий, як смерть, він не переставав запитувати себе, чи не наснилося все це мені. Марселіна несподівано підвела голову, ніби відчувши небезпеку, яка наближається, і вимовлені нею слова доконали його. «Індіанці! Індіанці, що ви хочете сказати?» – простогнав Карлон. «Вони йдуть сюди». Граф Депирак вискочив на ганок, за ним пішли інші. З лісу за селищем долинав гуркіт бойових барабанів і гучні вигуки наступаючих воїнів. Піксарет. Про них майже забули. Піксарет та його брати. Піксарет та його народ. Той самий Піксарет, який свого часу сказав. Потерпи, луніаке та його люди, а також племена дітей зорі збираються у лісі. Вони чекають години, коли я їм подам знак, щоб помститися нарешті всім тим, хто вбивав наших названих братів, наших союзників, тим, хто хотів принизити і погубити тебе, моя Бранко. Щойно Білі намагалися залагодити свої конфлікти за своїми законами, а тепер пробила година індіанців. Довготерпіння виявлене великим абенаком протягом усього часу, поки він не всепуща оберігав Анжеліку, його участь у пережитих не і горі, що залишили незабутній слід у їхніх серцях, ті небезпеки, всю значущість і підступність, яких він добре усвідомив, і нарешті почуття обурення, що зародилося в ньому по відношенню до чужинців, поганих білих людей, які прийшли порушити мирний спокій його друзів, спокій жінки, яка подарувала йому свою накидку кольору ранкової зорі. Щоб скласти в неї останки його предків, до людей, які безсоромно розбещували його темних одноплемінників з узбережжя, все це мало завершитися нині жорстокою різаниною. «Почалося», – прошепотіла Марселіна, – «вони біжать сюди». Розмірений гул змінився ніби шумом бурі. Хвиль, які набігали під час припливу, ревіння, моря, готового поглинути людей, що зібралися на березі. Майже тієї ж миті червоно-бура маса індіанців, що з'явилися на узлісі, стала стрімко прямо на очах розтікатися на всі боки. Звичайно, Анжеліці, графу Депайраку та його людям, не було чого боятися – оскільки саме заради них піксарет і племена сурикезів та малеситів рухалися на тідмагуш. Ну а що стосується жителів села та рибалок із бретонського судна, то впевненості в тому, що їх пощадять, не було. Шум, який першою вловила своїм чуйним вухом Марселіна, вже почули й ті, хто був на березі. З'явився Ніколя Парі разом із групою людей, яких він раз у раз підштовхував уперед. «Біжіть швидше до форту!» «Пане інтенданте, залишайтесь на місці!» – крикнув граф Карлонови. Індіанці вас не знають і ви можете опинитися в небезпеці. Не відходьте від пана Девіль-Давре та моєї дружини. Поруч із ними ви можете нічого не боятися. Але не надумайтеся, вийти з дому». І він поспішив до берега. «Де королівські нареченні?» – поцікавилася Анжеліка і відразу помітила їх трохи вище на схилі поруч із фортом. Туди, за огорожу, Ніколя Парі заштовхував усіх, кого міг. Два солдати Пайрака, яких Піксарет мав пізнати, стояли на вежі. Їхня присутність там мала врятувати всіх, хто опиниться під таким захистом. Кантор і граф де Пейрак мчали берегом і кричали бретонським рибалкам. «Рятуйтесь, індіанці вже близько. Вони зніматимуть скальпи з усіх незнайомих. Сідайте в човни, сховайтесь у малому форті, поспішайте». «Баски», – голосно кликав Пейрак, – «всі під мій прапор, і головне – не стріляйте». Червоні хвилі, що підіймалися звідусіль, розтікалися з такою силою, що зупинити їх було вже неможливо, як тоді, під час облоги Брансфікфолса, де вони наздогнали Анжеліку і в якусь мить усе навколо було затоплено ними. Доводилося побоюватися, що жертвами сліпої люті можуть виявитися і ні в чому не винні люди де Пейрака. Моряки баскського корабля, які допомогли йому під час захоплення бандитів. Тим часом Піксарет, немов швидкокрилий Янгол Помсти, летів з кінця в кінець уздовж фронту своєї армії і вказував на винних, яких він розпізнавав безпомилково. Нікому з них не вдалося втекти. Уняке та його мікмаки, які прибули з Трюро своїми руками, що не знали пощади, знімали скальпи-спосібники Заліля з морських розбійників, на рахунку яких була загибель єдинорога, шлюбки Юбера-Дарпентін'ї та вибух на шхуні Асмодей. Анжеліка Марселіна та Йоланда разом із губернатором та інтендантом продовжували стояти на ганку будинку. «А якщо вони захочуть розправитися з герцогинею?» – промовив Маркіз. «Вони швидко дізнаються, де ховається ця біснувата. Вони не увійдуть сюди», – сказала Анжеліка. «Я поговорю з піксаретом». Всі напружено вслухалися в стогони жаху, болю, пересмертної агонії, що неслися звідусіль, які перемежовувалися з криками і рідкісними рушничними пострілами. Весь простір перед будинком поки що залишався порожнім, можна було подумати, що індіанці вирішили оминути центр спорожнілого селища. Раптом на невеликому п'ятачку цього простору з'явилася самотня людина. Весь у чорному він блукав, наче втрачений. Пройшовши кілька кроків, він якось дивно, ніби у вісні озирнувся. Прямовисні промені полуденного сонця, відбиваючись у товстих скельцях його окулярів, разу-раз раз спалахували вогненними точками. Усі впізнали в ньому секретаря-герцогині Армана Дако із його важким чуттєвим підборіддям та постійною посмішкою вбивцю Марії. Він продовжував розгублено посміхатися і, побачивши на ганку людей, невпевненим кроком попрямував до них. Вони, мимоволі, відсахнулися назад. «Ідіть звідси!» – крикнула Марселіна. «Якщо вам дороге життя, біжіть у форт!» «Ні! Тільки все це неправда! Ні, правда! Слухайте, ви що, не розумієте? Якщо індіанці вас схоплять, вважайте, що ви мертвий, Навіщо їм мене вбивати?» А тому що ви злочинець, прокричала йому Анжеліка, ви вбили лагідну Марію, зіштовхнули її зі скелі. Він випростався, червоний, надутий, як індик. Я завжди служив благим справам на користь великої Божої слави. У цьому шаленому самовиправданні було щось відразливе. Відчуваючи наближення своєї смертної години і неминучої кари, він відкидав думку про втечу, яка означала б визнання його тяжких гріхів. Жахлива пиха ніби сковувала його, змушуючи відкидати попередження про небезпеку так само, як протягом усього свого життя він відкидав попередження совісті і поступово опинився в полоні шаленої пристрасті до страшної жінки, своєї пані. Коли індіанці увірвалися на площу, він сховався за Анжеліку і, кинувшись до її ніг, чіпляючись за її одяг, почав благати врятувати його. «Оближ його нам!» – сказав Піксарет грізним голосом. Двоє дикунів схопили його за зап'ястки і волоком відтягли в бік. Піксарет високо підняв затиснутий у кулаку ніж. І упершись коліном у потилицю своєї жертви іншою рукою схопив писаря-вбивцю за рідке волосся. Пролунав несамовитий крик. Мало кому зі спільників дияволиці вдалося втекти від ножа індіанців – Усі моряки з двох її кораблів знайшли того дня свою смерть. П'ятеро бретонців з рибальського судна теж виявилися жертвами різанини, після якої тідмагу ж став називатися Кривавим берегом. Графу Депейраку вдалося врятувати в останній момент капітана Фауа і юного Гонтрана, які не встигли втекти у форт. Піксарет його індіанці не переслідували тих, хто встиг спливти на човнах до кораблів, які стояли на якорі, а також тих, хто сховався серед скель. Зібравши всіх своїх воїнів, великий вождь Кадії перетнув селище і попрямував до Анжеліки, щоб попрощатися з нею. Вона все ще стояла на ганку в оточенні Марселіни, Іоланди, Маркіза Вільдавре, приголомшеного всім побаченим інтенданта Карлона. «Я маю провести Уняке та його братів у труро, заявив Абинак, звертаючись до своєї підопічної. «Але я знайду тебе в Квебеку, тобі ще знадобиться моя допомога». І повернувшись до пейрака, що стояв поруч, додав «Знаєте, кандерого, я увесь час оберігав її від численних небезпек, і я ні трохи не шкодую про це. Бачиш, злі духи не здолали її, адже прохання до Бога, з яким звертаються люди у своїх молитвах, свідчить. Не дай злим духам здолати нас. Бог нас почув, її ворогів знищено. Абенак був значним видовищем. Все тіло його було в бойовому забарвленні. З волохатих скальпів, що висіли на поясі, кров цівками стікала по ногах. Поряд з ним Анжеліка біла жінка здавалася тендітною, яка прийшла звідкись здалеку, з невідомої їм країни. Але вона була тією, кого його давні вороги і рокези називали кавою. І Піксарет дуже пишався тим, що завдавши їм поразки, він завоював право самому захищати її. Він кинув на неї лукавий переможний погляд. «А чи пам'ятаєш ти, моя Бранко, як тоді в Катарунці ти стояла перед дверима? Я знав, що ірокез у таке мій ворог ховався за дверима, але погодився подарувати тобі його життя. Чи ти забула? Пам'ятаєш?» Анжеліка ствердно кивнула головою. «Так ось», – продовжував вождь, – «і зараз я знаю, хто ховається за цими дверима». Він вказав на двері будинку, де була поранена дияволиця. Але як і тоді, я дарую тобі її життя, право розпорядитися ним. Він почав велично віддалятися, але перш ніж піти остаточно, обернувся і крикнув. Вона твій ворог, її волосся належить тобі, волосся амбруазіни, чудові кучері, від яких виходить такий чарівний аромат. Це вічно жіночне, живе, ніжне втілення земної краси, створене для насолоди життям, для задоволення й любові, для щастя, радості, ніжності, який її власне волосся – волосся Анжеліки, в яких під час гарячих пристрасних ласок тонули руки Жофрея. З її волосся сутінки опускалися на кривавий берег, темною хмарою налетіла зграя птахів. Разом з індіанцями віддалявся дух убивства і жорстокої помсти. Анжеліці, яка раптом знесилилася від втоми, яка накопичилася за день, здалося – що в неї з пояса звисає темне, з вогненими відблисками волосся амбруазини. Скільки ж треба було пережити, як подорослішати й порозумнішати, здобути нарешті душевну рівновагу, що після усіх мерзотностей життя, страху, ненависті, пекучого обурення і пристрасного бажання смерті зберегти в собі почуття жалю до звичайного жіночого волосся, та ще й так журитися над тим, що диявол може скористатися цією красою зробити її відразливою, такою, яка нічого крім жаху та огиди не викликає. Тут не годилися звичні людські поняття. Це відчувалося по тому, як люди, які пережили всі ці драматичні події, що спіткали їхню суть, міркували про них не з жахом і не пошепки, як слід у подібній ситуації, а звичайним голосом, ані трохи не соромлячись що природно коробило непосвячених, тобто тих, хто долучився до подій лише кілька годин тому. «Цей піксарет просто чудовий», – задоволено заявив Вільдавре. «Тепер ми можемо бути спокійними. Швидко ж він впорався з ними, швидко навів лад. Жодних тобі процесів, жодного церковного чи світського суду, нікому з нас не доведеться кудись їхати, щоб давати нескінченні свідчення, після яких ми самі можемо потрапити на лаву підсудних». Або чого доброго на багаття інквізиції. Чудово, чудово. Повинен визнати, що ці індіанці, незважаючи на їхню огидну звичку натиратися мазями, які погано пахнуть, іноді опиняються на висоті. Що ви таке кажете? обурено вигукнув Карлон. Я вас не впізнаю. Ви така делікатна людина і міркуєте про це безглузде, звірине побоїще так цинічно. Повірте мені, це був найкращий вихід зі становища. Хто знає, до чого ведуть усі ці процеси з приводу отруєнь та чорної магії. Але ж я теж замішаний у цій кривавій історії, з жахом вигукнув інтендант. Мені доведеться звернутися до великої ради у Квебеку. Ради Бога, не робіть цього. Все надто складно. Забудемо про це. Винесемо із собою. Як вітер та птахи занесуть останні сліди цього жахливого дня. Не варто через якихось кількох скальпів втручатися у брудне діло від якого на всю несе сіркою. Тримайтеся тихо, а щоб вас трохи підбадьорити, я розповім вам усю цю історію від початку і до кінця, в усіх подробицях. Вона заповнить наші довгі зимові вечори. Адже залишилася герцогиня Демодрібур. Ви маєте рацію, мертва чи жива, вона й досі докучає нам. Амброазіна Демодрібур продовжувала жити, хоча, здавалося, вже готова була випустити останній подих. Самовіддана і хоробра Марселіна виявилася єдиною людиною, яка знайшла в собі сили подбати про неї. Тим часом старий Ніколя Парі запросив усіх до зали малого форту. «Так ось», – заявив він, звертаючись до пейрака. «У мене є пропозиція щодо того, як позбутися цієї жінки. Як ви знаєте, я збираюся виїхати звідси і залишити вам усі свої землі. Залишається домовитися про ціну, але я багато на що не претендую». Моє бажання одружитися з герцогинею демодрібур. Мені подобаються жінки диявольської породи, і я зумію витрусити з неї всі її грошики. А коли від них нічого не лишиться, їй доведеться відкрити мені секрет, який знає лише вона, як робити золото. Але ви збожеволіли, вигукнув Вільдавре. Ця демониця зачаклує вас. Отруїть так само, як свого чоловіка герцога та багатьох інших. Це моя біда, пробурчав старий король Східного узбережжя. Отже, вважатимемо, що домовилися. Стемніло і довелося запалити димні світильники, щоб про все остаточно домовитися і оцінити стан, який має перейти тепер до його наступника, графа Депейрака. Анголон, Сержголон, Анжеліка та Демон. Книга 9. Частина 5. Злочини у затоці Святого Лаврентія. Розділ 82. Коли сутеніло, раптом пролунав крик. Вона втекла. Усі сполошилися, а деяких, у тому числі й Анджеліку, охопило почуття забобонного страху. Тінь амброазіни, живої чи мертвої, продовжувала витати над ними. Усі так постраждали від її злих підступів, що не могли відразу відчути себе у безпеці. Марселіну знайшли в глибокому шоці. Вона напів лежала на підлозі біля осередку. Ліжко, на яке вклали амбруазіну, виявилося порожнім, а вікно, що виходило у ліс, відчиненим. «Я хотіла розпалити вогонь», – розповідала Акадійка, – і обернулася до неї спиною. Мені й на думку не могло спасти, що вона ледве жива зможе встати з ліжка. Адже увесь цей час вона навіть пальцем не могла поворухнути і, раптом підкравшись ззаду, вона з неймовірною силою штовхнула мене в спину, сподіваючись, що я впаду у вогонь. Але я не впала, я почала з нею боротися. А коли обернулася до неї обличчям, то побачила таке, страшно згадати. Волося на голові у неї стало дибки і звивалося, як змії. На обличчі садна і синці очі горіли, як у диявола, а з рота стирчали, їй, Богу, не брешу, два довгі і гострі ікла, як у вампіра. У мене серце обірвалося. Ось у цей момент, напевно, я й знепритомніла. І падаючи, ударилася головою об комен. А коли прийшла до тями, то зрозуміла, що вона вистрибнула у вікно. Подивіся, чи немає у мене укусів від цих іклів. Якщо є, то мені тепер пряма дорога в пекло. О, яке нещастя! Приготувавшись до гіршого, вона показала свою білу міцну шию. Але Вільдавре, привівши переконливі наукові та теологічні докази, запевнив її, що жодних укусів немає. І отже, їй нема чого побоюватися наслідків нападу цього створіння спекла. Незважаючи ні на що, напруга досягла межі. Однак Жофрею де Пейраку незабаром вдалося заспокоїтись хвильовані уми, пояснивши, що дійсно бувають випадки, коли людина наділена такою внутрішньою енергією, якою безумовно володіє герцогиня де Модрібур, Може, в потрібний момент знайти нелюдську фізичну силу. І саме це дозволило встати з ліжка, вистрибнути у вікно і ховатися в лісі. Але ліс не дасть їй далеко піти. По її слідах надіслано було кілька людей, але вони повернулися ні з чим. Стало зовсім темно. Ліс здавався таємничим і ворожим, а берег, де люди закінчували поховання мертвих, ще більш похмурим. Ні в кого не вистачило духу піти додому відпочити – Раптом Анжеліці з'явилося видіння, і вона відчула, як тремтіння пробігло по всьому її тілу. Вона побачила. Так, саме побачила. Здавалося, перш ніж остаточно розірватися і звільнити Анжеліку, пута глухої, нещадної боротьби, якими вона була міцно пов'язана з герцогинею, грізним ворогом, що жадав її загибелі, путаці іще раз нагадали Анжеліці про ту, у чию таємницю вона, врятувавшись таки, Зуміла проникнути, а ось тепер вона її бачила. Анжеліка ясно бачила, як жінка, що втратила розум, в атласній розірваній на шматки сукні біжить, нічого не помічаючи по дикому чорному лісі. За нею, пірнаючи в густі зарості, котиться темна блискуча куля. Все ближче, ближче, і ось вона вже наздогнала її. Стрибнувши на плечі, вона повалила жінку на землю і почала рвати кіхтями на шматки. Спалахнули вогнем страшні очі, і диявольське оскало голив гострі ікла. Чудовисько, чудовисько, про яке віщунка сказала. І тут з хащі вискочило кудлата чудовисько, накинулось на дияволицю і роздерло її на шматки. Тієї ж миті з темної грозової хмари з'явився юний янгол з блискучим мечем. «Де кантор?» – закричала Анжеліка. Вона кинулася шукати його. Переходячи від однієї групи людей до іншої, вона шукала високу струнку постать сина із його білявою шевелюрою. Якби їй вдалося побачити його, вона відразу запитала б «Кантора, де твоя росомаха? Де вольверина?» Але вона не знайшла ні кантора, ні росомахи. Марселіна, яка вже встигла прийти до тями, помітивши тривогу Анжеліки, здивувалася і запитала її. «Про що ви так хвилюєтеся? Що може статися з вашим кантором?» «Хлопець давно вже не немовля. Втім, я вас розумію, ми матері однакові». Остаточно вибившись із сил, Анжеліка опустилася на лаву, яка стояла перед будинком, і щільно закуталася в накидку. Глибокий смуток охопив її. Настали хвилини останнього очікування, останніх тривог, пов'язаних із трагедією, всю підноготну якої знала тільки вона одна – з якою вона тепер розлучалася, як розлучаються з країною, куди ти потрапив мимохідь і куди ніколи не захочеш повернутися, незважаючи на те, що вона подарувала тобі безцінні скарби. За прибережних скель виплив місяць. На березі продовжували горіти багаття, на водній гладі затоки танцювали відображення корабельних вогнів. На судах, що стояли біля берега, панувало пожвавлення. Врятовані бретонці похмуро готувалися до відплеття – Завантажували останні діжки із солоною тріскою, З темряви з'явився граф Депейрак. Підсівши поряд з Анжелікою, він обійняв її за плечі і ніжно притяг до себе. Їй дуже хотілося поговорити з ним про кантора і про те бачення, яке мучило її, але вона промовчала. Вона хотіла скористатися цими хвилинами, щоб остаточно позбутися пережитого кошмару, прийти до тями після жорстокого протиборства – їй здалося, що вона стала зовсім іншою, що вона придбала щось нове, раніше недоступне їй. І це нове, що поки що не піддається визначенню, збагачувало і зміцнювало її. Але що очікувало її в майбутньому, вона погано уявляла. Тому говорити ні про що не хотілося. Пізніше вона зрозуміє, наскільки вона стала поблажливішою та терпимішою до людських слабкостей. Зрозуміє, що в той же час у ній з'явилися твенненість у собі, відчуття незалежності від оточуючих, здатність вільно мислити та міркувати, по-доброму ставитися до себе, з'явилось бажання відчути смак до життя, той інтимний зв'язок із чимось невидимим, про що зазвичай не говорять, але що рухає в основному людськими вчинками. Таке безцінне багатство, такий неоціненний скарб залишила в її душі зла хвиля, що прокотилася через неї. Тепер вона менше жила очікуванням, більше цінувала почуття довіри, щастя, радості, від впевненості в собі, в своїх діях, що зародилися в ній. Жофрей цілував її чолом, гладив волосся, вони мало говорили в ту, ще повну очікування ніч, яка відокремлювала їх від невідомості дня, що наставав, і яка давила тяжкістю вчорашньої кривавої трагедії. Граф пояснив їй, чому минулого місяця, не зупинившись у Голдсборо, він направив свої вітрила до затоки святого Лаврентія. Поки він перебував на річці святого Іоанна, улагоджуючи справи Фіпса та офіційних осіб з Квебеку, йому доставили з берега послання, яке сповіщало, що йому можуть бути надані відомості надзвичайної важливості, що стосуються єдиного рога, герцогині де мудрібур та змови, що готувалася проти нього тому він і поспішив у затоку. Ці відомості підкріплювали його власні, підказані інтуїцією міркування щодо того, що герцогиня і корабель з помаранчевим вимпелом, який невідступно шпигував за ними, проставляючи усілякі пастки, були якимось чином пов'язані між собою. Підозра ж закралася в його душу того дня, коли герцогиня у всій своїй пишноті висадилася в Голсборо, він, як і Анжеліка, вловив, щоправда, трохи виразніше, ніж вона, фальш у сцені розіграній прекрасною благодійницею. До того ж, у нього, після ретельного огляду уламків єдинорога та жертв аварії корабля, склалося враження, що справа тут нечиста, а замовчування Симона з приводу того, куди він вів свій корабель і де збився з курсу, змусили його всерйозно замислитися. Після ефектної сцени, коли герцогиня, яка врятувалася якимось дивом від загибелі в морській безодні, зійшла на берег, та ще настільки елегантно, і потім, щоб привернути до себе увагу і викликати співчуття, сумліла біля їхніх ніг, занепокоєння графа ще більше зросло, що могло означати прагнення, виявлене людьми з різних кораблів, які, здавалося б, не мають нічого спільного між собою, потрапити саме в Голзборо. Якесь підсвідоме почуття змусило графа побачити в цьому не просто випадковість. Ось чому того дня, коли Анжеліка перебувала біля ліжка герцогині, він продовжив розмову з Коліном Патюрелем, докладно розпитуючи його про все. Йому хотілося знати, за яких обставин Колін Золота Борода отримав дозвіл відправитися з експедицією до Північної Америки, у яких словах йому описали землі, які він мав захопити, а саме територію Голсбору, «Треба вигнати звідти одного пірата і кількох людей, які з ним перебувають. Не мають особливого значення», – сказали йому. Колін пригадав і те, як, надихаючи його на цю авантюру, йому кілька разів натякали, що він там буде не один, що коли треба, його підтримають, що за всім цим стоїть дуже важлива особа, яка володіє одним із найбільших статків королівства – і що її внесок у визволення земель, призначених для французької колонії, не буде забуто. Під час розповіді дещо стало прояснюватися. Пирак почав поступово розуміти, які сили озброїлися проти нього, і що ці сили збиті в Парижі під час підбурювання Канади. Розпливчасті погрози, за якими ховалася чаясь безжальна воля, будь-що знищити його, і всі, хто перебував з ним, стали набувати усе більш конкретних обрисів, і раптом – Раптом, сам не знаю чому, я відчув, що є одна невідкладна справа, яку мені треба негайно залагодити. Це помиритися з вами, моя Люба, тому я й послав за вами Енріко». Спочатку були лише натяки, потім виникли справи і нарешті були розставлені всілякі сіті та пастки. І ось одного вечора на березі Голзбору з'явилася жінка-демон. «Але тут її не чекали обійми кохання». І тоді вона, перечуваючи свою поразку, закричала жахливим голосом, який огортав душу холодом. «Варто мені тільки подумати про неї», – сказала Анжеліка, – «як тут же починаю розуміти, чому церква ставиться із таким страхом і недовірою до жінок». «Чи була це просто жінка?» Зоря розгорялася надзвичайно яскравим світлом, і в перших сліпучих променях сонця вони побачили кантора – що йшов уздовж берега верхньою дорогою. Йшов він спокійно, його очі були спрямовані у бік моря, над яким підіймалася густа пелена туману. За такої великої кількості світла і фарб, його молода краса виглядала особливо ефектно. біля волосся в сяючому ореолі, ясний погляд, свіжість ніби вмитої росою шкіри. Горда, впевнена хода, все в ньому випромінювало щось чисте і незрозуміло прекрасне. Янгол – заступник. Хіба не сама Амбруазіна назвала його так? «Звідки ти?» – спитав юнака батько, коли той наблизився. Анжеліка відразу втрутилася. «Де ти ночував?» – «Ночував?» – перепитав кантор трохи гордовитим голосом. «Хіба хтось на березі спав цієї ночі?» «А Вольверина, де твоя росомаха? Де вона?» «Бігає лісом». Між іншим, не слід забувати, що вона справжній дикий звір. Він підійшов до батька, привітався з ним і поцілував материну руку. Потім, осяяний несподіваною ідеєю, оживившись, як дитина, запитав А що це за чутки ходять, ніби ви збираєтеся провести разом із нами всю зиму у Квебеку. Ото було б чудово. Після Гарварда із його теологією, після вапасу, де я добряче наголодувався, я не проти пожити світським життям. Струни моєї гітари і ржавіють і скоро зовсім перестануть звучати, не насолоджуючи слух милих дівчат. Що ви на це скажете, тату?» Тіло амбруазійни де мудрі роздерте на шматки, знайшли майже біля самого болота. Відразу подумалося, що на неї напав вовк чи дика кішка, а впізнати її змогли лише за яскраво-жовтими, червоними та блакитними клаптями одягу. з Стідмагуша, якому ніяк не вдавалося домовитися з жителями щодо її поховання, Забувши про свої звичайні виливи, вирушив до пейрака. «Як мені бути з відпущенням гріхів?» – стурбовано спитав він. «Кажуть, ніби ця жінка була одержима дияволом». «Відпустити», – відповів пейрак. «Тепер це просто наживе тіло. Воно має повне право на повагу з боку людей». Ан Серж Голон, Анжеліка та Демон. Книга дев'ята. Частина п'ята. Злочини у затоці Святого Лаврентія. Розділ 83. Відразу після відходу священника з'явився Вільдавре. Він розсіяв тяжке враження від розмови, що тільки но відбулася, заявивши без зайвих слів. «Е, так от, я їх обох ретельно оглянув і вибрав той, що менший». «Що менший?» – з усмішкою спитав пейрак. Так, із двох захоплених вами кораблів я вибрав той, що менший. Адже, наскільки я розумію, дорогий друже, ви збираєтеся подарувати мені один із ваших бойових трофеїв. Дружні почуття, які я відчуваю до вас, так само, як і до пані Депирак, коштували мені досить дорого. До речі, одна втрата мого Асмодея чого варта? На його чудове уздоблення, хай буде вам відомо, мені довелося витратити цілий статок. Не кажучи уже про ті тисячі смертей, що приготувала мені послана за вами в погоню жінка-демон. І все через те, що я волею долі опинився у ваших краях і став вашим союзником. Тому я вважаю, що буде справедливо, якщо стану власником одного з відібраних у піратів корабля і тим самим відшкодую свої втрати. Хіба не так? «Я повністю поділяю вашу думку», – підтвердив Пейрак. «І хочу лише додати, що всі витрати на ремонт капітанської каюти і на обробку корабля я беру на себе. Для цього я навіть готовий запросити з Голландії дуже хорошого майстра. Він обробить корабель на ваш смак. Але, звичайно, всього цього недостатньо, щоб віддячити вам за ту послугу, яку ви мені надали, Маркізе». Губернатора Кадії навіть почервонів від задоволення – а його кругле обличчя осяяло щасливою дитячою посмішкою. Ви не вважаєте, що я претендую на занадто багато. Ви дуже люб'язні, любий графе. Втім, іншого я від вас і не чекав. Не треба нікого викликати із Голландії. У мене в Квебеку є чудовий майстер, брат Лука. Разом із ним ми створимо справжнє диво. Життя поступово входило до звичайної колії. Здобувши перемогу над дияволицею і показавши себе з найкращого боку, Більдав знову став людиною розважливою, тією, що піклується про свої інтереси та задоволення. Але Анжеліка завжди пам'ятала, який мужній характер ховався під мережевною маніжкою та розшитим камзолом маленького Маркіза. «Він був просто чудовий», – сказала вона Пираку. Якби ви тільки знали, скільки жахів нам довелося пережити за останні дні в тід як тільки не мучила мене ця амбруазіна, щоразу, коли вона з'являлася, виникало відчуття небезпеки, розгубленості, розпачу і не було сил чинити опір. Не будь зі мною нашого Вільдавре, не знаю чи змогла б я дати відсіч, усім її злим витівкам. Він розсіював мій страх, пом'якшував своїми жартами будь-яке найдраматичніше становище. Тільки він зумів допомогти мені зберегти впевненість у тому, що ви неодмінно повернетеся, і все владнається. Чи не для того, щоб відшукати і привести з собою важливого свідка, священника, пана Кантена, ви так спішно вирушили до Ньюфаундленду? Так, у посланні, яке дійшло до мене, коли я перебував на ріці Святого Іоанна, виявилися дуже важливими для мене відомості. Наприклад, я дізнався про священника, викинутого за борт єдинорога. Священник, якого вдалося врятувати біля берегів Ньюфаундленду, мабуть, чимало знав і про цей корабель, і про саму його власницю. А від кого ж ви отримали таке послання на річці Святого Іоанна? Від Ніколя Парі. Анжеліка широко розплющила очі. Від кого? А я вважала його дуже небезпечною людиною. Так воно і є. Це хитра і безсовісна людина. До того ж розпусна і зла. Але ми з ним не вороги. Ця історія зі священником, викинутим у море, до нього прийшла з Ньюфаунленду. Так як в ній згадувалося про Голдсборо, це здалося йому підозрілим. І він вирішив попередити мене, щоб я сам особисто у всьому розібрався. До того ж, він не терпить жодного втручання з боку чужих людей у справи Акадії, володарем якої він по праву себе вважає. До його розрахунків входило також домовитися зі мною щодо своїх земель, тому він вважав за краще вести зі мною чесну гру і попередив мене про те, що дехто не протиб підставити мені ніжку. Щоправда, усе це ані трохи не завадило йому, коли він познайомився з чарівною гарцогиною, піддатися її згубній чарівності – але як їй вдалося дістатися сюди? На кораблі Голзборо. Я випадково зустрів її у Еве. Там Фіпс, смерть переляканий, нарешті позбувся її. Він вважав за краще втратити всіх своїх заручниць, ніж боротися далі зі спокусницею. Я просто не зміг залишити цих жінок на призволяще у такому забутому богом місці. Мені довелося взяти їх із собою та привезти сюди». Тут вони мали більше шансів сісти на корабель, який вирушає до Квебеку. І тут настала ваша черга зіткнутися з цією спокусницею. Пейрак усміхнувся і нічого не сказав. А Анжеліка продовжувала. І, звичайно ж, під час цього переїзду їй вдалося непомітно викрасти ваш камзол. За допомогою якої ж диявольської прозорливості вона вгадала, що зможе одного дня скористатися ним для того, щоб довести мене до довідчаю. Як вона могла дізнатися, що я приїду в Тідмагуш і там зустрінуся з нею вічнавіч? Вона перечувала все. Перш ніж залишити Голзборо, вона призначила вам побачення у порт Мені побачення? А навіщо мені знадобилося побачення з цією відьмою? Вона хотіла, щоб я повірила. І ви повірили? Мабуть так, але не зовсім. І ви в свою чергу трохи злякалися. Граф, дивлячись її очі, посміхався. Ви, відома спокусниця, яка не знала жодної поразки і підкорила серця навіть найбільших монархів чи, швидше, найгрізніших тиранів. Хіба вона не була мені гідною суперницею, така спритна і чарівна? Хіба ж ні? Навіть чарівніша за мене. Та до того ж у неї було багато переваг, і це могло вам подобатися, наприклад, її вченість і... Вченість її була якоюсь штучною і не зовсім нормальною. Вона швидше відлякувала мене, ніж приваблювала. Як ви могли сумніватися в мені, любове моя? Як могли подумати, що я чимось ображаю вас? Хіба ви не знаєте, що для мене немає на світі жінки, бажаннішої за вас? Не знаєте, наскільки сильна ваша чаклунська влада наді мною? Хто ж може змагатися з вами у моєму серці? Це просто неймовірно». Хіба ви не знаєте, що справжня жінка загадкова і разом з тим нехитра, і це дуже рідкісне поєднання викликає у чоловіків набагато глибшу пристрасть, ніж хитрощі найспритнішої спокусниці? Звичайно, не варто недооцінювати тілесні спокуси, і навіть аж ніяк не найдурніші з нас часто не можуть стояти перед п'янкою силою прекрасного жіночого тіла, але мені зачарованому вашою красою. І вашою чарівністю, яка мені була потреба в цій жінці з усіма її незаперечними достоїнствами. До того ж, вона від початку відчула, що я ставлюся до неї з підозрою. Не зумівши підкорити мене своїм, як я вже сказав, достоїнствам, вона вдавала, що залишає госпору назовсім. Їй стало ясно, що мене утримує на місці лише моя підозрілість. Потім, відразу ж після того, як я перестав думати про неї, і, заспокоєний її від'їздом, вирушив на річку святого Іоанна, вона повернулася, щоб оплутати вас своїми сітками, вас, моє кохання, мій найдорожчий скарбе. Ви бачите, що навіть я з усією своєю підозрілістю та прозорливістю не зміг передбачити всі хитрі плани цього диявольського створіння. Вона була жахлива, прошепотіла Анжеліка і мимоволі здригнулася. Вони напевно ніколи б не закінчили цю розмову якби почали перераховувати усі пастки, які Амбруазіна розставляла на їхньому шляху. І ті, в які вони потрапляли, і ті, які їм дивом немов за допомогою якоїсь невидимої сили, вдалося уникнути. Вони не могли не згадати, як вона, обурювана дикими ревнощами та сатанинською ненавистю, хотіла занапастити Абігель лише тому, що Анжеліка дуже її любила. Під час пологів вона позбавила Абігель необхідної допомоги. Спільники носили за її наказом спиртне старій індіанці. Не можна було забути й те, як вона, щоб видалити метра Берна, поширила чутку про те, що ніби наближається загіни рокезів, і скориставшись його відсутністю, підсипала якесь зілля в каву Анжеліки, але ще й з того випадку випила цю чашку пані Карер. А потім, щоб відвести від себе підозри, прикинулася, ніби теж перебуває під впливом цього зілля – Дещо пізніше, під приводом відвідати Абігель, вона прийшла до неї і підлила отруту в ліки, які, як їй було відомо, приготувала для породілля Анжеліка. Згадали вони про торговця прянощами, який, вийшовши з лісу на берег Тідмагуша зі своїм слугою-індіанцем, прояснив історію з червоною наволочкою. Цей торговець продав герцогині Демодрібур сильну отруту, яку вона потім підлила в ліки. Торговець носив із собою багато різного зілля, але Жофрей де визначив, що в цьому випадку це була отрута нерослинного походження, а звичайний мишяк. Продавець допоміг виготовити і запал, від якого вибухнув асмодей. Дізнавшись про все, Вільда хотів заарештувати цю людину, але як з'ясувалося потім, цей бродяга був теж свого роду жертвою дияволиці та її спільників. Переслідуваний за те, що він надто багато знав, він, як і Кловіс, міг поплатитися життям. Йому довелося втекти в ліс, де він довго жив пустельником і звідки вийшов, коли сили його закінчувалися. Ну гаразд, рішуче сказав губернатор Акадії. Я лишаю собі гамак-індянця і цей шматок нефриту. Життя я йому збережу. Підолаха ліг прямо на піщаному березі, поклавши руки під голову. Його слуга, жовтошкірий індіанець, сів на впочіпки поруч. Так вони й стали чекати, доки прийде якийсь корабель. Безсмертний мав припливти сюди до осені, забрати торговця і доставити його на острови. Першим прибув Фіпс. Щоб розшукати графа Пайрака, англієць навіть пішов на ризик, з'явившись у французьких водах. Почувши про те, що граф збирається вирушити до Квебеку для переговорів з приводу Мена, він привіз із собою різноманітні рекомендації, отримані від уряду Масачусетса. Йому також було доручено розслідувати обставини смерті англійського пастора, вбитого в Голдсборо якимось єзуїтом. Привезли французького солдата Адемара. Пуритани заявили, що вони неправомочні розпоряджатися подальшою долею цієї людини. Адемар висадився як герой, а Фіпс навпаки втратив майже увесь свій запал. Він з побоюванням озирався на всі боки, і коли його запевняли, що він знаходиться на нейтральній території, і йому нема чого боятися нападу з боку канадців, він все одно не заспокоювався. Заспокоївся він остаточно лише тоді, коли дізнався про те, що герцогині немає більше серед живих, і він не ризикує знову зустрітися з такою небезпечною для нього жінкою. Трагічна смерть Амброазіни глибоко схвилювала власника тутешніх земель Ніколя Парі. Старий бандит болісно сприйняв цю звістку. Вона засмучувала усі його плани як щодо остатку герцогині, так і хто знає щодо тієї пристрасті, яка опанувала старим. За якісь два дні волосся його зовсім побіліло, а сам він помітно згорбився. Підписавши всі необхідні папери, він спішно продав усі свої землі графові Депейраку – Зважаючи, як на протести маркіза Вільдавре, який довго втовкмачував йому, що уряд Квебеку повинен бути проінформований про його угоди, так і на крики свого зятя з приводу спадщини та прав наступності. кан старий Шахраю, у тебе і так всього достатньо», – сказав він йому на прощання, і одного з вітряних днів ранньої осені востанні спустився на берег своїх американських володінь, щоб зійти на борт бретонського рибальського судна. Вітер того ранку був рвучким. На молі з нетерпінням чекали, коли парі закінчить свою розмову з губернатором Вільдавре. А вони, відійшовши в бік і наблизившись майже впритул один до одного, голова до голови, ніс до носа, як у сповідальні, довго про щось шепотілися, судячи з їхнього вигляду, про щось надзвичайно важливе. Нарешті, щільно закутавшись у свій широкий плащ і міцно стискаючи під пахвою якусь маленьку скриньку, колишній господар у піднявся на бретонське судно, яке чекало на нього. Піднявши вітрила, судно стало поступово віддалятися від берега, назавжди відвозячи старого стідмагуша. Вільдавре, потираючи від насолоди руки, піднявся на берег. «Чудова угода! Коли ми почали прощатися, я сказав старому Шахраєві – Гроші, які ви мені заборгували минулого року, можете залишити собі, але тільки за однієї умови. Ви даєте мені рецепт приготування молочного поросяти, точно такого, як ми їли у нашого прибуття, зібравшись у вашій напівтемній халупі. Ви пам'ятаєте, Анжеліко? Правда, того вечора нас займали дещо інші думки – Проте молочне порося з хрусткою скоринкою було чудове. Я знаю, що старий шахрай, будучи великим чревоугодником, час від часу сам брався за приготування їжі. До того, як стати морським піратом та господарем узбережжя, він працював кухарем. Коротше, я його притис. Йому довелося розкрити свій секрет. Тим більше, що і іншого виходу він не мав. Тепер мені відомо все аж до дрібниць. Цей рецепт індіанців йому передав один із його друзів – морських розбійників, повернувшись із плавання із заходом до Китаю. Так от, у землі викопається велика яма, куди закладається гаряче вугілля. Потрібен ще особливий китайський лак. Але у нас його можна замінити нашою чудовою смолою. Я пошлю за нею у ліс індіанських дітлахів – Марселіно і Оландо, Адемара і діть, скоріше сюди, приймаємося за роботу. Він зняв капелюха, сурдут, закотив мережівні манжети, а тепер, залишившись нарешті в компанії добрих людей, ми влаштуємо королівську гостину. І ви, англійцю, теж знімайте вашу трикутку і допоможіть мені підсмажити м'ясо. Сьогодні вам доведеться наїстися на французький манер. Англію цього разу забудьте. Коли все вже було майже готове, Марселіна взялася за мідії. Вона розкривала їх із такою блискавичною швидкістю, що всі мимоволі залюбувалися її роботою. Тим часом на піщаному березі звели великі дерев'яні столи на козлах і почали розставляти страви з ароматними, апетитно підрум'яненими кірками. Кожному з учасників хотілося зробити свій внесок. Навіть інтендант Карлон взявся за приготування соусу. Коли настала ніч, запалили смолоскипи і розклали багаття. «Ну що, танцюємо станцюємо наостанок!» – крикнув Ернаніда Дастікуєра. «Останню нашу фарандолу, а там уже й у дорогу до рідної Європи!» Незважаючи на всі старання злих сил затьмарити настрій людей, останні літні дні були просто чудові. Наступного ранку корабель Баскей, упіднявши вітрила, взяв курс на Європу. За ним пішов фіп, прямуючи до Нової Англії. Чого ще можна було чекати від цього опалового неба? Дощі ще не розпочиналися. Злітаючи з дерев, з ялин, з почорнілих кущів терну, пороховий пил крупинками осідав на прибережних скелях. Десь далеко тягнуло димом пожеж. Перебування у полоні англійців дуже змінило Адемара. Він став спритнішим, кмітливішим. Цього вечора, виступаючи в ролі шеф-кухаря, він дуже вправно обслуговував благородну компанію за столом. Білий ковпак на голові, який він сам собі змайстрував, як найкраще поєднувався з його поношеною солдатською формою. Коли настав час бенкету, він урочисто оголосив. «Ось цей Омар приготували для вас ми вдвох із Іоландою. Спробуйте, прошу вас». «Який чудовий хлопець», – зауважив Вільдавре. «Я б не проти взяти його до себе на службу». А вам, Анжеліко, я раджу взяти як покоївку маленьку Іоланду. Незважаючи на свій похмурий вигляд, це дівчисько просто чарівність. Мені вона дуже подобається. І хотілося б витягнути її із цієї дірки. До того ж, вона, здається, дуже потоваришувала за Демаром. Анжеліка, спостерігаючи за маленькою Іоландою, коли та спритно, немов турецький вантажник, Носила кошики з сирими мідіями, погано уявляла її в ролі покоївки. «Ну гаразд, нехай вона буде вашим охоронцем», – запропонував Вільдавре. «У Квебеку це може стати в нагоді». «Але дозвольте», – втрутився Карлон, який сидів за столом разом зі своїми людьми. «Поясніть мені, будь ласка, графе». І він повернувся до Жофрея Депейрака. «Це що, жарт чи цілком серйозно? Я увесь час чую, як Маркіз розмовляє з пані Депейрак, Ніби він твердо переконаний, що ви поїдете до Нової Франції і навіть проведете цілу зиму в її столиці. «Ну, звісно ж, вони поїдуть», – підтвердив Вільдавре, гордо піднявши голову. «Але дозвольте, ви переходите всі межі», – обурився інтендант Нової Франції. «Ви кажете, так ніби йдеться про якусь розважальну прогулянку кварталом Маре. Коли вам щось спаде на думку, ви зовсім втрачаєте відчуття реальності». Ми ж не в центрі Парижа, а за тисячу льє від нього, несемо відповідальність за те, що відбувається на цих пустельних і небезпечних землях. Пан Депайрак тут чужинець, який незаконно вторгся, і наш з вами обов'язок вигнати його звідси. А якщо він надумає вирушити до Квебеку, то ми повинні будемо розглядати його як ворога, який порушив наші територіальні води. До того ж відомо, що місто дуже неоднозначно ставиться до графині його дружини. Для цього є деякі підстави. Ставлення до неї упереджене. Їй приписують владу над якимись темними силами. Розповідають про неї усілякі жахливі історії. Якщо вона раптом наважиться з'явитися на вулицях Квебеку, її закидають камінням. «А в мене є ядра», – рішуче заперечив пирак. «Чудово, я фіксую вашу заяву». Вигукнув Карлон тріумфально-саркастичним тоном. «Ви чуєте, маркізе, Гарний початок!» «Стоп!» – пролунав наказовий голос Маркіза Вільдавре. «Щойно ми тут усі разом покуштували чудового Омара. А це доказ того, що все можна залагодити. Я говорит вашою мовою, пане інтенданте. У політичному відношенні візит пана Пейрака абсолютно необхідний, оскільки ми знаходимося далеко від сонячного Версалю». Тобто від його капризів та паризьких чиновників скористаємось нагодою і діятимо, як розумні люди. У нас достатньо розуму, що перш ніж почнеться бійка, сісти за стіл і спокійно поговорити. Ось чому я, не заради порожніх слів, як ви хотіли помітити, твердо наполягаю на тому, щоб цей візит відбувся. І дуже важливо, щоб пані Депейрак поїхала разом із чоловіком». Саме своєю присутністю, коли її краще пізнають, вона зможе розсіяти настороженість і ворожість, які викликані усякими безглуздими плітками на її рахунок. Плітки абсолютно надумані, але вони систематично поширюються з єдиною метою – налаштувати громадську думку на вирішення конфліктної ситуації, що склалася між нами і графом Депейраком за допомогою сили, «А поширюється ким?» – зле запитав Карлон. Вільдавре не став уточнювати. Він знав, що Карлон – затятий галликанець і прихильник єзуїтів, і не варто було підливати олії у вогонь. «Погодьтеся, що я маю рацію», – продовжував він, твердо наполягаючи на своєму. «Ви особисто могли переконатися, що тут, як і там, у Голдзборо, на ріці Святого Іоанна, де пан Депейрак заснував свій порт, і надійно закріпив свої позиції по всьому узбережжю Кеннебека, він показав себе людиною, із якою погані жарти. І видворити його звідти буде не так легко. Тому тільки розумне рішення, я наголошую на цьому, допоможе вирішити спірне питання. Звичайно, якщо ми справді хочемо зберегти мир, як у Новій Франції взагалі, так і в Акадії, зокрема. «Ясно-ясно», – відзначив із гіркотою Карлон. Б'юся об заклад, що ви вже домовилися з ним про належну вам частку». «Ха, хто ж вам заважає зробити те саме?» – заперечив Вільдавре. Обмін думками був такий бурхливий, що Анжеліка даремно намагалася вставити хоч слово. Їй, як вона вважала, теж було що сказати. Але вона помітила, що Жофрей робив їй знаки не втручатися у розмову. Пізніше, відвівши її у бік, він пояснив їй – чому з певного часу повністю поділяє думку Маркіза щодо необхідності йому самому приїхати і особисто порозумітися з урядом Квебеку. Незважаючи на серйозну небезпеку Витівки, як для нього, оскільки він вважається союзником англійців і давно вже був засуджений інквізицією, так і для неї, вигнаної королем Франції, незважаючи на ризик потрапити в якусь пастку і опинитися, як у Мишоловці, у самому густонаселеному французами місті Квебеку, незважаючи на всі ці обставини, їхнє становище у Північній Америці відтепер було таким, що дозволяло графу вести розмову на рівних із будь-якими представниками влади у цих віддалених колоніях. Ця віддаленість сама по собі змінювала умови зустрічі. Почуття відірваності від батьківщини, яке відчували французи, живучи в Канаді, а точніше, занедбаність залишених на свавілля долі людей зробили їх незалежнішими, здатнішими вирішувати питання, що безпосередньо їх стосуються, з урахуванням вимог часу і не оглядаючись на минуле. Пейрак уже переконався у доброзичливому ставленні до нього губернатора, пана де Фронтенака, гасконця, як і він сам. Це було великою підмогою у його становищі. Слід мати на увазі ще одну важливу фігуру серед учасників такої бурхливої дискусії, яка поки що не сказала свого вагомого слова. Це був єпископ Мансеньор Лаваль, дуже значна особа, від якого залежало дуже багато. Залишалися єзуїти, вороже налаштовані, і особливо найвпливовіший з них отець Доржеваль. Він, мабуть, був головним натхненником тієї диявольської змови, жертвами якої вони мало не стали. Досі він ухилявся від прямої зустрічі. Присутність противників у Квебеку змусить його розпочати боротьбу та відкрито зустрітися з ними. Якщо ж він продовжуватиме ухилятися, то позиції його безперечно ослабнуть. Як відомо, у таких політичних зустрічах відсутні завжди праві. Все це зміцнило графа Пейрака у намірі особисто відвідати столицю Нової Франції, заздалегідь обміркувавши всі деталі, пов'язані з таким візитом. Він потай прийняв це рішення ще до того, як залишити Голсборо і вирушити на річку Святого Іоанна, передбачивши при цьому можливість відмовитися від поїздки, якщо до осені виникнуть якісь непередбачувані обставини, які завадять здійсненню задуманого плану. Він призначив на перші числа жовтня зустріч із безстрашним у затоці Святого Лаврентія. А Ванерека тим часом відправив до багатих іспанських міст Карибської затоки для закупівлі подарунків, призначених для вручення іменитим особам Квебеку. Розуміючи головну причину, яка примушувала Анжеліку стримано ставитися до його планів, не так страх заново зіткнутися з жителями Квебеку – як занепокоєння за дочку, з якою вона буде розлучена цілу зиму, і не матиме при цьому можливості часто отримувати звістки про неї. Пирак відправив листа італійцеві Поргану. Головному управителю Вапасу, У ньому він просив Поргана супроводити маленького Норіну в Голзборо, звідки, отримуючись подальших вказівок, переданих їм коліном, Корабель доставить її в затоку Святого Лаврентія, прямо в обійми батьків, які зачекалися. Нарошелець, корабель у якому вона мала перебувати, мабуть вже огинав півострів Нової Шотландії. Залишалося чекати лише кілька днів. Всі перешкоди були усунені, і Анжеліка з легким серцем віддалася почуттю радісного очікування зустрічі зі своєю дівчинкою, яка ніколи ще не була такою дорогою. Приємне хвилювання охоплювало її при думці про швидку поїздку до Квебеку. Вона стала уважніше прислухатися до захоплених оповідань Маркіза Вільдавре про цю дивовижну країну. Сам Маркіс активно готувався до майбутнього перебування в Квебеку, заздалегідь обмірковуючи програму майбутніх розваг та свят, перед якими померкнуть найблискучіші урочистості у Версалі. «Версаль, не кажіть мені про нього, це дуже громістка машина». «Її не можна розгальмувати. Це прожитий етап у нашому житті. По-справжньому можна розважатися лише у тісному колі». З двох очікуваних кораблів першим прибув страшний і став на якір в одній із бухточок Королівського острова. А Ванерек, узявши з собою лише свого помічника, вирушив до графа Депейрака в Тідмагуш, щоб передати йому закуплені на його прохання подарунки». Зустрівшись таємно з графом, він позбавив жителів неминучості знову побачити огидні фізіономії шибеників з колишньої почти амбруазіни. А те, що Арістит Бомаршан побував у названого брата Гіацин та Буланже, із яким його пов'язували похмурі події, що відбулися на березі для приготування своїх улюблених настоянок, занепокоєння нікому не завдало. Що стосується подарунків для пань і впливових осіб Квебеку, то Ванерек вибрав найкращі. Монастирі будуть задоволені, отримавши у дар чудово виконані картини релігійного змісту. Для церкви призначалися предмети культу з чистого золота та позолоченого срібла. Для світських осіб були обрані красиві дрібнички, дорогоцінні прикраси, янголятко з золота, покрите емаллю, роботи знаменитого італійського майстра XV століття – Масивна золота чаша теж італійської роботи, що є раковиною на підставці у вигляді черепахи із золота, прикрашеної карбуванням та інкрустованою дорогоцінним камінням. На панцирі черепахи сиділа ящірка із зеленого нефриту. Жофрей де Пейрак відклав це маленьке диво у бік і сказав – це для пані де Кастель-Морга. Але особливу цінність представляли два золоті ковчежки, складеними в них восковими пластинками – виготовлені для пасхальної меси, яку служив сам Папа Римський, і освячені ним ці платівки, будучи великою рідкістю, вважалися дуже цінними амулетами. І ті, хто володів ними, перебували під особливим заступництвом усіх святих і діви Марії. Ванерек роздобув їх у одного іспанського єпископа невідомо яким чином. Чи то в обмін на якусь послугу, чи то через загрозу, головне амулети були справжніми, без жодної підробки. Ірак залишив один ковчежець для монсеньйора Лаваля, а інший, на диво всім, для жінки, яка мала у нижньому місті Притон і тому мала певну таємну владу над усім чоловічим населенням Квебеку. Звали її Жаніна Гонфарель. Закуплені були у величезній кількості тканини всіх видів – оксамит і шовк, сукні та безліч прикрас до них. Анжеліка за допомогою королівських наречених усе розсортувала і добре впакувала. Наречених, звичайно, брали із собою. Можна було сподіватися, що початковий план їхньої поїздки до Америки здійсниться, що вони знайдуть нарешті серед канадських холостяків гідних наречених і з часом забудуть про ту жахливу історію, мимовільними учасницями якої вони виявилися. Дельфіна, виявивши твердий характер і кмітливість. Всю турботу про них взяла на себе. Вона часто й довго розмовляла з Анжелікою. Події, які їй довелося пережити, наклали на неї особливий відбиток. В одній із розмов вона попросила Анжеліку взяти її, коли вони приїдуть до Квебеку, до себе в покоївки. Але Анжеліка вже взяла й Оланду на це місце. До того ж, вважаючи ці їхні плани передчасними, вона сподівалася, що Дельфіна за своїм договором познайомиться з молодим офіцером у Квебеку і одумається. А поки що до їхнього прибуття до Квебеку вона порадила Дельфіні продовжувати займатися своїми підопічними. До того ж, ми й самі не знаємо, який нас там чекає прийом. Цілком можливо, що вам доведеться з нами розлучитися. Необхідно було подбати й про подальшу долю Жоба Симона, колишнього капітана Затонулого Єдинорога, який у супроводі Юнгемт, що врятувався разом з ним, блукав як привид по всій окрузі. Грав Депейрак запропонував йому місце капітана на риболовецькому судні, що належав морському флоту Голсборо, який відтепер мав курсувати вздовж усього узбережжя Тідмагуша, забезпечуючи місцеве населення в'яленою рибою і доставляючи на кораблі, що прибувають із Європи, і роблять свою першу зупинку після плавання через океан набираючи питну воду та свіжі продукти. Передбачалося також, що перешайок Шигнекто підтримуватиме зв'язок як із французькою затокою, так і з Голдзборо. Анжеліка, побачивши живим і здоровим старого капітана із з його обвітреним червоним обличчям, дуже здивувалася і почала розпитувати, звідки він з'явився і що з ним було весь цей час. Де вони в той момент перебували, вона й уявити не могла, що бідоласі вдасться вислизнути від убивць, старих капітанів, що не всією бандою в лісах. Я не пішов через ліс. Було ясно, що там вони швидко мене схоплять. Я сховався в ущелину, схожу на грот, яку розгледів між скелями. Там ми з хлопцями ховалися, чекаючи прибуття пана Депейрака. Чим ви харчувалися? «Один з бретонців, хлопець, із яким я жив колись на острові Сейн, і якого я одразу впізнав, приносив нам щодня їжу. Отак і перебивалися». Від Олаха капітан поступово говтався від пережитих жахів і небезпечних пригод, прийшовши до тями. Встановлений на носі його нового корабля позолочений єдиноріг із гострим бивнем зі справжньої кістки нарвала, що стійко відбивав натиск пінистих морських хвиль, потроху його заспокоїв. Перш ніж вирушити додому, на берег Французької затоки, Марселіна зайшла до Анджеліки. «Пан Вільдавре просить мене залишити йому Херовима», – пояснила вона. «Він хоче взяти його з собою в Квебек і дати йому відповідне виховання. Але я постійно відмовляла йому – Херовим ще маленький, і до того ж дитина – не іграшка, яку можна показувати у багатих салонах. А тепер, коли я дізналася, що ви теж вирушаєте до Квебеку», і берете із собою і Оланду, я вирішила відпустити його хоча б на рік, доставивши задоволення і панові губернатору. Знаючи, що малюк буде там із сестрою та під вашою опікою, я зрозуміла, що мені не варто турбуватися, але я поставила одну умову ви ніхто інший розпоряджатиметеся його долею. На горизонті з'явилося вітрило ларошельця. Наставав момент загального тріумфу. Мешканці, зібравшись на березі, з нетерпінням чекали на шлюбку з пасажирами, серед яких уже можна було розгледіти білий капор Ельвіри Малапрад і маленьку фігурку Оноріни, загорнуту в широку й довгу накидку. Анжеліка першою увійшла у воду. Їй не терпілося скоріше обійняти свою доньку, притиснути її до серця. Життя поступово входило до своєї колії, наповнюючись мирними сімейними радощами. Октав Малапрат разом із чарівною дружиною протестанткою з Ларошелі зголосився супроводити Оноріну до кінцевого пункту її подорожі. Вони привезли з Вапасу безліч новин. Далі їхній шлях лежав у Голдсборо, де на них чекали два сини – Тома і Бартоломі, з якими вони збиралися провести зиму. Жовтень був уже на підході і повернення до верхнього Кеннебека без особливої потреби могло виявитися ризикованим. У тідмагоші так багато говорили про Оноріну, що ті, хто не знав дівчинку, зокрема королівські нареченні, дуже зраділи її приїзду. Вона постійно переходила з рук в руки. Всі милувалися її чарівним обличчям і чудесними кучерями кольору міді, які спадали на плечі. Прибіг кантор, а за ним вольверіна. «А, ось і наша руденька», – закричав він. «Як ви почуваєтеся, красуне?» Він схопив сестричку на руки і почав танцювати джигу, примовляючи «Ми їдемо в Квебек, ми їдемо в Квебек». А кошеня теж тут, зі мною. Я його привезла тобі. Йому так хотілося побачити тебе. Отже, все закінчувалося добре. Кошеня тепер було тут разом із усіма. Те саме жалюгідне, але безстрашне кошеня з корабля, яке постало перед Анжелікою в той далекий вечір, коли вона чергувала біля ліжка герцогині Демудрібур. Чиста, пустотлива душа, втілившись у кошеня, прийшла у цей світ, щоб служити людям свого роду захистом та попередженням. Кошеня влаштувалося на столі капітанської каюти і ретельно займалося своїм туалетом. Прихильність і любов до Анжеліки відчувалися у всій його поведінці. Роздувши вітрила назустріч північним вітрам, красень Голзборо, мірно погойдуючись на хвилях, пропливав повз острови затоки Святого Спасителя. На шляху вони зробили зупинку в Шедіаку. Маркізу Вільдавре потрібно було забрати звідти свій дивому цілілий багаж і насамперед голландську грубку. Ящики та пакунки лежали на місці незайманими. Було видно, що Олександр давно вже не з'являвся тут. «Не переживайте», – звернувся до губернатора Акадії Дефур, що сходив на берег. «Прийшли, ми вам, вашого білявого хлопця, настане день», – він нарешті втомиться від цих божевільних спусків річковими порогами. Що ж ви хочете? Молодість є молодість. Флотилія, яку граф Депейрак вів у Квебек, складалася з п'яти кораблів. Це були Голсборо, захоплені у піратів Амбруазіни два кораблі, якими командували граф Дурвіль і Барсамп'юї. І Із ними дві невеликі голландські шхуни. Однією з них Ларошельцем керував кантор, а іншу вів Ванно. Як гості на борту Голзбору знаходилися Карлон, його географ та Вільдавре. Як гості чи заручники? – напівжартома, напівсерйозно питав Карлон. Маркіс тільки знизав плечима, настрій у нього був чудовий. Все з часом владнається, а поки що він здалеку уважно вивчав свій корабель і думав, як прикрасити його і яке дати йому ім'я. А що сталося із вашим корабельним священником? – спитала якось Анжеліка. Він знайшов у вас у Голсборо, а потім ніби випарувався в повітрі. Приблизно так воно і є. Він не схотів поїхати зі мною до Танта Мари. Йому, бачите, не подобається Марселіна. А коли він надумав повернутися до Квебеку, я йому сказав, «Мене це не хвилює. Якщо хочете, вирушайте до Квебеку пішки». Він так і зробив. Пішов. Пішки. В самому повітрі Акадії, напевно, є щось таке, що навіть найстатечніших священнослужителів змушує робити безрозсудні вчинки. Але не турбуйтесь, він чудово дійде. Б'юся об заклад, що першим, кого ми побачимо на набережній у Квебеку, буде він. По дорозі їм зустрілася флотилія північних індіанців, і вони добре їх розгледіли. Це були люди маленького зросту, якісь непоказні, з жовтою шкірою. Говорили, що вони людожери, і називали їх ескімосами, що означає «пожирачі сирого м'яса». За мізерну порцію горілки їм вдалося виміняти у них чудову шкуру білого ведмедя. Граф Депейрак велів зробити з неї шубу для Анжеліки, а заразом і для Оноріни. Дівчинка була чарівною у цьому вбранні, справжня снігова принцеса з волоссям кольору червоного золота. «Ваша дочка чудова, графе», – зауважив Вільдавре має поставу королеви, а обличчя незвичайної краси. І звідки в неї це золото у волоссі. Він з ніжністю глянув на Херувима. Я обов'язково замовлю для нього костюм із блакитного оксамиту. Ох, сімейне життя, що й казати. Це так добре. Що ви скажете, якщо я одружуся з Марселіною? Усі почали заперечувати. Марселіна у Квебеку? Неможливо. Французька затока втратить тоді одну з найкращих своїх представниць. До Оноріни й Херувима, які гралися з кошенням, приєдналася ще одна дитина. Це був Абіал, сирота зі Швеції, якого отець Деверн підібрав на набережні Нью-Йорка. Коли в день прибуття Оноріни він вийшов разом із нею зі шлюбки, усі з полегшенням зітхнули. Маленький іноземець, як виявилось, не став жертвою спільників Амбруазіни. У Голзбору його побачили вже після відплеття Амбруазіни та Анжеліки в порт коли він виходив із лісу. Його привели до коліна Патюреля, і він розповів, як утік, злякавшись цієї демонічної жінки, проти якої його свого часу застерігав отець Деверн. Він же попросив хлопчика у випадку, якщо з ним щось трапиться, багаж і лист передати у власні руки пані Депейрак. Мабуть, Єзуїт уже тоді перечував близьку смерть. Після несподіваного зникнення свого захисника, Хлопчик намагався дістатися до Голзбору та побачитися там із Анжелікою. Одного разу до нього підійшла якась людина, але хлопчик відчув, що наміри у неї були аж ніяк не добрі, і одразу втік. Кілька днів поспіль небезпечний незнайомець стежив за ним. Нарешті хлопчику таки вдалося пробратися у форт і знайти там Анжеліку. Але в той самий момент, коли він передавав їй листа, Амбруазіна знову постала перед ним. Охоплений жахом. Він кинувся на навтюки і сховався в лісі, де й жив, як дикий звір, зрідка виходячи на узлісся біля форту. Дізнавшись, що зла фурія поїхала назовсім, він одразу вирушив до губернатора Коліна Патюреля. Тепер хлопчика везли до Квебеку, бо він був хрещеним і тому, що такою була воля отця Деверна. А його свідчення хоч і по-дитячому наївні, що підтверджують текст листа, написаного відомим єзуїтом – могли виявитися певною мірою корисними. Отже, по статті, в розпочатті цього літа партії поступово займали свої місця на шахівниці. Кантор згадав, як він, виконуючи доручення батька, обстежив острови в затоці біля гори Мондезер, неподалік Голсборо. Висадившись на одному з цих островів, нещодавно покинутому командою, що закінчила ремонт свого корабля, він виявив прапор із зображенням лева – Ймовірно, це був той самий корабель з помаранчевим вимпелом. Де дияволиця зустрілася зі своїм братом, щоб забрати у нього плащ з червоною підкладкою і червоні панчохи. «Чому ж ти не розповів мені про це раніше?» – спитала Анжеліка сина. «Мені з таким трудом вдалося дізнатися, що в неї були спільники. Нам би тоді це дуже допомогло, і ми виграли б час. Але вона б тоді сполошилася і стала б, мабуть, насторожено ставитись до мене». «Ви тоді ще ні в чому її не підозрювали, а моє становище було дуже хитким». У ході розмови багато що стало прояснюватися, але залишалося й чимало загадок. Потрібен був певний час, щоб до кінця розплутати увесь клубок інтриг, що зародилися в збоченому розумі амбруазіни і зрозуміти, які ж були її справжні наміри. З повною впевненістю можна було сказати лише одне – Ця змова проти Голдсборо, проти душевного спокою людей, що його заснували, замишлялася вже давно, ще до появи Анжеліки в цих краях. Її прибуття і приїзд за нею протестантів лише прискорили події. Треба було якнайшвидше знищити поселення, яке заявило про себе як про самостійну державу, що виступає в союзі з англійцями. У Парижі вже встигли продати всі тутешні землі корсару на ім'я Золота Борода, за умови, що він там закріпиться. А герцогиню, щоб відпустити гріхи, вмовили доставити туди королівських наречених. До того ж вона мала отримати повну свободу дій, щоб міцно влаштуватися в Голдсбору. Безперечно, вибір особи, здатної здійснити такий задум, був дуже вдалим – Хіба міг бідолаха пон Бріан, підісланий до Анжеліки з метою схилити її до невірності, зрівнятися із з таким шедевром спокуси, якою була Амбруазіна? Спокусниця на будь-який смак. Так з іронією відгукнувся про неї Вільдавре. Хіба уявляв собі тоді отець Доржеваль, яка буря пекучої ненависті розіграється в душі грішниці, яка розкаялася? Яка сила штовхне її? Коли вона виявиться вічна віч з несподіваностійкою суперницею, на те, щоб перевищити дані їй повноваження, все це треба було з'ясувати вже в Квебеку, зустрівшись з Тверазу доброчесними людьми, поки Шанжеліка раз у раз подумки переносилася в місто, яке їй треба було підкорити, в місто на червоному гранітному березі Великої річки, неподалік Великого острова Антикості. Населеного білими ведмедями та крикливими птахами, Жофрей де Пийрак наказав зібрати весь свій флот. Потрібен був певний час для того, щоб розсіяні по водному просторі кораблі змогли зібратися в одному місці. Каюта капітана. Скільки спогадів навівала вона їм обом? Тут Анжеліка слізно благала рискатора врятувати її друзів-протестантів. Тут, вдруге, вона стоячи на колінах, благала помилувати їх. Тут пайрак, вперше зірвавши маску, показав їй, о, якою приголомшливою була радість, своє воскресле до життя обличчя. Тут, після п'ятнадцятирічної розлуки, вклавши її в обійми, він повернув їй загублене щастя. Ця чудово, зі східною розкішю і комфортом обставлена кімната, освітлена бляклим світлом, що проникає через величезне вікно по золоченій рамі, завжди буде нагадувати їм про такі болючі і такі казково-прекрасні миті весни, яка до них повернулася. «У мене для вас приготовлений подарунок», – сказав Жофрей де Пейрак, показуючи на футляр для прикрас, який лежав на столі. «Ви не забули, що ми сказали одне одному в той далекий пам'ятний день, що ніколи більше не розлучимося?» Можливо, це було самовпевнено з мого боку, але я відчула тоді, що якщо життя й змусить нас іще раз надовго розлучитися, то зв'язки, які все одно з'єднують нас, ніколи вже не зможуть порватися. Те саме подумав і я. Мені здається, настав момент. Він замовк і, взявши руки Анжеліки у свої, ніжно задумливо глянув на неї, наче збираючись із думками. Мені здається, настав момент, коли слід перед усім світом підтвердити існування священних зв'язків які вже давно з'єднують нас, і символ яких був колись так безжально відібраний у нас. Граф відкрив футляр, і вона побачила дві блискучі на чорному оксамиті золоті обручки. Надягши одну з них на безіменний палець своєї лівої руки, він також, як колись, стоячи під благословенням Тулузького єпископа, одягнув іншу обручку на палець Анжеліки – Потім схилившись, поцілував її руки й пристрасно прошепотів. «На все життя, аж до смерті. Назавжди. Чи не так, мій скарбе, моє кохання, моя кохана дружина?» Вітер міцно надув вітрила. За сигналом судна знялися з якорів та продовжили свій шлях на північний захід. 2 листопада, ясним зимовому холодним ранком, кораблі обігнули мис Гаспе – і увійшли до гирла річки Святого Лаврентія.